Биология на убежденията Брус Липтън Тази книга е посветена на Гея, майката на всички нас. Дано ни прости прегрешенията На майка ми Гладис, която винаги ме окоръжавала и подкрепяла, като в същото време прояви търпение през 20-те години, които ми отне написването на тази книга. На дъщерите ми Таня и Дженифър, две прекрасни жени, които винаги са били до мен. Без значение колко странни ставаха нещата. И най-вече на скъпата ми Маргарет Хортън, най-добрата ми приятелка, мой партньор в живота, моята любов. Нека не спираме да се наслаждаваме на стремежа си да живеем щастливо до края на дните си. Въведение Ако можехте да бъдете някой друг, кого щяхте да изберете? Отделях твърде много време, за да размишлявам върху този въпрос. Бях завладян от идеята да променя идентичността си, защото исках да бъда всеки друг, но не и себе си. Имах успешна кариера като клетъчен биолог и професор в медицинска академия, но това не променяше факта, че личният ми живот, най-меко казано, никакъв го нямаше. Колкото по-настървено се опитвах да открия щастие и удовлетвореност в личния си живот, толкова по-недоволен и нещастен ставах. В моментите, когато се задълбочавах в размишления, Стигах до извода, че трябва да се примиря с нещастието си. Реших, че съдбата ми е раздала лоши карти и аз просто трябва да го приема. Каквото ми е писано, това ще стане. Но през есента на 1985 година депресивното ми и фаталистично отношение се промени в един миг. Бях се оттеглял от заеманата до тогава длъжност в медицинската академия към университета на Уисконсин и преподавах в един медицински колеж на Карибите. Тъй като това учебно заведение беше далеч от конвенционалните академични течения, имах възможността да разсъждавам, без да се съобразявам с закостенелите убеждения на по-голямата част от научната общност. Далеч от кулите от слонова кост, отделен на един смърък до в остров насред дълбокото лазурно Карибско море, аз получих научно просветление, което разби убежденията ми за естеството на живота. Този момент, който напълно промени живота ми, дойде когато преглеждах изследванията си върху механизмите, посредством които клетките контролират човешката физика и поведение. Изведнъж осъзнах, че животът на клетката се управлява от физическата и енергийната среда, а не от гените. Гените са просто молекулярни чертежи, използвани за изграждането на клетките, тъканите и органите. А именно средата изпълнява ролята на строителен предприемач, който разчита и се захваща с реализирането на тези генетични чертежи и в крайна сметка е отговорен за характеристиките на живота на една клетка. Не гените, а усещането на клетката за обкръжаващата среда е това, което задвижва жизнените и краткомеханизми. Като клетъчен биолог осъзнавах, че разкритията ми ще имат огромни последствия както за моя живот, така и за живота на всички човешки същества. Отлично знаех, че всеки от нас е направен от приблизително 50 трилиона клетки. Бях посветил професионалния си живот на това, да проуча и с основи клетката, защото още тогава знаех, че колкото по-добре познаваме отделната клетка, толкова по-добре ще познаваме и съвкупността от клетки, която съставлява тялото на всеки човек. Бях убеден също и, че щом отделните клетки се ръководят от усещането си за обкръжаващата ги среда, то и ние. Изградените от трилиони клетки човешки същества сме подвластни на същия принцип. Точно както при отдалната клетка, качеството и на нашия живот зависи не от гените ни, а от реакциите ни спрямо сигналите на средата. От една страна, новите ми възгледи върху естеството на живота бяха истинско сътресение за мен. Близо 20 години бях насаждал в главите на студентите по медицина основната догма в биологията – убеждението, че животът зависи от гените. От друга страна, новото ми прозрение не се появи съвсем изневиделица. Винаги съм имал известни съмнения в генетичния детерминизъм. Някои от тези съмнения се появиха през 18-те години, през които провеждах финансирани от правителството проучвания върху клонирането на стволови клетки. Въпреки, че трябваше да прекарам известно време в страни от традиционните академични среди, за да го осъзнае напълно, тези изследвания дадоха неупровержими доказателства, че най-поддържаните догми в биологията, свързани с генетичния детерминизъм, не се основават на стабилни доводи. Моите нови разбирания за естеството на живота не само подпомогнаха проучването ми върху стволовите клетки, но и, както разбрах, противостояха на още едно убеждение на. Конвенционалната наука, което бях разисквал със студентите си, убеждението, че традиционната медицина е единствената, която си заслужава да се разглежда в медицинските училища. Щом основаващата се на енергията околна среда получи дължимото внимание, това доведе до величествено обединение в науката и практиката на конвенционалната медицина, альтернативната медицина и духовната мъдрост на древните и модерните религиозни вярвания. В личен план, в момента на прозрението си осъзнах, че съм изпаднал в безисходица просто защото съм убеден, че ми е писано да имам катастрофален личен живот. Без съмнение. Човешките същества са силно предразположени да се поддават с огромна страст и упоритост на погрешни убеждения, и свръхрационалните учени не са иммунизирани срещу това. Нашата сложно устроена нервна система, ръководена от главния ни мозък, е свидетелство за това, че усещанията ни са далеч по-комплексни от тези на една единствена клетка. Когато нашето уникално човешко съзнание влезе в действие, ние можем да избираме как да възприемем околната среда, за разлика от клетката чието усещане е по-рефлективно. Бях укрилен от новото си откритие, че мога да променя живота си, променяйки убежденията си. Моментално си изпълних с енергия, тъй като осъзнах, че има научно обоснован подход, който ще ми изведа от ролята ми на вечната, жертва към новата ми позиция на ковач на собствената си съдба. От тази вълшебна нощ на Карибите изминаха повече от 20 години. През това време биологичните проучвания продължиха да потвърждават изводите, до които достигнах тогава. Днес две нововъзникнали научни области, занимаващи се с най-важните въпроси в биомедицинските изследвания, потвърждават заключенията, изложени в Биология на убежденията. На първо място, сигналната трансдукция се занимава с биохимичните пътища, по които клетките реагират на околната среда. Външните сигнали активират процеси в цитоплазмата, които могат да променят проявлението на гените и така да контролират съдбата на клетката, да влияят върху нейното движение, да определят оцеляването и кратко и дори да осъдят на смърт. Според науката сигнал на трансдукция съдбата и поведението на един организъм са пряко свързани с това, как той възприема околната среда. Простичко казано, това какъв ще е животът ни зависи от начина, по който гледаме на него. Второ, новата наука е епигенетика, името на която буквално означава контрол над гените, напълно разруши общоприетото разбиране за генетичен контрол. Епигенетиката е наука, която се занимава с това как сигналите от околната среда избират, модифицират и регулират дейността на гените. Тези нови открития показват, че нашите гени непрестанно се премоделират вследствие на житейския ни опит. Това още веднъж подчертава факта, че физиката ни се влияе от начина, по който възприемаме живота. Месеци след първото издание на тази книга, статия в едно от най-престежните списания, Nature, огласи нови вълнуващи разкрития в областта на епигенетиката за това как средата контролира дейността на гените с стволовите клетки, което по една случайност е темата и заключението на втора глава от настоящата книга. Трябва да призная, че се забавлявах от факта, че моята глава е озаглавена Дължи се на околната среда. Глупако, а заглавието на покъсно късно публикуваната статия в Nature беше Дължи се на екологията. Глупако, Nature 2005 В общо линии сме на една и съща вълна. Когато пишеха критики за книгата ми, някои учени попитаха: Е, какво е новото тук? Водещите биолози са запознати с концепциите, изложени в нея, и това е добре. Проблемът е в това, че повече от 99% от останалите хора от ненаучните среди все още са ръководени от устарелите и обезкуражаващи схващания, че са жертви на гените си. Изследователите може и да знаят за тази нова и наистина радикална промяна в познанието, но прозренията ми все още не са достигнали до широката аудитория. Медиите влушават ситуацията, като залъгват широката публика с безкраен поток от истории, според които открит генът, виновен за рака или за някоя друга болест. Следователно целта на моята книга е да разтълкува значимостта на тази модерна наука, за да стане тя достъпна за обикновения читател. Наискрено се надявам да разберете, че много от убежденията, които движат живота ви, са погрешни и ограничаващи, и също така, че ще се мотивирате да промените тези убеждения. Вникването на ниво наука в това как клетките реагират на мислите и усещанията ви ще освети пътя ви към личното израстване. Прозренията до. които достигаме благодарение на тази нова биология, отприщват силата на съзнанието, материята и чудесата. Биология на убежденията не е книга за това как да си помогнем сами, а за това как да се самоусъвършенстваме. Информацията в нея ще ви помогне да опознаете своята същност, а от това познание извира силата, с която можете сами да контролирате собствения си живот. Тази информация е мощ. Знам, че е така. Животът, който си изградих, използвайки тези знания, е много по-богат и удовлетворяващ и вече не се питам. Ако може да съм някой друг, кого щях да избера? За сега отговорът е прост. Искам да съм си аз. Увод – вълшебните клетки. Бях във втори клас, когато в часа на госпожица Новак се качих върху една малка котия, за да мога да стигна достатъчно високо, за да погледна през околяра на микроскопа. Ови, бях прекалено близо, за да мога да видя нещо различно от светло петно. Най-накрая се успокоих и успях да чуя инструкциите да се отдръпна от окуляра. И тогава се случи едно събитие толкова драматично, че промени целият ми живот за напред. Едно чехълче изплува върху полето. Бях хипнотизиран. Силната врява на останалите деца отихна, изчезна и училищната миризма на току-що подострени моливи, нови пастели и пластмасови несъсери с картинка на Рой Роджерс. Цялото ми тяло беше парализирано от извънземния свят на тази клетка, която за мен беше дори повълнуваща от днешните филми с компютърно генерирани специални ефекти. В наивното си детско съзнание аз виждах този организъм не като клетка, а като микроскопична личност, мислещо, чувстващо същество. Струваше ми се, че вместо да се движи безцелно, този малък едноклетъчен организъм има своя мисия, въпреки, че не знаех каква точно е тя. Безмълвно съзърцявах чехълчето, то неуморно се движеше из подложката от водорасли. Докато го наблюдавах задълбочено... Огромният псевдопод на една ганглиева амеба започна да се промъква в полето. Точно тогава посещението ми в този миниатюрен свят внезапно приключи, защото Глен, побойникът на класа, ме събори от котията, понеже на своя ред искаше да погледне през микроскопа. Опитах се да привлека вниманието на госпожица Новак, надявайки се, че нарушението на Глен ще ми даде възможност на още един наказателен удар към микроскопа. Но! Оставаха само няколко минути до обяд, а и другите деца на опашката се блъскаха за ред. Веднага след училище се прибрах на бегомо дума и развълнувано разказах на мама за приключението си с микроскопа. Приложих всички трикове за убеждаване, които владее едно седемгодишно дете, врънках, умолявах и накрая придумах някак майка си да ми купи микроскоп, за да прекарвам часове, хипнотизирано тонзи странен свят, до който можеш да се докосна само чрез чудото на оптиката. По-късно, по време на докторантурата си, минах на по-високо ниво с електронен микроскоп. Предимството му пред обикновения микроскоп е в това, че е хиляди пъти по-помощен. Разликата помежду име като тази между телескопите за наблюдение, в които туристите пускат по 25 цента, за да разглеждат забележителностите, и изпратеният в орбита телескоп Хъбъл, който предава изображения от далечния космос. Да премина към използването на електронен микроскоп в лабораторната си работа, истинско посвещаване в рицарство за амбициозния биолог. Преминаваш през черна въртяща се врата, подобна на унези, които отделят тъмните стаички за проявяване на снимки от осветените работни пространства. Помня първия път, когато стъпих върху въртяща се врата и започнах да бутам. Бях в тъмнината между два свята животът ми на студент и бъдещето ми като научен изследовател. Когато вратата се завъртя, се оказах широка, тъмна стая, слабо осветена от няколко червени фотографски лампички. Докато очите ми се адаптираха към слабата светлина, аз постепенно започнах да изпитвам страхопочитание към това, което стоеше пред мен. Червените светлинки зловещо се отразяваха върху огледалната повърхност на солидна, дебела около 30 см хромирана стоманена колона от електромагнитни лещи, която се издигаше до тавана в средата на стаята. В основата и кратко, разпростираща се и от двете страни, стоеше голяма контролна конзола. Тя приличаше на контролното табло на Boeing 747, отрупана с превключватели, светещи измервателни уреди и многоцветни лампички. Огромни снопове от подобни на пипала за кабели и въздушни тръби излизаха от основата на микроскопа като коренище на стардъп. Звукът от дрънчещите смукателни помпи и свистенето на машините за охлаждане изпълваше въздуха. Струваше. Мисе, че току-що се бях телепортирал в командната зала на кораба Ентерпрайс. Явно това беше почивният ден на капитан Кърк, защото на пулта за управление стоеше един от моите преподаватели, който се занимаваше със сложната процедура по въвеждането на образец от тъкан в безвъздушната камера в средата на стоманената колона. Докато минутите летяха, аз изпитах познатото усещане от онзи ден във втори клас, когато за първи път видях клетка. Накрая някакъв зелен флуоресциращ образ се поляви върху фосфорния екран. Присъствието на тъмно отсветените клетки едва се долавяше в меките сектори, които бяха оголемени около 30 пъти. След това постепенно приближението се увеличи. Отначало с 100 пъти после с 1000 и накрая с 10 000 пъти нормалния размер. Когато най не достигнахме до изкривяване на образа, клетките бяха увеличени повече от 100 000 пъти. Това наистина беше стар трек, но вместо да летим в космоса навлизахме дълбоко във вътрешното пространство, където човешки крак не е стъпвал. В един момент наблюдавах миниатюрна клетка, а след секунди се озувах навътре в нейната молекулярна структура. Не можех да скрия благоговението си пред факта, че съм на крачка да премина на следващото ниво в науката. Усещаше се и вълнението ми, че съм посочен като почетен помощник-капитан. Поех контрола в свои ръце, за да прелетя над този извънземен клетъчен пейзаж. Професорът беше мой екскурзовод, който ми показваше забележителностите. Ето една митохондрия, това е апаратът на Голджи, е и там има ядрена пора, това е колагенова молекула. Онова е рибозома. До голяма степен треската, която ме завладя, се дължеше на това, че се възприемах като пионер, който прекусява територия, невиждана до сега от човешко око. Докато оптичният микроскоп ми даваше възможност да виждам клетките като живи същества, електронният ми изправи лице в лице с молекулите, които лежат в основата на самия живот. Знаех, че в цитоархитектониката архитектониката на клетката са заровени тайни които могат да разплетат мистериите на живота. За миг люковете на микроскопа се превърнаха в кристална топка, в призрачната зелена светлина на флуоресцентния екран видях в своето бъдеще. Разбрах, че ще стана клетъчен биолог и че ще насоча проучванията си към разнищването на всяка подробност от ултраструктурата на клетките, за да прозра тайните на техния живот. Както вече бях научил по време на докторантурата, Структурата и функциите на живите организми са дълбоко свързани. Бях сигурен, че съпоставяйки микроскопичната анатомия на отделната клетка с нейното поведение ще достигна до прозрения за природата на природата. Докато учех в университета, след това по време на докторантура и през цялата си кариера на професор по медицина, бях посветил всяка своя минута на изучаването на молекулярната анатомия на клетката, защото ключът към нейните функции се крие в структурата и кратко. Изследванията ми върху, тайните на живота ме отведуха до кариерата на изследовател на особеностите на клонираните човешки клетки, отгледани в таканни култури. Десет години след прекем изблъсък с електронния микроскоп, вече бях член на преподавателския състав на престижната медицинска академия към университета на Уисконсин, ползвах се с международно признание за проучванията си върху клонирането на стволови клетки и бях уважаван преподавател. Бях преминал на помощни електронни микроскопи, които ми позволяваха да правя чрез компютър на осева томография триизмерни, подобни на сканиране, разрези на организмите, и така се озовавах лице в лице с молекулите, които стоят в основата на самия живот. Въпреки, че урадията на труда ми ставаха все посложни, подходът ми не се промени. Никога не загубих убеждението, което имах на 7 години, че животът на клетките, които изучавам, има своето предназначение. За жалост, не бях така обеден в смисъла на собствения. Ми живот! Не вярвах в Господ, въпреки че, признавам си, понякога ме забавляваше мисълта, че има Бог, който контролира света с изключително извратено чувство за хумор. Все пак бях биолог-традиционалист, за когото дали Бог съществува е излишен въпрос. Животът е следствие на чиста случайност, раздадена силна карта или, за да съм поточен, случайно хвърляне на генетичните зарове. Мотото на нашата професия още от времето на Чарлз Дарвин е «Бог ли?» Не ни е притрябвал никакъв Бог. Не че Дарвин отрича съществуването на Бог. Той просто твърди, че случайността, а не Божият пръст, е отговорна за особеностите на живота на Земята. В книгата си от 1859 година, происход на видовете Дарвин казва, че характерните черти се предават от родителите на техните деца. Той твърди, че наследствените фактори, предавани от родителя на детето му, контролират особеностите на живота на конкретния индивид. Това проникновение провокира учените да правят усърдни опити да разнищат живия организъм до най-миниатюрната му частица защото структурата на клетката са очаквали да открият наследствения механизъм, който управлява живота. Тези проучвания достигат забележителни резултати, когато преди 50 години Джеймс Уотсън и Франсис Крик обясняват структурата и функциите на двойната спирала на ДНК, материалът, от който са направени гените. Най-след научените установяват същността на наследствените фактори, за които Дарвин е писал през 19-ти в жълтите вестници, тръбят навсякъде за прекрасния нов свят на генното инженерство и неговите обещания за бебета по поръчка и вълшебни лекарства. Ясно помня огромните заглавия по първите страници в този паметен ден през 1953 -та г. Тайната на живота е разбулена. Подобно на таблоидите, и биолозите веднага застанаха на страната на победителите. Механизмат, по който ДНК контролира живота на организмите, се превърна в основна догма на молекулярната биология, старателно провеждана в учебниците. В дългия дебатна тема, природата срещу средата, везните категорично се наклониха към природата. Отначало ДНК се смяташе за отговорна единствено за физическите ни особености, но после започнахме да смятаме, че заедно с това гените контролират емоциите и поведението ни. Така че, ако сте родени с дефектен ген на щастието. Можете да сигурни, че животът ти ще бъде нещастен. За жалост, аз смятах, че съм един от тези хора, обречени на липсващ или мутирал ген на щастието. Бях замалян от безжалостна поредица, омаломощаващи ме емоционални крошета. След дълга и болезна набитка с рака почина баща ми. Аз бях основният човек, който се грижеше за него, и бях прекарал последните 4 месеца в полети на всеки 3-4 дни между Уисконсин, където работех и дума му в Нью-Йорк. Докато не бях до смъртния модър, се опитвах да поддържам и следователска програма, да преподавам и да кандидатствам за подновяване на основната субсидия за Националния институт по здравеопазване. И за да е още по-голям стресът, се намирах насред емоционално изтощителен и финансово унищожителен развод. Средствата ми стръмглаво се изпаряваха. Докато съдебната система беше сякаш минала на моя издръжка. Бях економически нестабилен и бездомен. В един момент всичките ми притежения можеха се събират в един куфър, живеех в мизерен, градински жилищен комплекс. Повечето от съседите ми се надяваха да повишат жизнения си стандарт, като се преместят в каравана. Аз направо се страхувах от съседите си. Още през първата седмица от пребиваването ми там разбиха апартамента ми и ми откраднаха аудиоредбата. На следващата седмица високият над 180 и, и около метър широк буба почука на вратата ми. Той държеше бутилка бира в едната си ръка, а с другата чувъркаше зъбите си с голям пирон и искаше да знае дали имам опътване за късетъчния дек. Върхът на всичко беше денят, в който метнах телефона си през стъклената врата на кабинета си, струшавайки надписа Доктор в Набрус Екс Липтън, доцент по анатомия, медицински факултет, университет на Уисконсин Свик. изведате ме от тук. За този срив спомогна телефонно обаждане от един банкер, който възпитано, но категорично заяви, че не може да удовлетвори молбата ми за ипотека. Беше като сцена от филма «Думи на обич», когато Дебра Уингър отговаря на надеждите на съпруга си за заем. В момента нямаме достатъчно пари да покрием сметките си. Да вземем заем означава, че оттук нататък парите никога няма да ни стигат. Магията на клетките – дежавю. За щастие намерих изход от ситуацията, като предприех кратко бягство в медицинското училище на – карибите. Знаех, че проблемите ми няма да изчезнат, като се преместя там, но когато самолетът се стрелна сред сивото облачно небе над Чикаго, започна да ми изглежда точно така. Прехапах устните си, за да попреча на усмивката си да прерасне в бурен смях. Изпитвах такава радост, сякаш бях на 7 години и за първи път откривах страста на живота си, магията на клетките. Настроението ми стана още по-добро в пътническия шестместен самолет на път за Монсерът, Малък остров, 104 км, в Карибско море. Ако някога е съществувала райската градина, то тя сигурно е приличала на моя нов дом. Издигащ се насред блестящото лазурно синьо море като гигантски шлифован смаракт. Когато кътснахме, охайщият на гардени Брис, който се носеше над асфалта на пистата, ме опиени. Местен обичай беше часовете по зале слънце да бъдат посветени на тихо съзърцание, традиция, която аз с готовност възприех. При отлитането на всеки един ден аз нетърпение очаквах божественото светлинно шоу. Къщата ми. Която се намираше върху една скала на 150 метра над океана, гледаше право на запад. Лъкатушеща пътека минаваше през покрита с дървета и пълна с папрати пещера и водеше към водата. На дъното на пещерата процеп стената от жасминови храсти разкриваше уединен плаж, където правех още по-разкошен вечерния си ритуал, отмивайки от себе си деня с няколко дължини в топлата вода. След плуването натрупвах пясък и си правех удобна лежанка. Облягах се и гледах, как слънцето потъва бавно в морето. На този отдалечен остров бях далеч от суетата и свободен да виждам света, без заблудата на догматичните схващания на цивилизацията. Отначало не спирах да премислям и критикувам катастрофата, която представляваше живота ми. Но скоро критикът в главата ми спря да дава оценки за 40-годишния ми живот. Започнах да си припомням какво е да живееш в мига и за мига, как съм се чувствал в безгрижното си детство. Отново да изпитвам удоволствието от това, че съм жив. Станах повече човек и по-човечен, докато живях на този райски остров. Освен това, станах и по-добър клетъчен биолог. Почти цялото си формално научно образование бях получил в стерилни, безжизнени класни стаи, аудитории и лаборатории. Обаче, след като веднъж вече се бях потопил в разнообразната карибска екосистема. Аз започнах да гледам на биологията като на жива, дишаща, цялостна система, а не като на колекция от отделни видове, споделящи едно общо парче земя. Тихото съзерцание на подобните наградини островни джунгли и гмуркането сред скъпоценните коралови рифове ми откриха изумителното единство между растенията и животните на острова. Те живееха в деликатно динамично равновесие не само с другите форми на живот, но и с физическата околна среда. Не борбата за живот, а хармонията в нея ми говореше, докато седях в райската градина на Карибите. Убедих се, че съвременната биология обръща твърде малко внимание на важната роля на сътрудничеството, тъй като дарвинистките и кратко корени наблягат на конкурентната природа на живота. За съжаление на колегите ми от университета на Уисконсин, аз се върнах там като краен радикал, който поставя под съмнение свещените фундаментални схващания на биологията. Дори започнах открито да критикувам Чарлз Дарвин и неговата теория за еволюцията. В очите на повечето биолози поведението ми беше равносилно на това свещеник да нахлуе във Ватикана и да заяви, че папата е мошеник. Мога да простя на колегите си, че когато напуснах заеманата от мен длъжност, за да изпълня детската си мечта да свиря в рок-група и тръгнах на турне, те заключиха, че Кокософ орех ме ударил по главата. Открих яни който после стана голяма знаменитост, и заедно с него продуцирахме лазерно шоу. Покъсно обаче разбрах, че имам много по-големи заложби в преподаването и следователската дейност, отколкото в продуцирането на концерти. Приключих с кризата на средната възраст, която ще обрисувам в много поболезнени детайли в някоре от следващите глави, като се отказах от музикалния бизнес и се върнах на карибите, за да преподавам отново клетъчна биология. Последната ми спирка в традиционните научни среди беше в Медицинския факултет на Стънфурдския университет. По това време вече бях непоколебим защитник на новата биология. Бях поставил под въпрос не само Дарвиновата теза за еволюцията, посилният оцелява, но и главната догма на биологията – убеждението, че гените управляват живота. Тази научна предпоставка има един основен пропуск – гените не могат да се включват и изключват сами. Казано на научен език, гените не се. Самоактивират. Нещо за обикалещата ги среда трябва да задейства тяхната активност. Въпреки, че този факт вече беше установен от модерната наука, учените традиционалисти, заслепени от генетичната догма, просто го пренебрегваха. Това, че нескрито се противопоставях на главната догма, ме превърна в нещо повече от научен еретик. Не само, че бях кандидат за отлъчване, а направо си плачех за изгаряне на клада. На една лекция по време на събеседването ми за работа в Стамфорд обвиних членовете на факултета, много от които международно признати авторитети в областта на генетиката, в това, че нищо не отстъпват на религиозните фанатици заради факта, че защитават главната догма въпреки доказателствата срещу нея. След богохулните ми изявления залата изригна във викове на недоволство и си помислих. Че с кандидатстването ми за работа свършено. Вместо това, моите прозрения, засягащи механиката на новата биология, се оказаха толкова интригуващи, че получих мястото. С подкрепата на някои видни учени Станфорд и особено на ръководителя на катедрата по патология, доктор Клаус Бенш, събрах кораж да упорствам в идеите си и да ги приложа при проучванията си върху клонирани човешки клетки. За изненада на всички експериментите ми напълно подкрепиха альтернативния поглед към биологията, който проповядвах. Публикувах две статии върху това изследване и напуснах преподавателската кариера, този път за винаги, Липтън и Итиял, 1991-1992. Напуснах, защото въпреки подкрепата, която имах в Стамфорд, чувствах, че никой не чува посланието ми. От тогава насам се провеждат изследвания, които постоянно доказват скептицизма ми към главната догма и първенството на ДНК в контрола над живота. Същност епигенетиката, науката, изучаваща молекулярните механизми, посредством които заобикалящата среда контролира дейността на гените, днес е една от най-активните области за научни изследвания. Отскоро привличащата вниманието роля на заобикалящата среда при регулирането на дейността на гените беше център на моите изследвания върху клетките преди 25 години. Далеч преди да се появи епигенетиката, Липтън 1977-19776. Това ми носи интелектуално удовлетворение и в същото време знам, че ако преподавах и провеждах проучвания в Медицинска академия, колегите... Ми все още щяха да се чудят дали кокосов орех не ме ударил по главата, защото през последните 10 години съм станал още по краем в отношението си към академичните стандарти. Пълната ми отдаденост на новата биология се превърна в нещо много повече от интелектуално упражнение. Обеден съм, че клетките не само ни показват на механизмите на живота, но и ни учат как да го изживеем пълноценно. Според консервативната наука този начин на мислене несъмнено би ми спечелил безумната награда доктор Долител за антропоморфизъм или за да съм поточен, за цитопоморфизъм, заради това, че разсъждавам като клетка, но според мен това е, а то и... Ебът то на биологията. Вие сигурно гледате на себе си като на самостоятелен индивид, но в качеството си на клетъчен биолог мога да ви кажа, че в действителност тялото ви представлява взаимоспомагателно общество от около 50 трилиона отделни граждани клетки. Почти всички клетки, които съставляват тялото ви, са подобни на амеби отделни организми, които са разработили взаимна стратегия за общото си оцеляване. Казано по-просто, Човешките същества са само следствие от колективното съзнание на мебите. Както националността отразява общите черти на гражданите, така и човешкото в нас трябва да отразява основната природа на нашите клетъчни общества. Изводите от уроците на клетките Използвайки клетъчните общества като модел за поведение, стигнах до извода, че ние не сме жертви на гените си. А господари на съдбите си и сме способни да изпълним живота си с спокойствие, щастие и любов. Изпробвах хипотезата си върху самия себе си, след известно подбутване от слушателите ми, които ме питаха защо прозренията ми не са направили моят живот по-щастлив. И бяха прави, трябваше да приложа новите си биологични познания във всекидневието си. Разбрах, че съм успял, когато една светла неделна утрин в Ейбиг изя една сервиторка ме каза: Готин, ти си най-щастливия човек, когато съм срещала. Еми, кажи, защо си толкова щастлив? Въпросът ти кратко ме хвана неподготвен, но въпреки това не можах да се сдържа и казах, на седмото небе съм. поклати глава, промълви, леле, леле и взе поръчката ми. Но си беше точно така. Бях щастлив, по-щастлив от когато и да било. Някои критични читатели справо може би гледат със скептицизъм на твърдението ми, че земята е рай, защото по дефиниция райът е място, обитавано само от божествата и блажените мъртви. Наистина ли смятах, че Нью-Орлинс, или който и да е друг голям град, може да се нарече райско кътче? Дрипави бездомни жени и деца, живеещи по улиците, толкова мръсен въздух, че не може да се каже дали изобщо съществуват звезди, реки и езера, така замърсени, че ги обитават само страховити непознати форми на живот. Тази земя е рай. Тук живеят божествата. Той ги познава. Отговорът на тези въпроси е, да, да и вярвам, че ги познавам. Всъщност, за да съм напълно откровен, трябва да призная, че не познавам всички божества лично, защото не познавам всеки от вас. За Бога, вие сте повече от 6 милиарда. И за да съм още почестен, не познавам и всички членове на растителното и животинското царство, но вярвам, че Бог е и във всеки от тях. Както би казал Тим Тейлър от сериала «Тултайм», а не ме будалкай. Той наистина ли твърди, че Бог е в самите хора? Ами. Да, така е. Разбира се, не съм първият, който го твърди. В битие е написано, че сме сътворени по Божия образ и подобие. Да, аз, заклетият рационалист, сега пък цитирам Исус, Буда и Руми. Преминах през всички етапи, от редукционистки, научен поглед към живота до духовен поглед. Направени сме по образ и подобие на Бог и трябва да върнем светия дух обратно. В уравнението, ако искаме да подобрим физическото и духовното си здраве. Тъй като ние не сме безпомощни биохимични машини, да гълтаме хапче всеки път, когато сме психически или физически зле, не е решение. Лекарствата и операцията са мощни оръжия, когато не се злоупотребява с тях, но идеята, че само хапчето помага, е изцяло погрешна. Всеки път, когато тялото поема някакво лекарство, за да бъде коригирана функцията А, неизбежно се потискат функции Б, ФИГА. Нехормоните, влияещи на гените, и невротрансмитерите контролират тялото и съзнанието ни, Нашите убеждения управляват телата, умовете, а следователно и живота ни. Имайте малко вяра. Светлината извън установените правила В тази книга ще начертая прословутата линия върху пясъка. От едната и кратко страна стои светът, който според неодарвинизма представлява една безкрайна война между вечно волюващи биороботи. От другата страна е новата биология според която животът е общо пътуване на силни индивиди, които могат да се самонастроят така, че да живеят щастливо. Когато пресечем тази линия и истински вникнем в новата биология, вече няма да спорим настървено за ролята на средата и природата, защото ще осъзнаем, че напълно осъзнатият разум отдава еднакво значение и на природата, и на средата. Освен това вярвам, че човечеството ще претърпи такава драстична промяна в разбиранията си, подобна на тази, когато е станало ясно, че земята не е плоска, а кръгла. Хората с литературен уклон, които може би се опасяват, че тази книга представлява някакъв неразбираем научен труд, не бива да се притесняват. Когато бях университетски преподавател, аз се дразнах на жулещите кожата костюми селече, стегнатите вратовръзки, обувките с остри върхове и безкрайните заседания, но обичах да преподавам. След като напуснах тези среди, аз продължих да го правя. Представил съм принципите на новата биология пред хиляди хора из с свят. В тези лекции аз излагах научните си възгледи на лесно смилаем език, иллюстрирах ги с цветни таблици, много от които са поместени в тази книга. В първа глава се говори за «Интелигентните клетки и за това защо и как ни учат на толкова много неща за собственото ни съзнание и тяло». Във втора глава излагам научни доказателства в подкрепа на тезата си, че гените не. Контролират биологията Също така разкривам вълнуващите открития на епигенетиката, нова област в биологията, която разплита тайните на това как обкръжаващата среда, природата, влияе върху поведението на клетките, без да променя генетичния им код. Това е област, която разкрива нови подробности около природата на заболяванията, включително на рака и шизофренията. В трета глава става дума за клетъчната мембрана, кожата на клетката. Без съмнение сте чували повече за клетъчното ядро, в което се намира денка, отколкото за мембраната. Но новаторската наука разкрива в нечувани детайли това, което установих преди 20 години, а именно, че мембраната е същинският мозък на клетъчната дейност. В четвърта глава говоря за главозамайващите открития на квантовата физика. Тези открития имат голямо значение за разбирането и лечението на болестите. Въпреки това, конвенционалните медицински учебни заведения все още не са въвели квантовата физика в своите изследвания или в обучението на своите кадри, което води до трагични последици. В пета глава обяснявам защо съм заглавил тази книга «Биология на убежденията». Положителните мисли оказват съществено влияние върху поведението и гените, но само когато са в хармония с вътрешната нагласа. Отрицателните мисли притежават същата сила. Когато разберем как положителните и отрицателните схващания влияят на биологичните процеси в нас, ще можем да използваме тези знания, за да се здобием със здраве и щастие. Шеста глава разкрива защо клетките и хората имат нужда да растат и как страхът спира растежа им. Седма глава се концентрира върху осъзнатото майчинство и бащинство. Като родители ние трябва да съзнаваме ролята си в програмирането на убежденията на децата си, както и влиянието, което тези убеждения оказват върху живота им. Тази глава е важна независимо дали сте родител или не, защото като бивше дете това да прозрете как сте били програмирани и какво е влиянието на тази програма върху живота ви е голямо откритие. В заключението правя преглед на това, как отношението ми към новата биология ме накарало да прозра колко е важно да се обедини сферата на духовното с тази на науката, с което радикално се разграничавам от миналото си на традиционен учен. Готови ли сте да? Използвате съзнанието си, за да изпълните живота си с здраве, щастие и любов, без помощта на генни инженери и без да се пристрастите към лекарства. Готови ли сте да се потопите в една реалност, различно от тази? Според която медицината приема човешкото тяло като биохимична машина. Не трябва да купувате нищо, не е нужно да вадите чековата си книжка. Необходимо е само за малко да потиснете остарелите си схващания, насадени от научните среди и от медиите, и да се обърнете към вълнуващото ново познание, предлагано от альтернативната наука. Първа глава уроците на Петриевата паничка. Във възхвала на умните клетки и умните студенти. През втория си ден на Карибите, докато стоях пред повече от 100 очевидно амбициозни студенти по медицина, изведнъж осъзнах, че не за всеки островът беше тихо убежище. За тези нервни студенти Монсерът не беше спокойно място, а последна възможност да реализират мечтата си да станат лекари. Моят курс беше почти географски хомогенен, повечето студенти бяха американци от източното крайбрежие, но сред тях имаше хора от всякакви раси и възрасти, Включително и един 67 годишен пенсионер, който гореше от желание да направи нещо по-добро с живота си. Миналото на всички беше също толкова разнообразно бивши начални учители, счетоводители, медицинска сестра и дори един наркотрафикант. Въпреки разликите помежду си, студентите имаха две общи характеристики. Първата бе, че никой от тях не беше успял да се справи с жестоката конкуренция за ограничените места в американските медицински учебни заведения. Втората, че бяха истински «бойци», решени да станат лекари, нямаха намерение да се отказват от възможността да докажат качествата си. Повечето от тях бяха похарчили всичките си спастявания или се бяха обвързали с договори, за да покрият учебната си такса и допълнителните разходи по пребиваването си в чужбина. Много от тях за първ път в живота си се оказваха напълно сами, без семействата, приятелите и любимите си хора. Примиряваха се с непоносимите условия в студентските общежития. И въпреки затрудненията и пречките, с които трябваше да се справят, те нито за миг не се отказваха от желанието си да получат диплома по медицина. Е, поне докато не изкараха първия си учебен час с мен. Преди Идването ми студентите бяха имали трима различни преподаватели по хистология наклонена черта клетъчна биология. Първият ги зарязал заради някакви лични проблеми, напускайки скоропостижно острова три седмици след началото на семестъра. Университетът бързо успял да намери подходящ заместник, който се опитал да ги изведа от затруднението, но за жалост след три седмици излязал в отпуск по болест. През двете седмици преди моето пристигане, преподавател по друга дисциплина от факултета четел на курса глави от един учебник. Това естествено отекчавало студентите до смърт, но така факултетът изпълнявал задължението си да осигури необходимия хорариум от часове по този предмет. Академичните изисквания, поставени от изпитващите в Америка, трябвало да бъдат спазени, за да имат право завършилите това учебно заведение да практикуват щатите. За четвърти път през този семестър отекчените студенти бях изправени пред нов преподавател. Разказах им накратко за себе си и за очакванията, които имах към курса. Дадох им ясно да разберат, че въпреки, че сме в чужда страна, критериите ми към тях няма да са по-низки от тези, които имах към студентите си в Исконсин, и че не бива дори да си помислят за подобно нещо тъй като, за да получат диплома, всички лекари трябва да преминат една и съща медицинска комисия, без значение къде са учили. После измъкнах от кофарчето си един топ си спитни листове и казах на студентите, че им давам тест за входно ниво. Половината семестър вече беше минал и аз очаквах от тях да познават половината от учебния материал. Тестът, който им дадох този първи ден, се състоеше от 20 въпроса, Взети направо от междинния семестрялен изпит по хистология на Университета на Уисконсин. През първите 10 минути на изпита в класната стая цареше мъртва тишина. След това един по един студентите започнаха нервно да се въртят и това безпокойство се разпространи и стаята побързо от смъртоносния вирус ебола. До края на 20 минути, предназначени за теста, курсът беше обхванат от истинска паника. Когато казах, край. Насъбраните нерви избухнаха в глъч и врява. Успокоих курса и започнах да им чета отговорите. Първите пет или шест отговора бяха посрещнати с подавени въздишки. След като стигнах до десетия въпрос, всеки. Следващ отговор бе последван от мъчителни стенания. Най-високият резултат в курса беше 10 верни отговора, няколко студента имаха седем попадения а повечето от останалите с налучване бяха отговорили поне на един или два въпроса. Когато вдигнах поглед към курса, срещу себе си видях вцепенени и спаднали в нервна криза лица. Бойците се оказаха в незавидна позиция. Беше минал повече от половината семестър, а те трябваше да започнат всичко от начало. Студентите се омърлушиха. Повечето от тях полагаха безрезултатни усилия да бъдат в крак и с останалите изключително тежки дисциплини. След малко тъгата им се превърна в тихо отчаяние. Гледахме се едни-други в смразяващо мълчание. Изпитах някаква вътрешна болка. Класът напомняше една от онези снимки на «Гринпис», изобразяващи малки тюленчета с невинни погледи точно преди безсърдечните търговци на кожи да ги убият. Сърцето ми се сви. Вероятно соленият въздух и сладките ухания бяха ме направили по-мекошев. Във всеки случай, съвсем неочаквано се чух да заявявам, че лично ще се заема с това всеки един от тях да бъде напълно подготвен за крайния изпит, ако и те самите положат необходимите усилия. Когато разбраха, че наистина ще се посветя на успеха им, видях надежда в дотогава изплашените им очи. Почувствах се като готов за сражение треньор, който надъхва отбора си преди решаващия матч. И им казах, че според мен са точно толкова умни, колкото и студентите, на които съм преподавал щатите, и вярвам, че колегите им в Америка просто имат повече опит с обрънето, което им е помогнало да постигнат по-добри резултати на приемните изпити. Също така положих големи усилия да ги убедя, че хистологията и клетъчната биология не са никак трудни дисциплини. Обясних им, че въпреки цялото си изящество природата прилага прости принципи на действие. Обещах им, че вместо да запаметяват факти и цифри, ще се здобият с реални познания за клетките, защото и аз ще използвам прости принципи, за да обясня тези прости принципи. Предложих им да давам допълнителни вечерни уроци, което щеше да постави на изпитание тяхната издръжливост след и без това дългите дни на лекции и лабораторни упражнения. След десетминутната ми емоционална реч, студентите се воодушевиха. Когато часът свърши, Изхвърчаха. От залата ентусиазирани и напълно решени, че няма да позволят на системата да ги смаже. Щом студентите излязоха, започнах да се съмнявам в обещанието, което им бях дал. Обхванаха ме съмнения. Знаех, че значителна част от тях изобщо не бяха подготвени за натоварването в медицинския факултет. Многото от останалите бяха способни студенти, които обаче нямаха достатъчно опит, за да се справят с подобни изпитания. Страхувах се, че островната ми идилия ще се превърне в безумна, изискваща цялото ми време академична схватка, която щеше да завърши с провал за студентите ми и за мен самия като техен преподавател. Замислих се за работата си в Исконсин и изведнъж тя започна да ми изглежда лесна. В Исконсин изнасях само по 8 от приблизително 50 лекции, които съставляваха целият курс на обучение по хистология наклонена черта клетъчна биология. Петима от членовете на катедрата по анатомия изнасяха останалата част от лекциите. Разбира се, аз бях този, който отговаряше за съдържанието на материала, защото бях ангажиран в съпътстващите лабораторни упражнения. От мен се очакваше да отговарям на всички свързани с дисциплината въпроси, задавани от студентите. Но да познаваш цялата материя и да изнасяш лекции по тази тема са две коренно различни неща. Имах три почивни дни да намеря изход от капана, в който сам се бях вкарал. Бях изправен срещу криза, подобна на тази, която преживях у дома, моята индивидуалност типа ме въвлечев, така да се каже, див купон. Интересно, но докато седях край басейна и гледах залеза над карибите, вътрешният ми страх се трансформира във вълнуващ трепет. Започнах да се въодушевявам от факта, че за пръв път в преподавателската ми кариера отговорността за този важен курс е само моя и не се налага да се съобразявам с стила и ограниченията на колективните програми. Клетките като миниатюрни човешки същества. Както се оказа, този курс по хистология беше най-ентусиазиращият и интелектуално задълбочен период в академичната ми кариера. Свободен да преподавам така, както самият тази искам, се впуснах в един нов начин на преподаване, подход, който ми се въртеше в главата от години. Бях запленен от идеята, че ако възприемаме клетките като миниатюрни човешки същества, ще ни бъде полезно да разберем тяхната физиология и поведение. Докато обмислях как да структурирам курса, се въодушевявах все повече. Идеята да обединя биологията на клетката с човешката биология отново ме накара да се ентусиазирам от науката, както в детството си. Все още изпитвах вълнение, когато правех лабораторни следвания, но не и когато бях заринат от административните подробности, с които един член на факултета трябва да се занимава, включително безкрайните заседания и мъчителните за мен коктейли. Смятах, че клетките приличат на хората, защото след толкова години зад микроскопа гледах със смирение сложността и силата на привидно простите като анатомия движещи се с Петриевата паничка точици. Сигурно в училище сте учили основните съставни части на клетката ядрото, в което се съдържа генетичната информация, митохондриите, които произвеждат енергия, защитната мембрана на клетката и цитоплазмата, която изпълва. Но тези на пръв поглед елементарни от анатомична гледна точка клетки представляват всъщност цял един сложен свят. Тези умни клетки прилагат технологии, които учените все още не промяват напълно. Идеята, която обмислях, че клетките са миниатюрни човешки същества, би се прияла като арес от повечето биолози. Опитът да се обясни природата на нещо. Изхождайки от човешкото поведение, се нарича антропоморфизъм. Истинските учени смятат антропоморфизма за своеобразно морално прегрешение и не признават учените, които съзнателно го прилагат в работата си. Въпреки всичко аз вярвах, че имам добро основание да се отклоня от ортодоксалните научни схващания. Биолозите се опитват да натрупат знания, като наблюдават природата и съставят хипотези за това, как тя работи. След това измислят експерименти, с които да подлагат на проверка идеите си. За да формулират хипотеза и да проведат експеримент, учените неизбежно трябва да помислят за това, как една клетка или друг жив организъм прекарват живота си. Прилагането на Човешки решения или човешки поглед при разгадаването на тайните на биологията автоматично навлича върху такива учени обвинението, че използват антропоморфизъм. Откъдето и да се погледне, биологията в известен смисъл се основава на очовечаването на проучваната материя. аз смятам, че негласният запор върху антропоморфизма е очивяла времето си останка от средновековието, когато църковните власти отричали съществуването на пряка връзка между хората и всички останали Божии творения. Виждам смисъл в това, ако хората се опитват да придадат човешки качества на кружка, радио или джобно ножче, но няма никаква градивна критика в него, ако се използва за живи същества. Ние, хората, сме много клетъчни организми и би трябвало наследствено да имаме общи поведенчески модели с клетките, от които сме съставени. Все пак осъзнавам, че е необходимо да промените изцяло възгледите си, за да схванете това сравнение. В исторически план нашите юдо вярвания са ни накарали да мислим, че ние сме разумни същества, които са създадени по съвсем различен начин от растенията и животните. Тази гледна точка ни кара да гледаме от високо на по понизшите същества като на неразумни форми на живот, особено на тези от тях, които са на по-ниско еволюционно стъпало. Ала не бихме могли да сме по-далеч от истината. Когато гледаме на другите хора като на неделими същества или виждаме в огледалото един самостоятелен организъм, в определен смисъл сме прави, или поне погледнато от тази страна. Въпреки това, ако ви смаля до размера на една клетка, за да погледнете тялото си, от тази гледна точка, това ще ви даде възможност да видите света по нов начин. Тогава няма да се възприемате като неделим организъм а като шумно общество от повече от 50 трилиона отделни клетки. Докато се забавлявах с идеите си за курса си по хистология, картината, която не излизаше от главата ми, беше една диаграма от енциклопедия, която ползвах като дете. В раздела за хората имаше илюстрация върху седем страници от прозрачна хартия, на всяко от които беше отпечатано едно и също очертание на човешко тяло. На първата страница в очертанието имаше гол мъж. Отгръщайки я, сякаш одирах кожата му и откривах мускулатурата му, картинката, запълващо очертанията на втората страница. Когато прелистех и нея, препокриващите се образи на следващите страници разкриваха пред мен истинска дисекция на човешкото тяло. Разлиствайки ги, виждах поред скелета, мозъка и нервите, кръвоносните съдове и системите на органите. За курса на карибите добавих към прозрачните страници още няколко допълнителни слайда, всеки от които иллюстриран с клетъчни структури. Повечето от тях се наричат органели, миниатюрните органи на клетката, потопени в пихтиестата цитоплазма. По своите функции, органелите могат да се сравнят с тъканите и органите на тялото. Към тях спадат ядрото, което е най-големият органел, митохондриите, апаратът на голджи и вакуолите. Традиционният подход към този курс е първо да се обърне внимание на тези клетъчни структури, а после да се премине към тъканите и органите на човешкото тяло. Вместо това аз обединих тези два дяла на курса, за да подчертая съвпаденията между хората и клетките. Уча в студентите си, че биохимичните механизми, действащи в системите на клетъчните органи, ли, са по същество едни и същи с тези на човешките органи. Въпреки че хората са съставени от трилиони клетки, аз наблягах върху това, че няма нито една нова функция в нашите тела, която вече да не действа в отделната клетка. Всяка е окариотна, съдържаща себе си ядро, клетка притежава функции, отговарящи на нашата нервна, храносмилателна, дихателна, отделителна, ендокринна, опорнодвигателна, сърдечно-съдова, репродуктивна система, кожа и дори примитивна имунна система която използва семейство от подобни на антитела, обиквитинов. Протеини Освен това разясних на студентите си, че всяка клетка е разумно същество, което може да оцелява самостоятелно, факт, демонстриран от някои учени посредством отделяне на единични клетки от тялото и отглеждането им в подходяща среда. Както ми подсказваше интуицията още в детските ми години, тези умни клетки имат своя цели намерения, те активно издирват такава среда, която да е благоприятна за тяхното оцеляване и същевременно избягват токсични и враждебни условия. Също като хората, отделните клетки обработват хилядите стимули от микросредата, която населяват. Анализирайки тази информация, клетките подбират адекватни реакции, за да подсигурят оцеляването си. Отделните клетки са способни също и да се учат от опита си и да трупат клетъчна памет, която предават на поколението си. Например, когато дете бива заразено с морбили, идва на помощ млада имунна клетка, за да изгради срещу вируса защитно протеиново антитяло. С този процес клетката трябва да създаде нов ген, който да служи като формула, по която да се изработват антитела срещу морбили. Първата стъпка в образуването на ген за специфични антитела срещу морбили се извършва в ядрата на младите имунни клетки. В техните гени има огромен брой ДНК-сегменти, които закодират информация в протеини с уникални форми. Като обединяват и рекомбинират тези сегменти от ДНК на случайен принцип, имунните клетки създават големи редици от различни гени, всеки от които осигурява уникални по своята форма протеинови антитела. Когато младата имунна клетка произвежда протеиново антитяло, което представлява близко и физическо съответствие на нахлуващия вирус, тази клетка се активира. Активираните клетки прилагат един невероятен механизъм – развиване на афинитет към производството на напълно, отговарящи на нахлуващия вирус на морбили антитела, които да му противодействат и etl 2003 и etl 2003 Посредством процеса, наречен суматична хипермутация, активните имунни клетки произвеждат стотици копия на оригиналния ген на антитялото. Въпреки това, всяка нова версия на този ген мутира по малко, така че в нея бива закодиран протеин на малко по-различно антитяло. Клетката избира този ген, който произвежда най-подходящото антитяло. Освен това, избраният вариант на гена. Преминава и през повтарящи се етапи на хипермутация, за да шлифова допълнително формата на антитялото и така да отговаря напълно на вируса на морбили, УИО и ИТИАЛ-2003, Бланданен Стил 1998, DSN Касали 2002, Гирхард 2002. Когато така оформеното антитяло се прикрепи към вируса, то дезактивира нашественика и го маркира за унищожение, като по този начин предпазва детето от набезите на морбили. Клетките запазват генетичната, памет на това антитяло, за да може в бъдеще, ако индивидът отново е изложен на морбили, клетките незабавно да пуснат в ход своя имунитет. Новият ген може също да се предаде и на цялото потомство на клетката, когато тя се дели. Посредством този процес клетката не само научава за вируса на морбили, но и съхранява паметта, която ще бъде унаследена и разпространена от потомството и кратко. Това удивително откритие на генното инженерство е изключително важно, защото то разкрива наследствения интелигентен механизъм, чрез който клетките еволюират, стил и тял. 1998. Източниците на живот интелигентните клетки стават още по-умни. Не би трябвало да ни изненадва, че клетките са толкова умни. Едноклетъчните организми са първите форми на живот на планетата. Откритите в каменалости говорят за това, че те съществуват около 600 милиона години след създаването на Земята. През следващите 2,75 милиарда години от историята на планетата света са населявали само автономни едноклетъчни организми бактерии, еоглини и амебоподобни протозони. Преди около 750 милиона години, когато се появяват първите многоклетъчни организми растения и животни тези разумни клетки откриват начин да стават все по-умни. Многоклетъчните форми на живот първоначално представляват свободни общества или Колонии от едноклетъчни организми. Отначало начало клетъчните общества се състоят от десетки или стотици клетки. Но заради предимствата да се живее в общности скоро, те започнат да наброяват милиони, милиарди и дори трилиони социално взаимодействащи си самостоятелни клетки. Въпреки, че всяка от тях е микроскопична, размерът на обществата от клетки варира от едва забележим до монолитен. Биолозите са класифицирали тези организирани общества според структурата им. Наблюдавани с невооружено око, клетъчните общества наподобяват отделни същества мишка, куче, човек. Но в действителност те са добре организирани сдружения от милиони и трилиони клетки. Еволюционният стремеж към все по-големи общества е просто резултат на вродения инстинкт за самосъхранение. Колкото по-добре организмът познава средата, която обитава толкова по-големи са шансовете му да оцелее. Когато клетките се обединят помежду си, те рязко увеличават познанията си. Ако всяка клетка има произволно количество знания, X, тогава потенциално всеки колониален организъм би притежавал информация, равна най-малко на X пъти броя на клетките в колонията. За да оцелеят сред такова множество от себеподобни, клетките създават структури. Сложните общества разпределят помежду си работата с такава прецизност и ефективност, че дори всеки дневно менещите се организационни диаграми в големите корпорации не могат да се мерят с тях. Оказва се, че за обществото е много по-полезно, ако всяка отделна клетка изпълнява точно определени задачи. С появата на животните и растенията клетките започват да придобиват специални функции още в ембриона. Процесът на цитологична специализация дава възможност на клетките да изграждат специфичните тъкани и органи на тялото. С времето този модел на диференциация или разпределенето на работата между членовете на обществото бива внедрен в гените на всяка клетка от общността, а това значително увеличава способността и кратко да работи и оцелява. В по-големите организми, например, само малък процент от клетките се занимават с това да разчитат и да реагират на външни стимули. Тази работа е задължение на групи от специализирани клетки, които изграждат тъканите и органите на нервната система. Нейната функция е да възприема средата и да координира поведението на всички останали клетки в огромното клетъчно общество. Разпределението на работата между клетките в обществото допълнително способства за общото оцеляване. Постигнатата ефективност на работа позволява повече клетки да живеят с по-малко ресурси. Спомнете си старата поговорка: където за един, там и за двама. Или пресметнете разходите по построяването на къща с две спални и ги сравнете с тези на подобен апартамент в кооперация с стотици апартаменти. За да оцелее, всяка клетка трябва да изразходи определено количество енергия. Енергията, спестена от индивидите, живеещи в общества, допринася както за увеличаването на шансовете за оцеляване, така и за по-доброто качество на живот. В Американското капиталистическо общество Хенри Форд вижда тактическо предимство в разделението на труда и го прилага в създаването на своята поточна линия за производство на автомобили. Преди Форд на малка мултифункционална работническа бригада е отнемало седмица две да произведе един единствен автомобил. Форд организира работата във фабриката си така, че всеки работник да отговаря само за една конкретна дейност. Той нарежда голям брой работници по протежение на поточната линия и колата, която трябва да се сглуби, преминава през ръцете на всеки отделен специалист. Ефективността на специализацията на труда позволява на Форд да произвежда нов автомобил не всяка седмица, а на всеки 90 минути. За жалост по времето, когато Чарлз Дарвин излага напълно новаторската си теория за възникването на живота, е било твърдо удобно да се забрави фактът, че за еволюцията е необходима взаимопомощ. Преди 150 години той заключава, че живите организми са постоянно изправени едни срещу други в борба за оцеляване. Според Дарвин борбата и насилието са не само част от животинската, човешката, природа, но са и основните, движещи сили на еволюцията. В последната глава на книгата си, Произход на видовете посредством естествен отбор, или запазване на облагодателствените породи в борбата за оцеляване, Дарвин пише за неизбежната борба за оцеляване, а също така, че еволюцията е движена от войната в природата, глада и смърта. Добавете към това и твърдението му, че еволюцията е случайна и ще имате свят, описан в поезията на Тенисън, като хищен и кръвожаден, поредица от безсмислени кървави битки за оцеляване. Еволюция без кръвожадност въпреки, че днес Дарвин е най-известният еволюционист, първият учен, който утвърждава еволюцията като научен факт, е видният френски биолог Жан Беатист Дю Ламарк, Ламарк 1809-1914-1963. Дори Ернст Емайер, създателят на «Неодарвинизма», модернизиран поглед върху теорията на Дарвин, който се занимава и с молекулярната генетика на 20 век, смята, Ламарк е пионерът. Своята класическа книга от 1970 г. «Еволюцията и разнообразието на живота» ема от 1976, сатъра 227, Емайер пише. Струва ми се, че Ламарк има по-големи основания да бъде наричан баща на еволюционната теория, както всъщност смятат и няколко френски историци. Той е първият автор, който посвещава цяла книга главно на теорията на органичната еволюция. Той първи разглежда цялото животинско царство като резултат на еволюцията. Ламарк не само представя своята теза 50 години преди Дарвин, но и предлага не толкова брутална теория за механизмите на еволюцията. Според него, еволюцията се основава на поучително взаимодействие между организмите и обкръжаващата ги среда, което дава възможност на формите на живот да оцеляват и да еволюират в един динамичен свят. Неговата идея е, че организмите се научават да се приспособяват, за да оцеляват в променящата се среда и предават наученото на поколението си. Интересно е това, че хипотезата на Ламарк за механизмите на еволюцията подкрепя е схващанията на днешните биолози за това, как имунните системи се адаптират към околната среда, за което говорих по-горе. Теорията на Ламарк до е под прицела на църквата. Идеята, че хората еволюират от по низши форми на живот, е обявена за Ерес. Освен това, Ламарк не е приеман на сериозно от колегите си учени, които като креационисти гледат с насмешка на теориите му. Немският биолог-еволюционист Лугосет Вайсман спомага за това, Ламарк да бъде низвергнат с опитите си да провери теорията, че организмите предават на поколенията си придобитото след съприкосновението им с околната среда умение да оцеляват. В един от своите експерименти Вайсман отрязва опашките на мъжка и женска мишка и ги чифтосва. Той заявява, че ако теорията на Ламарк е вярна, родителите би трябвало да предадат на децата си липсващата опашка. Първото котило обаче се ражда с опашки. Вайсман повтаря експеримента с 21 поколения, но не се ражда нито една безопашата мишка, което го води до заключението, че идеята на Ламарк за наследствеността е погрешна. Само, че експериментът на Вайсман не е истинска проверка на теорията на Ламарк. Според биографа лъди Йорданова, Ламарк смята, че за подобни еволюционни промени са необходими огромни периоди от време. През 1984 г. Йорданова пише, че неговата теория почива на голям брой предположения, включително и на това, че законите, на които се подчиняват живите същества, са създавали все по-сложни форми в течение на огромни периоди от време деорнинове 1984, Сътъра 71. Очевидно, продължилият пет години експеримент на Вайсман не е достатъчно продължителен, за да провери истинността на теорията. Още по-съществен недостатък на експеримента му е, че Ламарк никога не е доказвал, че всяка промяна, която претърпява един организъм, се проявява в поколението. Ламарк твърди, че организмите проявяват някои качества, като опашките, когато те са им необходими, за да оцелеят. Макар Вайсман да смята, че мишките не се нуждаят от опашките си, никой не е питал въпросните мишки дали този орган им е жизнено необходим. Въпреки очевидните си недостатъци, експериментът с мишките без опашки спомага за това репутацията на Ламарк да се срине. Еволюционистът от Корнелския университет Секс се Уудингтън. Пише в Еволюцията на еволюциониста, Уадингтън, 1975, сатара 38, Ламарк е единствената бележита фигура в историята на биологията, чието име е буквално се превърнало в обидна дума. Постиженията на повечето учени биват опровергавани с времето, но много малко автори са написали трудове, които след два века все още биват отричани с такова настървение, че някой скептик би заподозрял нечиста съвест. В интерес на истината, смятам, че Ламарк е заклеймен несправедливо. Удингтън е написал тези пророчески думи преди 30 години. Днес теориите на Ламарк биват преоценявани по тежеста на данните от новата наука, която твърди, че често критикуваният биолог не е грешал за всичко и че прехваленият Дарвин не е напълно прав. Заглавието на една статия в престижното списание «Сайенс от 2000-та година беше един от сигналите», които дадоха гласност на този проблем. Не ли бил Ламарк поне малко прав? Бейтър 2000 Една от причините някои учени да погледнат по друг начин на Ламарк е тази, че еволюционистите ни напомнят за наоценимата роля, която взаимопомощта играе в запазването на живота в биосферата. Учените отдавна са забелязали съществуващите симбиотични връзки в природата. В книгата си «Сляпото петно на Дарвин» Райан 2002 Сътъра 16, британският физик Франк Райан отбелязва множество подобни връзки, изключително между жълтата скарида, която събира храна, докато партньорът и кратко, попчето, я е предпазва от хищници, както и някои разновидности на рака постинник, които носят розовия немония върху черупката си. Рибите и октоподите обичат да се хранят с раци постинници, но когато ги приближат... Анемонията протяга своите ярко отцветени пипала и с микроскопичната си артилерия от отровни стрелички жили потенциалния нападател, пропаждайки го да търси храна другаде. Анемонията воин също има полза от тези отношения, защото тя се храни с остатъците от храната на рака. В наше време сътрудничеството в природата не се възприема само като една лесна за наблюдение връзка. Биолозите все поясно разбират че животните еволюират едновременно и продължават да съществуват заедно с най-различни групи от микроорганизми, които са им необходими да оцеляват и да се развиват, се твърди в наскоро публикувана в Science Statia, озаглавена «Справяме се с малко помощ» от Нашите малки приятели Руби и Итиал 2004 Днес изучаването на тези взаимовръзки се занимава бързо развиващата се област, наречена системна биология. По ирония на съдбата, през последните десетилетия са ни учили да се борим с микроорганизмите с всякакви средства, от антибактериален сапун до антибиотици. Но това неразумно послание пренебрегва факта, че има много бактерии, които са от огромно значение за нашето здраве. Класическият пример за микроорганизми, които помагат на хората, са бактериите в храносмилателната ни система, които са съществен фактор за нашето оцеляване. Бактериите стомаха и храносмилателния тракт ни помагат да смелим храната и дават възможност да се освоят жизнено важни витамини. Това съдействие между хора и микроби е причината, поради която широко разпространената употреба на антибиотици е пагубна за оцеляването ни. Антибиотиците унищожават наред, убиват както вредните бактерии, така и унези, необходими за оцеляването ни. Новите постижения в науката за генома разкриват още един механизъм за взаимодействие между видовете. Оказва се, че живите организми на практика обединяват своите клетъчни общества, като споделят своите гени. Смятало се е, че гените се предават само на потомството на отделния организъм чрез възпроизводство. Днес учените осъзнават, че гените се предават не само на отделни членове на вида, но и на други видове. Предаването на генетична информация посредством трансфер на гените ускорява еволюцията, тъй като по този начин организмите се стобиват с натрупания опит на други организми. НИЦ и ИТИАЛ 2004, НЕСИ 2004, БУШЕЙ и ИТИАЛ 2003, ДАТА ЕНД ПАН 2002, ДОДЕТН 2003. Като имаме предвид предаването на гени, организмите вече не могат да бъдат възприемани като отделни същества. Не съществува стена между видовете. Даниел Дрел, ръководител на програмата за микробния геном към Департамента по енергия, споделя с E-Science 2001-294-1634 вече не можем така лесно да даваме определение за това какво представлява един вид S-2001. Подобно предаване на информация не е единичен случай. Това е метод чрез който природата увеличава шансовете за оцеляване на биосферата. Както споменах порано, гените представляват физическите спомени на организмите за преживяното от тях. Според наскоро възприетата теория за Обмяната на гени между индивидите тези спомени се разпределят, като така влияят върху оцеляването на всички организми, съставящи общността. Сега, когато знаем за този механизъм на трансфериране на гени между видовете, се появява опасността от генно модифициране. Например, човъркането в гените на домата може да причини такива изменения на цялата биосфера, които не можем дори да си представим. Вече има проучване, според което, когато човек яде генетично модифицирана храна, изкуствено създадените в нея гени преминават в него и променят бактериалната му флора, Херетич 2004, Недоот и Итиал 2004. По същия начин, трансферът на гени между генно-модифицирани сълскостопански култури и вирещите около тях растения е причина за увеличаването на високоустойчиви видове, наричани суперплевели – Майлиас 2003, Хейгът и Итиял 2003, Деспинкът и Итиял 2002, Спенсър Енсно 2001. Гените инженери не са вземали предвид гения трансфер, когато са внасили в природата генно-модифицирани организми. Сега ние започваме да усещаме ужасните последствия от тяхното безхаберие, докато модифицираните от тях гени се разпространяват сред останалите организми и им влияят. Дъбът роди и Тиал, 2004 гениите еволюционисти предупреждават, че ако не се умеем да приложим на практика познанията за нашата обща генетична съдба, според които е много важно всички видове да си взаимодействат, ние поставяме под въпрос собственото си съществуване. Трябва да надскочим теорията на Дарвин, която набляга върху значението на индивида, и да се обърнем към онази теза, според която обществото е по-важно. Британският учен тимът и Лентън доказва, че еволюцията зависи повече от взаимодействието между отделните видове, отколкото между индивидите от един вид. Еволюцията се превръща в основа на оцеляването на най-силните групи, а не на най-силните индивиди. В една статия в Nature от 1998 година Лентън пише, че вместо да се вторачваме в отделния индивид и неговата роля и еволюцията, трябва да обърнем внимание на общността от организми и средата им на живот, за да разберем напълно кои техни черти са устойчиви и доминират. Лентън 1998 Лентън подкрепи хипотезата на Джеймс Лавлук за гея, според която земята и всички видове, които я населяват, Образуват един интерактивен жив организъм. Онези, които подкрепят тази хипотеза, смятат, че намесата в равновесието на суперорганизма, наречен Гея, като унищожаването на тропическите гори, изтъняването на озоновия слой или изменението на организми с ген на инженерство, а заплашват с унищожение, а следователно застрашават и самите нас. Скоро финансирани от Британския съвет за изследване на околната среда, подкрекат тези опасения Тамас и Итиал 2004, Стивънс и Итиал 2004. В историята на планетата има пет масови унищожения и за всички тях се смята, че са причинени от извънземни събития, като разбиваща се в земята комета, например. Едно от новите проучвания стига до извода, че естественият свят преживява шестото масово унищожение в своята история, Ловъл 2004. Този път обаче причината за унищожението не е външен фактор. Според един от авторите на проучването Джерами Томас, доколкото можем да кажем, този път причината е в един животински организъм – човекът. Да проследим разговора между клетките. През годините, в които преподавах в Медицинска академия, осъзнах, че студентите по медицина, поставени в академична среда, се конкурират помежду си и злословят един за друг повече от шайка адвокати. Те изживяват дарвиновата борба в своя стремеж да бъдат най-силните, които ще се доберат до дипломирането след 4 изтощителни години в медицинския факултет. Това стремително гонене на високи оценки, без да се съобразяват с колегите наоколо, несъмнено следва дървиновия модел, но винаги ми е изглеждало като подигравка за унези, които се стремят да станат състрадателни лечители. Моите стереотипи за студентите по медицина обаче бяха опровергани по време на престоя ми на острова. След надъхващата ми реча от сайдерите от курса спряха да се държат като обикновени студенти по медицина, отказаха се от идеята най-силният оцелява и обединиха силите си в един отбор, което им помогна да изкарат семестъра. Посилните студенти помагаха на послабите и така всички станаха по-силни. Хармонията между тях беше едновременно изненадваща и прекрасна за наблюдение. Накрая имаше и бонус – холивудски хепиент. За последния им изпит дадох на студентите си същия тест, който трябваше да решат и студентите в Исконсин. Нямаше абсолютно никаква разлика между резултатите на «отхвърлените и техните» елитни колеги в Штатите. Покъсно много студенти споделиха, че когато са се прибрали от дома и се срещнали със свои колеги, завършили Американски медицински училища, с гордост установили, че много по-добре разбират живота на клетките и организмите. Аз, разбира се, бях потресен от това, че моите студенти бяха сътворили академично чудо. Но минаха години, преди да разбера как успяха да го направят. По нова време смятах, че тайната е във формата на курса. И все още вярвам, че сравнението между човешката и клетъчната биология е по-добрият начин да се обясни материалът. Само, че сега, когато вече съм се впуснал в това, което, както казах, се възприема от някой като територия на смахнатия доктор Долитъл, смятам, че голяма част от успеха на студентите ми се дължи на това, че не се държаха като колегите си от щатите. Вместо да подражават на умните американски студенти, те имитираха поведението на интелигентните клетки които се обединяват, за да станат още поумни. Не аз бях казал на студентите си да следват модела на клетките, защото тогава все още бях под влиянието на традиционното научно обучение. Все пак ми се иска да мисля, че са поели в тази посока по интуиция, след като са чули как превъзнасям способността на клетките да се групират и да действат заедно, за да образуват посложни и по-проуспяващи организми. Тогава не знаех, но днес вярвам, че още една причина за успеха на студентите ми е това, че не спирах да възхвалявам клетките. Хвалях също и тях самите. Те имаха нужда да чуят, че са отлични студенти, за да повярват, че могат да бъдат такива. Както ще поясня следващите глави, много хора си поставят ограничения в живота не защото трябва, а защото смятат, че трябва. Но аз се опитвам да изляза от черупката си. Достатъчно е само да спомена, че след четири месеца в рая, преподавайки по начин, който избистри отношението ми към клетките и уроците, които те дават на хората, аз започнах да разбирам много по-добре новата биология. Това изтри горчивия остатъчен вкус от генетичното и родителското програмиране, както и тезата на дървинизма, че само посилният оцелява. Втора глава дължи се на околната среда глупако. Никога няма да забравя една мъдрост, която научих в университета през 1967 година в първия ден, в който разбрах как се клонират стволови клетки. Отнеми години да осъзная какво влияние има тази на пръв поглед простичка мисъл върху работата и живота ми. Моят професор, наставник и блестящ учен Арфко Никсбърг, е един от първите клетъчни биолози, които овладяват изкуството да клонират стволови клетки. Той ми каза, че когато клетките, върху които работим, линият, причината трябва да се търси първо средата, в която са поставени, а не в тях самите. Моят професор не беше толкова глупав като ръководителя на кампанията на Бил Клинтон Джеймс Кървил, който определи виновна е економиката, глупако за мантра за президентските избори през 1992 година. Само, че клетъчните биолози щеха да постъпят доста добре, ако бяха сложили надписа, Дължи се на околната среда, глупако на бюрата си, точно както над предизборния штаб на Клинтън висеше, дължи се на економиката, глупако. Въпреки, че по онова време не беше ясно, в крайна сметка разбрах, че този съвет е ключов момент към вникването в естеството на живота. Непрестанно получавах доказателства за мъдростта в думите на рв. Когато успявах да осигуря на клетките подходяща среда, те се развиваха нормално. Когато средата не беше достатъчно добра, това забавяше развитието им. Щом нагласих средата както трябва, болните клетки възвръщаха доброто си. Здраве! И въпреки това, повечето от клетъчните биолози не знаеха нищо за това прозрение относно техниките за отглеждане на клетъчни култури. След разкритието на Уотсън и Крик за генетичния код в ДНК, учените съвсем спряха да обръщат внимание на влиянието, което оказва средата. Дори самият Чарлз Дарвин към края на своя живот допуска, че еволюционната му теория подценява ролята на околната среда. През 1876 година в писмо до Мориц Вагнер той пише, според мен най-голямата ми грешка е, че освен на естествения подбор не отдадох достатъчно значение на непосредственото влияние на средата, например храна, климата и дъра. Когато пишех, Произхода и няколко години след това нямах много добри доказателства за непосредственото влияние на средата. Днес има огромно количество такива, Даруин 1888. Учените, последователи на Дарвин, продължават да повтарят същата грешка. Проблемът в подсеняването на средата е в това, че то води до надценяване на природата под формата на генетичен детерминизъм, разбирането, че гените контролират биологията. Това схващане не само води до хвърляне пари на вятъра, което ще разисквам в следващите глави, но и, още по-важно, променя отношението ни към собствения ни живот. Когато сте подвластни на убеждението, че гените контролират живота ви и знаете, че нямате думата в избора на гените си, вие имате отлично извинение да се смятате за жертва на наследствеността. Не ме обвинявайте за трудовите минавици, не е в мен вината, че постоянно удължавам крайния срок. Това ми е генетично заложено. От самото настъпване на ерата на генетиката, ние сме програмирани да вярваме, че сме подвластни на силата на своите гени. Светът е пълен с хора, които живеят в постоянен страх, че един ден съвсем неочаквано техните гени ще се задействат. Помислете за масата от хора, които смятат, че са бомби с часовников механизъм. Те очакват ракът да нахлуе в живота им, както се случило с майката, брата, сестрата. Лелета или чичим. Милиони други отдават разклатеното си здравене на комбинация от психически, физически, емоционални и духовни причини, а просто на незадоволителната работа на биохимичните механизми в тялото им. Непокорни ли са децата ви? Все по-често първата реакция е такива деца да се лекуват с лекарства, за да се коригира. Химичният им баланс, вместо да се потърси отговор на това, какво всъщност се случва с телата, умовете и душите им? Разбира се, няма две мнения по въпроса. Някои болести, като болестта на Хантингтън, бета-таласемията и кистофиброзата, се дължат изцяло на дефектни гени, но генетичните заболявания засягат по-малко от 2% от населението на Земята. Огромната част от хората се раждат с гени, които би трябвало да им дадат възможност да живеят щастливо и да бъдат здрави. Болестите, които са бич за съвременния човек, диабетът, сърдечните заболявания и ракът, правят късо съединение във връзката между човека и неговото здраве и щастие. Тези заболявания обаче се появяват не вследствие на един единствен ген, а на сложни взаимодействия между множество гени и външни фактори. Ами всички у нези заглавия, тръбящи за откриването на ген, отговорен за всичко, от депресията до шизофренията, ако прочетете внимателно тези статии, ще видите, че зад спиращото дъха заглавие стои една отразвяваща истина. Учените са свързвали много гени с много болести и характерни белези. Порядко са установявали, че един ген е отговорен за някоя отличителна черта или болест. Объркването настъпва, когато медиите нееднократно изопачават значението на две думи – корелация и причина. Едно е даден ген да се свързва с някоя болест. Но съвсем друго да се твърди, че той е причината за нея, което предполага целенасочено и контролирано действие. Ако ви покажа ключовете си и заявя, че един от тях управлява колата ми, отначало може би ще си помислите, че в думите ми има смисъл, защото знаете, че трябва ключ, за да се запали двигателя. Но ключът управлява ли в действителност колата? Ако беше така, нямаше да го оставяте сам в нея. Защото, докато не внимавате, би могъл да вземе назаем за няколко кръкчета. В интерес на истината, ключът има косвена връзка с контрола на колата. Не той, а човекът, който го завърта, на практика контролира автомобила. Определени гени са свързани непряко с поведението и характеристиките на организма. Само, че тези гени не са активни, докато нещо не ги активира. Кое активира гените? Отговорът беше елегантно поднесен в една статия от 1990 година, озаглавена «Метафорите и ролята на гените и развитието от екс Ничхаут» недеча 1990. Ничхаут Излага доказателства, според които тезата, че гените контролират биологията, е повтаряна толкова дълго и често, че учените са забравили, че това е само хипотеза, а не науспорим факт. В действителност тази идея е просто едно подозрение, което никога не е било доказвано, всъщност то е поставено под съмнение от най-новите научни следвания. Генетичният контрол, твърди ничхаут, се е превърнал в метафора за обществото ни. Искани се да вярваме, че генните инженери са новите медицински вълшебници, които могат да лекуват болести и в същото време да създадат още енштайновци и емоцартовци. Само, че метафората не отговаря на научната истина. Ничхалт обобщава, когато е необходим даден генетичен продукт, проявлението на въпросния ген се активира от сигнал от заобикалящата го среда, а не от свойство на самия ген с други думи, що се отнася до генетичния контрол, дължи се на околната среда, глупако. Протеините – градивото на живота Лесно е да се разбере как генетичният контрол се превърнал в метафора. Докато учените с неповторимо вълнение са се взирали в механизмите на ДНК. Органичните химици открили, че клетките са съставени от четири типа много големи по размер молекули полизахариди, сложни захариди, липиди, мазнини, ядрени киселини, ДНК наклонена черта РНК и протеини белтъчини. Въпреки че на клетките са необходими и четирите вида молекули, протеините са най-важни за живите организми. В повечето случаи нашите клетки представляват постройка от протеинови тухли. Ето защо бихме могли да гледаме на съставените ни от трилиони клетки тела като на протеинови машини, въпреки че, както знаете, аз мятам, че хората са нещо повече от машини. Звучи просто, но не е. Като начало, необходими са над 100 000 различни видове протеини, за да функционират телата ни. Да разгледаме по-отблизо как са устроени тези над 100 000 протеина. Всеки протеин е линейна нишка от скачани молекули аминокиселини, подобно на детско герданче от кръгли маниста, като това на снимката. Всяко манисто представлява една от 20 молекули аминокиселини, използвани от клетките. Въпреки, че сравнението с маниста ми допада, защото всеки е виждал такива, то не е съвсем точно защото всяка аминокиселина леко се различава от останалите. Така че, за да съм напълно точен, трябва да си представите герданче от различни по размер маниста. И за да съм още поточен, трябва да имате предвид, че герданчето от аминокиселини, което оформя гръбнака на протеина в клетките, е далеч по гъвкаво от манистеното герданче, което то се къса много лесно, ако го огъвате прекалено. Структурата и поведението на скачаните аминокиселини в протеиновите стълбчета повече приличат на тези на гръбнак на змия, както е показано на следващата снимка символ за авторско право у и Къби наклонена черта Корбис. Змийският гръбнак, съставен от огромен брой компоненти прешлени, дава възможност на змията да се извива в най-разнообразни форми тя може и да се изпъне като пръчка и да се свие на кълбо. Гъвкавите връзки пептидни връзки между аминокиселините в протеиновата нишка дават възможност на всеки протеин да приема множество форми. Чрез въртенето и огъването на своите аминокиселинни, прешлени протеиновите молекули наподобяват на нанозмии заради умението си да се гърчат и вият. Има два главни фактора, които определят контура на протеиновата нишка и следователно неговата форма. Единият е физическият модел. Който се определя според последователността на различно оформените аминокиселини, съставящи герданоподобния гръбнак. За разлика от еднаквите маниста, всяка от 20 аминокиселини в протеиновата нишка има уникална форма устройство. Обърнете внимание на разликите между гръбнак, направен от маниста с идентична форма, изглубеният от различни по големина тръбички, изобразени на горната снимка. Вторият фактор засяга взаимодействието между електромагнитните заряди на свързаните аминокиселини. Повечето от тях имат или положителен, или отрицателен заряд, заради което действат като магнити. Еднаквите заряди карат молекулите да се отблъскват, а противоположните да се привличат. Както е показано на следващата снимка, гъвкавият гръбнак на протеина спонтанно приема предпочитаната форма, когато аминокиселините се въртят и огъват връзките помежду си, за да балансират силите, генерирани от техните положителни и отрицателни заряди. Протеиновите гръбначета, показани в АИВА, имат абсолютно еднаква последователност на аминокиселините с глобките на тръбите, но имат напълно различна конфигурация. Вариациите във формата на Гръбнака са в резултат на различни ротации при свързването между съседните тръбички. Както при връзките между тръбите, различно оформените аминокиселини в протеина също се въртят около с си, пептидните връзки, и по този начин позволяват на гръбнака да се извива като змия. Протеините сменят формата си, въпреки че като цяло предпочитат две или три определени конфигурации. Но коя от тях, а или в, ще предпочете нашият хипотетичен протеин? Отговорът е свързан с факта, че двете крайни аминокиселини, тръби, имат сектори с негативен заряд. Тъй като еднаквите заряди се отблъскват, колкото по-далеч са едни от други, толкова по-стабилна ще е конфигурацията. Конфигурация ще бъде предпочетена, защото негативните заряди са по-далеч един от друг, отколкото в В. Гръбнакът на някои протеинови молекули е толкова дълъг, че те се нуждаят от подкрепата на специални протеини – помощници, тези от първа глава, за да помагат при процеса на прегъване. Неправилно оганатите протеини, също като хората с гръбначни дефекти, не могат да функционират оптимално. Такива протеини с отклонения се маркират от клетката като подлежащи на унищожение, а минокиселините в техния гръбнак се демонтират и се рециклират при синтеза на нови протеини. Как протеините създават живот? Живите организми се различават от неодушевените предмети по това, че се движат. Те са одушевени. Енергията, която ги задвижва, е впрегната да свърши работата, която извършват живото системи, като дихателна, храносмилателна и двигателна. За да схване естеството на живота, човек първо трябва да проумее как се задвижват протеиновите машини. Финалната форма или конфигурация, техническият термин, използван от биолозите, на протеиновата молекула се получава в резултат на балансирането между електромагнитните заряди. Обаче, ако положителните и отрицателните заряди в протеина се променят, гръбнакът драстично ще се извие и ще се нагласи, за да се балансират отново. Разпределението на електромагнитния заряд в протеина може селективно да се променя посредством голям брой процеси, включително и свързването на други молекули или химични групи като хормони, например, отстраняване на ензими или прибавяне на заредени иони, или интерференция на. Електромагнитни полета като тези, които излъчват мобилните телефони е сунд 1989. Фигура показва идеалната конфигурация на един хипотетичен протеинов гръбнак. Отблъскащите се сили между две отрицателно заредени крайни аминокиселини. Стрелките карат гръбнака да се разтегне толкова, че отрицателните аминокиселини да се отдалечат максимално една от друга. Фигура показва близък план на крайна аминокиселина. Даден сигнал. В този случай молекула с силен положителен електрически заряд, бялата сфера, бива привлечен и се свързва с отрицателната страна на крайната аминокиселина в протеина. В този конкретен сценарий сигналът има повече положителен заряд от отрицателния заряд на аминокиселината. След като сигналът се съедини с протеина, вече има излишен положителен заряд в този край на гръбнака. Понеже положителният и отрицателният заряд се привличат, Аминокиселините в гръбнака ще започнат да се въртят около връзките си, така че положителните и отрицателните крайни аминокиселини ще се доближат една до друга. Фигура показва как протеинът се трансформира от конфигурация, а в конфигурация В. Тази промяна поражда движение, което е впрегнато в работа, за да подсигури такива функции като храносмилане, дишане и съкръщение на мускулите. След като сигналът се отдели, Протеинът се връща в предпочитаната от него разгъната конфигурация. Ето как породените от протеина движения създават живот. Променящите формата си протеини са пример за дори още повпечатляващо постижение на инженерния ум, защото техните прецизни, триизмерни форми им дават и възможността да се свързват с други протеини. Когато един протеин се срещна с молекула, която го допълва физически и енергийно, Двамата се свързват като направени от човека зъбчети колела като да речем, в ръчната мелничка или в стар часовников механизъм. Разгледайте внимателно следващите две снимки. На първата има пет протеина с уникална форма, примери за молекулярните зъбчети колела в клетките. Тези органични зъбчети колела имат по-нежни зъбци от изработените от човешка ръка, но можете да видите че тяхната прецизна триизмерна форма им дава възможност безопасно да се съединяват с други допълващи ги протеини. Протеинова менажерия На горната снимка са изобразени пет различни примера за протеинова молекула. Всеки протеин притежава прецизна триизмерна конфигурация, която е една и съща във всяко свое копие във всяка една клетка. А ензим, чрез който се освояват водородните атоми, в изплетено влакно от колагенов протеин, с-канал, протеин на мембраната с куха в ръвцентъра, Д-протеинов компонент с e, капсула в която може да се настани вирус, е ДНК синтезиращ ензим с прикрепена към него спираловидна молекула на ДНК. За следващите снимки съм избрал механичен часовник, за да иллюстрирам дейността на клетката. На първата снимка има метален механизъм, на който се виждат зъбчетите колела, пружинките, скъпоценните камъни и надписа с модела на часовника. Когато колелоа се завърти, то задвижва колелов. Когато се задвижи В, то активира и си тъна. На следващата снимка наслагвам върху направения от човека механизъм органични протеини с облени зъбци, увеличени милиони пъти, за да се уразмерят според часовника, за да може да се види, че протеините приличат на часовников механизъм. Гледайки тази метално-протеинова машина, човек може да си представи как протеина се завърта и задвижва протеинва, което от своя страна активира и протеинс. След като си представите това, погледнете третата снимка, на която изработените от човека части липсват. И ето! Имаме протеинова машина, едно от хилядите подобни протеинови образования, които заедно населяват клетката. Протеините в цитоплазмата които си съдействат в образуването на определени физиологични функции, се групират в конкретни формации, познати като пътеки. Тези формации се определят от функциите като респираторни пътеки, храносмилателни пътеки, пътеки за съкръщаване на мускулите и ужасния цикъл на Крепс, проклятието на много студенти, които трябва да не изостят всеки един от протеиновите му компоненти и сложни химични реакции. Можете ли да си представите колко са били развълнувани клетъчните биолози, когато са установили как работят механизмите от протеинови формации, клетките използват тяхното движение, за да задействат определени метаболитни и поведенчески функции. Постоянните, изменящи формата на протеините движения, които могат да се повтарят хиляди пъти секунда, са движенията, които създават живот. Върховенството на ДНК Ще забележите, че в предишния раздел изобщо не споменах ДНК. Така е, защото отговорни за изменението на електромагнитния заряд на протеините са техните движения, а не ДНК. По какъв начин сме стигнали до широко разпространената и често експлуатирана идея, че гените контролират биологията. Е, и произход на видовете Дарвин твърди, че наследствените фактори се предават от поколение на поколение, контролирайки характерните потомствени белези. Влиянието на Дарвин било толкова голямо. Че учените сляпо се втурнали да търсят този наследствен материал, който според тях управлявал живота. През 1910 г. задълбочени микроскопски анализи разкриват, че наследствената информация, която се предава от поколение на поколение, се съдържа в хромозомите нишковидни структури, които се наблюдават в клетката точно преди да настъпи делението и кратко на дъщерни клетки. Хромозомите се обединяват в най-големия органел на новата клетка ядрото. Когато учените успяват да изолират ядрото, те изследват подробно хромозомите и откриват, че наследствените елементи се съдържат основно само в два вида молекули – протеин и ДНК. По някакъв начин протеиновият механизъм на живота е вплетен в структурата и функцията на тези хромозомни молекули. Познанията върху функциите на хромозомите се задълбочават през 1944 година, когато учените установяват че наследствената информация всъщност се намира в ДНК Avery и Итиал 1944. Ледерберг 1994. Това било доказано чрез елегантни експерименти. Учените изолират чиста ДНК от един вид бактерии, да го наречем ВИТА, и я добавят към клетъчни култури, съдържащи само бактерии ВИТВ. След кратък период от време бактериите от вид започват да проявяват такива наследствени белези, каквито преди това са имали само бактериите от видта. След като се установява, че за предаването на характерни белези е необходима само ДНК и нищо друго, молекулата на ДНК се превръща в научна суперзвезда. Остава само Уотсън и Крик да разгадеят структурата и функцията на тази страхотна молекула. ДНК молекулите са издължени и нишковидни. Съставени са от четири азотни химикала, наречени бази – аденин, тимин, цитозин и гуанин, или А, Т, Откритието на Уотсън и Крик за структурата на ДНК доказва факта, че последователността на базите А, Т, Сиди в ДНК определя реда на аминокиселините по протежението на протеиновия гръбнак – Уотса и Крик 1953. Тези дълги нишки на ДНК-молекулите могат да се разделят на отделни гени, сегменти, които представляват схемата за изграждането на определени протеини. Кодът за възпроизводството на протеиновия механизъм в клетката е разгадан. Освен това, Уотсън и Крик обясняват защо ДНК е съвършената молекула на наследствеността. Всяка нишка ДНК обикновено е овита около втора такава, като от това се получава хлабаво преплитане между двете конфигурация, позната като двойна спирала. Гениалното в тази система е това, че последователностите от ДНК бази в двете нишки са огледални образи. Когато двете нишки се разплетат, всяка една съдържа информацията, необходима и кратко да направи точно свое копие. Така, че посредством процеса на отделяне на нишките на двойната спирала ДНК молекулите се самовъзпроизвеждат. Това наблюдение води до заключението, че ДНК Контролира собственото си възпроизводство Сама си е шеф Предположението, че ДНК контролира собственото си възпроизводство и служи като схема, според която се конструират протеините, отвежда Франсис Крик до създаването на главната догма в биологията, убеждението, че всичко се управлява от ДНК Модерната биология се основава толкова сляпо на тази догма сякаш изсечена в камък и еквивалент на десетте Божи заповеди в науката. На нейния постулът Върховенство на ДНК се основава всеки научен труд. Според догматичната схема на възникването на живота, ДНК стои величествено на върха, следвана от рънъка. РНК е краткотрайно идентично копие на ДНК и като такова представлява физически шаблон, в който закодирана последователността на аминокиселините, които съставляват протеиновия гръбнак. Диаграмата, изобразяваща върховенството на ДНК, показва логиката на ерата на генетичния детерминизъм. Тъй като белезите на един жив организъм се определят от същността на неговите протеини, а тя е закодирана в ДНК, следователно ДНК е първопричината или основният фактор, определящ белезите на един организъм. Проектът Човешки геном след като ДНК придобива звезден статут, остава трудната задача да се състави каталог на всички генетични звезди на човешкия небосвод. Слага се началото на проекта Човешки геном глобален научен труд, който започва през 1980 година, за да се създаде каталог на всички възможни човешки гени. От начало проектът има огромни амбиции. Според общоприетите схващания, човешкото тяло има нужда от по един ген, който да достави модела за всеки от над 100 000 протеина, от които са съставени телата ни. Добавете към това и поне 20 000 регулиращи гени, които дирижират действията на гените, закодиращи информацията в протеините. Учените излизат с заключението, че човешкият геном се състои от най-малко 120 000 гени, разположени в 23 двойки човешки хромозоми. Но това не е всичко. Вселената си прави шега. Една от онези, които периодично подлъгват учените да вярват, че са разкрили тайните и кратко. Забележете какво въздействие оказва откритието на Николай Коперник, публикувано през 1543 година, че земята не е център на селената, както твърдят учените олузи по онова време. Фактът, че всъщност земята е тази, която обикаля около Слънцето, и че самото то също не е център на Вселената, подкопава ученията на църквата. Разбиващото установените модели открития на Коперник дава начало на модерна научна революция, като поставя под съмнение приеманите за «безпогрешни схващания на църквата». В крайна сметка в западната цивилизация науката измества църквата като източник на познание за тайните на Вселената. Гените инженери преживяват нещо като шок, когато. Противно на техните очаквания за над 120 000 те откриват, че целият човешки геном се състои от приблизително 25 000 гени, Пенеси 2003 и 2003B, PIRSA 2003, GUDMAN 2003. Над 80% от очакваната и смятана за необходима ДНК не съществува. Липсващите гени се оказват доста по-голям проблем от липсващите 18 минути от записите на Никсън. Концепцията – един ген, един протеин стои в основата на генетичния детерминизъм. Сега, след като проектът «Човешки геном обори тази концепция», настоящите теории за това как действат механизмите на живота, трябва да бъдат захвърлени на буклука. Вече не можем да вярваме, че гениите инженери с относителна лекота могат да разрешат всички дилеми на нашата физиология. Просто няма достатъчно гени, върху които да се прехвърли отговорността за сложността на човешкия живот и заболявания. Основната догма Догмата, известна още под името върховенството на ДНК, определя поток от информация в живия организъм. Както сочат стрелките, този поток е само в една посока – от ДНК към рънъка и накрая към протеина. ДНК представлява дългосрочната памет на клетката, предавана от поколение на поколение. Рънъка, нестабилно копие на молекулата на ДНК, е активната памет, използвана като физически шаблон при синтезирането на протеини. Протеините са строителният материал, изграждащ молекулите, който определя структурата и поведението на клетката. ДНК се възприема като източник, който решава какъв да е типът протеини в клетката, следователно върховенството на ДНК буквално означава първопричина. Може да ви звуча като Chicken Little, който крещи, че генетичното небе пада. Но не сте длъжни да вярвате на мен. Chicken Big твърди същото. В коментар си по повод изненадващите резултати от проекта, човешки геном един от най-влиятелните молекулярни биолози и лауреат на Нобелова награда Дейвид Балтимор засяга въпроса за сложното устройство на човешкото тяло, Балтамор 2001, въпреки че човешкият геном се състои от голям брой гени, които не могат да бъдат разгадани от нашите компютри. Е напълно ясно, че неоспоримото ни превъзходство над червиите и растенията не се дължи само на това, че хората носят повече гени. Пред нас остава предизвикателството да разберем каква е причината за сложното ни устройство, огромното разнообразие в. Поведението ни, умението да действаме съзнателно, забележителната физическа координация, прецизно настроените изменения в реакциите спрямо различни външни влияния, способността да се учим, да запомняме. Има ли нужда да продължавам? Както твърди Балтимор, резултатите от проекта. Човешки геном налага да се търси и на други места какво контролира живота. Пред нас остава предизвикателството да разберем каква е причината за сложното ни устройство. Небето наистина се сгромолясва. Освен това, тези резултати ни принуждават да приемем генетичната си връзка с други организми, населяващи биосферата. Не можем повече да използваме гените като обяснение за върховенството на човека в еволюционната стълбица. Изглежда, че няма голяма разлика в общия брой гени, открити в човека и тези в простите организми. Да разгледаме три от най-обстойно проучваните от генните инженери животински модели – нематодът или кръглият червей, познат още като Сенорчеп Делеселагенс, плодовата мушица и лабораторната мишка. Примитивният кръгъл червей служи като идеален модел за изучаване на ролята на гените в развитието и поведението. Този бързо и размножаващ се организъм има конкретно устройство на тялото, което винаги е изградено от 969 клетки и просто устроен мозък от около 302 клетки. Независимо от това, той има неповторим набор от поведенчески модели и, което е най-важното, се поддава на генетични експерименти. Геномът на Кръглия червей се състои от близо 24 000 гена. Бълекстър 2003. Човешкото тяло което е изградено от над 50 трилиона клетки, има само с едно 500 гена повече от скромния безгръбначен, изграден само от 1000 клетки микроскопичен червей. Плодовата мушица, друг предпочитан обект за изследвания, има 15 000 гена – Белекстер 2003, Селникер и Итиал 2002. Така че доста посложно устроената мушица има с 9 000 гена по-малко от примитивния кръгъл червей. А що се отнася до мишките, може би не трябва да ги гледаме толкова от високо. Резултатите от паралелния геномен проект показват, че хората и гризачите имат почти еднакъв брой гени. Молекулярна биология за начинаещи Ако погледнем назад, учените трябва да са знаели, че гените не биха могли да контролират живота ни. По дефиниция мозъкът е органът, отговорен за управлението и координирането на физиологията и Поведението на един организъм. Но наистина ли ядрото е мозъкът на една клетка? Ако предположението ни, че той съдържащата се в него ДНК са мозъкът на клетката, е вярно, то предстраняването на ядрото би трябвало веднага да настъпи нейната смърт. А сега за големия експеримент. Маестро, туш, моля. Ученият думъква горката клетка до работното поле на микроскопа и я закрепва към него. Използвайки микроманипулатор, той позиционира подобната на игла микропипета над клетката. С ляпо доверие в манипулатора, нашият изследовател прониква с пипетата дълбоко във вътрешността на цитоплазмата. След леко всмукване ядрото се изтегля в пипетата и тя се изважда от клетката. Под погълналата ядрото пипета лежи принесената в жертва клетка с отстранен мозък. я почакайте! Тя още се движи. Господи, клетката е още жива. Раната се е задворила и като пациент, претърпял операция, клетката започва бавно да се съвзема. Скоро тя отново е на крака, добре де, на псевдоподи, опитвайки се да се измъкна от работното поле на микроскопа с надеждата никога повече да не среща лекар. След отстраняването на ядрото много клетки могат да оцелеят два или повече месеца, без гени. Жизнеспособните клетки с премахнатия дране лежат като части от ситоплазмата с мозъчна смърт, закачени на живото поддържащи системи. Тези клетки активно приемат и обработват храна, извършват координирани действия с физиологичните си системи – дишане, храносмилане, отделяне, движение и дъра, запазват възможността си да комуникират с останалите клетки и са способни да реагират адекватно на външни стимули. Не – че отстраняването на ядрото има и странични ефекти. Без своите гени клетките са неспособни да се делят, не могат да репродуцират никаква част от протеините, които се губят при естественото износване на цитоплазмата. Невъзможността да се заместят дефектиралите цитоплазмени протеини допринася и за механичните дисфункции, които в крайна сметка водят до смърта на клетката. Този експеримент е проведен, за да провери тезата, че ядрото е мозъкът на клетката. Ако клетката беше умряла непосредствено след отстраняването на ядрото и кратко, изследванията щяха най-малкото да подкрепят това схващане. Само, че резултатите са недвусмислени, клетките с отстранени ядра продължават да имат сложно, координирано, поддържащо живота им поведение, което означава, че мозъкът е все още непокътнат и функционира. Фактът, че такива клетки запазват биологичните си функции въпреки липсата на гени, е без ни най-малко съмнение едно ново откритие. Преди повече от 100 години класическите ембриолози редовно премахвали ядрата на делящи се яйцеклетки и показвали, че една единствена лишена от ядро яйцеклетка може да се развива до степен на баластула етап от развитието на ембриона, в който той се състои от 40 или повече клетки. Днес клетки с отстранения се използват в индустрията като Хранителни слоеве в клетъчни култури, предназначени за създаването на ваксини срещу вируси. Ако ядрото и съдържащите се в него гени не са мозъкът на клетката, тогава какъв точно е приносът на ДНК за нейния живот? Клетките без ядра умират не защото са останали без мозък, а защото са загубили репродуктивните си способности. Ако не могат да възпроизвеждат своите части, тези клетки не могат нито да заменят дефектните протеинови тухлички, нито да се възпроизвеждат. Излиза, че ядрото не е мозъкът на клетката, а нейният полов орган. Объркването на половите органи с мозък е разбираемо, защото науката винаги е била, а и все още е, мъжка работа. Мъжете често са обвинявани, че мислят с си, за не е чак такава изненада, че науката непреднамерено е объркала ядрото с мозъка на клетката. Епигенетиката, новата наука, която прехвърля отговорността за живота ни в собствените ни ръце. Онези, които поддържат теорията, че гените определят съдбата ни, очевидно не взимат предвид 100-годишната наука за клетките с отстранения дра, но не могат да игнорират новите проучвания, които подкопават тяхното опование в генетичния детерминизъм. Докато проектът «Човешки геном» беше на първите страници на вестниците, група учени разработваха нова, революционна област в биологията Наречена епигенетика. Науката епигенетика, което буквално означава контрол над генетиката, промени и с основи разбиранията ни за това, кое контролира живота, през 2004, Силвермен 2004. През последното десетилетие проучванията на епигенетиката показват, че формулата на ДНК, която се предава чрез гените, не е твърда и неизменна порождение. Гените не определят съдбата. Влиянието на околната среда, включително храната, стреса и емоциите, могат да модифицират гените, без да изменят основната им формула. Тези модификации, открити от епигенетиката, могат да се предават на бъдещите поколения също толкова сигурно, колкото формулите на ДНК посредством двойната си спирала Rake Walter 2001, и 2001. Без съмнение, разкритията на епигенетиката се появяват след откритията на генетиката. От края на 40 те години на 20 век биолозите изолират ДНК от клетъчното ядро, за да изучават генетичните механизми. Този процес представлява извличане на ядрото от клетката, разкъсване на защитната му мембрана и отстраняване на хромозумата, едната половина на която е съставена от ДНК, а другата – от регулиращи протеини. В своето усърдие да опознаят ДНК, повечето учени пренебрегват протеините, което значи, че заедно с сухото изгаря и мокрото. Епигенетиците обаче отделят мокрите дървета от сухите, като изучават протеините в хромозомата и установяват, че те играят непомаловажна роля за наследствеността от ДНК. В хромозомата ДНК оформя сърцевината, а протеините обгръщат ДНК като ръкав. Когато гените бъдат покрити, информацията в тях не може да бъде разчетена. Представете си голата си ръка като верига ДНК, съдържаща гена на сините очи. ядрото веригата ДНК е обвита със свързани помежду си регулиращи протеини, които покриват вашия ген за сини очи като ръка в нариза, като по този начин той не може да бъде разчетен. Върховенство на средата Новата наука установява, че информацията, която контролира биологичните процеси, Започва с външни сигнали, които на своя ред управляват свързването на регулиращите протеини с ДНК. Регулиращите протеини контролират активността на гените. ДНК, рънъка и протеиновите функции са същите, описани в диаграмата за върховенство на ДНК. Забележка – потокът от информация вече не е еднопосочен. През 60-те години на 20-ти в Хауарт-Темин поставя под съмнение главната догма с експериментите си, които доказват, че рънъка би могла да се обърне срещу очакваната посока на потока от информация и да промени ДНК. Отначало приеман с насмешка заради своята Ерес. по-късно Темин спечелва Нобелова награда за това, че описва обратната транскриптаза «молекулярен механизъм», по който рънъка пренаписва генетичния код. Днес обратната транскриптаза има печална слава, защото се използва в рънъка на вируса на спин, за да превземе ДНК на инфектираните клетки. Освен това в наши дни е известно, че измененията в молекулата на ДНК, като например добавяне или отнемане на метилови химични групи, влияе върху свързването на регулиращите протеини. Освен това, протеините трябва да имат способността да обръщат потока на информацията, тъй като протеиновите антитела в имунните клетки са замесени в промяната на ДНК в клетките, в които се синтезират. Стрелките обозначаващи потока на информацията, не са с еднакъв размер. Има строги ограничения в обратния поток от информация, предназначени да предотвратят радикални промени в генома на клетката. Как да съблечете този ръкав? Нужен ви е външен сигнал, който да потикне протеина, ръкав да промени формата си, т.е. да се отдели от двойната спирала на ДНК, давайки възможност генът да бъде разчетен. След като ДНК бъде отвита, Клетката прави копия на разкрилия се ген, в резултат на това дейността му бива контролиран. От наличието или липсата на тези събличащи протеини, които от своя страна биват контролирани от външни сигнали. Епигенетичният контрол е всъщност това, как сигналите от обкръжаващата среда ръководят дейността на гените. Вече е ясно, че диаграмата за върховенството на ДНК е очевелица. Ревизираната схема на информационния поток трябва да се нарича върховенството на обкръжаващата среда. Новият и посложен поток от информация в биологията започва с външен сигнал, който се превръща в регулиращ протеин и чак след това в ДНК, РНК и крайния продукт – протеин. Епигенетиката разкрива също и, че има два механизма, посредством които организмите предават наследствената си информация. Тези механизми позволяват на учените да разберат какъв е приносът на природата, гените и на средата, епигенетичните механизми в поведението на човека. Ако се концентрираме само върху формулите, както са използвали учените в продължение на десетилетия, ще отхвърлим напълно влиянието на обкръжаващата среда Денис 2003 сетикевът Енди Литъл 2003. Нека направим едно сравнение, което, да се надяваме, ще изясни връзката между епигенетичните и генетичните механизми. Достатъчно възрастни ли сте, за да помните времето, когато телевизията спираше да предава в полунощ? След като приключеше редовната програма, на екрана излизаше пробен сигнал. Повечето заставки на пробния сигнал изглеждаха като мишена за игра на стрелички, подобна на изображението на следващата страница. Мислете за изображението на екрана като за модела, закодиран в даден ген, да речем в този закафяви очи. Копчетата на телевизора настроиват пробната заставка, като ви позволяват да включвате и изключвате и да променяте много характеристики на образа, включително цвета, нюансите, контраста, яркоста, както и да изравнявате по хоризонтала и вертикала. С на копчетата вие можете да промените вида на заставката на екрана като в същото време не променят излъчвания оригинал. Именно такава е ролята на регулиращите протеини. Изследванията върху синтеза на протеините разкриват факта, че епигенетичните копчета могат да създадат над 2000 различни протеина от една и съща генетична формула, Брей-2003, Шмакър и Екип-2000. В това сравнение заставката на пробния сигнал на екрана. Представлява моделът на протеиновия Гръбнак, Закодиран в един ген въпреки, че копчетата на телевизора могат да променят външния вид на модела, ФИСА, те не могат да променят оригиналния излъчван образ, т.е. гена. Епигенетичният контрол модифицира начините за разчитане на гена, без да променя кода на ДНК. Житейският опит на родителите оформя генетичните белези на децата. Знаем, че описаната по-горе настройка, повлияна от външни фактори, може да бъде предавана от поколение на поколение. Според едно революционно изследване, проведено в университета, джуки публикувано на 1 август 2003 г. в Бройна – Молекулярна и клетъчна биология. Обогата на среда може дори да причини генетични мутации на лабораторните мишки – and Dirtle 2003. В проучването учените наблюдават ефекта от хранителните добавки върху бременни мишки агути с дефектен ген мишките агути имат жълта козина и са изключително дебели което ги прави предразположени към сърдечно-седови заболявания, диабет и рак. Сестрите агути Генетично идентични мишки агути на една година, добавеният в организма на майката Еметил, променят цвета на козината при поколението и кратко от жълт на кафяв и намалява склонността към затластяване, диабет и рак. Снимката е използвана със съгласието на Джертъл и Утърленд. При този експеримент група от жълти тласти бременни агути получава добавки, Богати на метиловата група, каквито се продават в магазините за здравословни храни – фолиева киселина, витаминв, беетайн и холин. Избрани са метилови добавки, защото множество проучвания показват, че химичните елементи от групата на метила са свързани с епигенетичните модификации. Когато метиловите групи се съединят с ДНК на един ген, се променят характеристиките на свързването на регулиращите протеини в хромозомата. Ако протеините се свържат прекалено стегнато с гена, протеиновият ръкав не може да бъде свален и генът не може да бъде разчетен. Еметилизацията на ДНК може да прекрати или да модифицира активността на гена. Този път заглавията «Диета побеждава гените бяха точни». Мишките, които получиха богатите на еметил добавки, родиха нормални, слаби, кафяви мишки, въпреки че поколението им имаше същия ген на готи като тях самите. Мишките агути, които не получиха такива добавки. Родиха жълти мишлета, които се хранеха много повече от кафявите. В крайна сметка, жълтите мишлета тежаха почти два пъти повече от своите слаби връзници, псевдоагути. Университетската снимка на предишната страница е поразителна. Въпреки, че двете мишки са с еднакви гени, те корено се различават една от друга, едната слаба и кафява, а другата е дебела и жълта. Онова, което не се вижда на снимката, е, че дебелата мишка има диабет, а генетичното и кратко копие е напълно здраво. Други проучвания показват, че епигенетичните механизми са фактор при много болести, включително рак, сърдечно-седови заболявания и диабет. В интерес истината, само 5% от пациентите с рак и сърдечно-седови болести могат да припишат заболяването си на наследствеността Уилит 2002. Медиите направиха голяма сензация от откриването на Биберсейд-1 и Биберсейд-2, гените на рака на гърдата, но пропуснаха да отбележат факта, че 95% от случаите на такъв рак не се дължат на унаследени гени. Злокачествените образования при значителен брой от онкоболните се дължат на епигенетични промени, причинени от околната среда, а не на дефектни гени – Клинг-2003, Джонс-2001, Сеппа-2000, Биен-1997. Епигенетичните доказателства са неоспорими, за това някои смели учени дори започват да боготворят Жан Беатист Дюламарк, толкова презираният еволюционист, който вярвал, че белезите, придобити в резултат на влиянието на околната среда, могат да бъдат предавани на поколенията. Философът Ева Яблунка и биологът Марион Лам пишат в книгата си, издадена през 1995 г. епигенетичната наследственост и еволюцията – измерението на Ламарк. През последните години молекулярната биология показва, че геномът е много по-гъвкъв и откликваш на околната среда, отколкото се смятало преди. Освен това, тя разкрива, че информацията може да бъде предавана на потомството по начини, различни от основната секвенция на ДНК дейбънк энд 1995. Връщаме се отново там, откъдето започнахме тази глава, при околната среда. В собствената ми лабораторна дейност съм виждал неведнъж влиянието, което динамичната среда оказва върху клетките, но едва в края на изследователската си кариера в Стамфорд напълно осъзнах какво означава това. Видях, че ендотелните клетки, които изучавах, клетките, изграждащи стените на. Кръвоносните съдове променят структурата и функцията си в зависимост от средата, в която се намират. Например, когато добавих запалими химикали в таканната култура, клетките бързо се превърнаха в макрофаги, чистачите на имунната система. Другото нещо, което ме развълнува, беше, че клетките се трансформираха дори когато разрушавах тяхната ДНК с гама лъчи. Тези ендотелни клетки бяха функционално обезглавени и въпреки това напълно променяха биологичното си поведение в отговор на запалителните течности, точно както случаите, когато бяха с непокътнати ядра. Тези клетки ясно демонстрираха смислен контрол в отсъствието на своите гени. Липтен 1991. 20 години след като моят наставник Арв Куниксбърг ме бе посъветвал винаги, когато клетките боледуват, първо да проверявам околната среда, най-сетне схванах какво е имал предвид. ДНК не управлява биологичните процеси, а ядрото не е мозъкът на клетката. Също като имен, Клетките се адаптират към мястото, което обитават. С други думи, дължи се на околната среда, глупако. Трета глава – Вълшебната мембрана След като разгледахме апарата за сглобяване на протеини в клетката, развенчахме теорията, че ядрото е мозъкът на операциите, извършвани в нея, и осъзнахме водещата роля, която играе околната среда в клетъчните процеси, вече сме до хубавата част – тази която засяга живота ви и ви показва как да го промените. В настоящата глава ще ви предложа моя претендент за истинския мозък, който ръководи живота на клетката, мембраната. Вярвам, че когато разберете как работи нейната химична и физична структура, ще започнете да я наричате така, както я наричам аз, вълшебната мембрана. Или поне ще оцените факта, че част от думата е омоним на мозък, или както е наричан в лекциите си, вълшебният мозък. Когато обедините познанията си за вълшебната мембрана и за вълнуващия свят на квантовата физика, който ще ви разкрия в следващата глава, ще разберете и в каква грешка са изпаднали таблоидите през 1953 -та година същинската тайна на живота не се крие в прославената двойна спирала. А в елегантните и простички биологични механизми на вълшебната мембрана, посредством които вашето тяло трансформира външните сигнали в поведение. Когато започнах да уча клетъчна биология през 1960 година, идеята, че мембраната е мозъкът на клетката, щеше да предизвика смях. Трябва да призная, че в онези дни мембраната се смяташе за предизвикващ съжаление кандидат за членство в Менса. Тя се смяташе за проста полупропусклива трислойна кожа, която задържа съдържанието на цитоплазмата заедно. Представете си прозрачно домакинско фолио с дубки. Една от причините учените да подценяват мембраната е в това, че тя е много тънка. Мембраните са дебели само 7 милионни от милиметъра. Същност са толкова тънки, че могат да бъдат видени само с електронен микроскоп, който е изобретен след Втората световна война. Така, че до 1950 г. биолозите не можели дори да потвърдят факта, че мембраната съществува. До тогава много от тях смятали, че цитоплазмата на клетката не се разлива, защото има консистенция, подобна на желе. С помощта на микроскопите биолозите разбрали, че всички живи клетки са обвити с мембрани, а всичките имат еднаква основна трислойна структура. Обаче простотата на тази структура прикрива сложната и кратко Клетъчните биолози прозрели невероятните възможности на клетъчната мембрана, изучавайки най-примитивните организми на планетата – прокариотите. Прокариотните организми, към които спадат бактериите и останалите микроби, имат само клетъчна мембрана, която обгръща капчица пихтиеста цитоплазма. Въпреки, че представляват най-примитивната форма на живот. Прокариотите имат своето предназначение. Бактерията не се лута и своя свят като топчева в В нея се извършват същите основни биологични процеси, както и в посложно устроените клетки. Бактерията се храни, храносмила, диша, отделя излишната материя и дори извършва неврологични процеси. Тя може да усети къде има храна и да се добере до нея. По същия начин може да разпознава токсини и хищници и целенасочено да предприема ходове, с които да ги избегне, за да спаси живота си. С други думи, прокариотите показват признаци на интелект. И така, коя структура в прокариотните клетки ги прави интелигентни? Тяхната цитоплазма няма видими органели, като ядро и митохондрии, каквито има в по-еволюиралите елкариотни клетки. Единствената организирана клетъчна структура, която може да се сметне за евентуален мозък на прокариотите, е тяхната клетъчна мембрана. Хляб, масло, маслини и червена чушка. След като стигнах до извода, че мембраните са характерна особеност за всички интелигентни същества, аз концентрирах вниманието си върху изучаването на тяхната структура и функция. Хрумна ми да иллюстрирам основната структура на мембраната с гастрономично лакомство, само се шегувам. Закуската се състои от сандвич с масло. За да бъде поточно сравнението, добавих и маслини. Всъщност, в моя примерен сандвич има два вида маслини, едните спълнеш от червена чушка, а другите – без. Лакомниците да не преглъщат. Когато на лекциите си спрях да давам за пример сандвича, Постоянно присъстващите в аудиторията ме питаха какво е станало с него. Ето един лесен експеримент, с който ще ви покажа как работи мембраната на сандвича. Направете си сандвич с масло, за момента без маслини. Той представлява разрез на клетъчната мембрана. Сега го полейте с оцветена течност. Както показва следващата снимка, цветната течност се просмуква ляба, но спира до маслото. Защото маслената субстанция в средата на сандвича действа като истинска бариера. А сега да направим сандвич с маслини спълнеш и безпълнеш. Когато полеем хляба с цветната течност и разрежем сандвича, виждаме различен резултат. Щом течността стигне до пълнената маслина, тя спира, както когато достигне маслото. Но когато достигне до маслина безпълнеш, кухината в нея. Служи като канал, по който течността свободно се стича до средата на сандвича, след което през хляба достига до чинията. В това сравнение чинията играе ролята на клетъчната цитоплазма. Като прониква през маслената пълнеш, течността преодолява масления слой, за да достигне до другата страна на мембраната на сандвича. Светната течност успешно си проправя път през труднопроходимата дебела бариера на мембраната. За клетката е важно молекулите да имат възможност да пробиват бариерата, защото в моята аналогия с сандвича течността представлява животоспасяваща храна. Ако мембраната се състоеше само от хляб и масло, тя щеше да е подобна на крепост-бариера, която удържа навън какофонията от безброй молекулярни и лъчеви енергийни сигнали, които съставляват околната среда на клетката. Но самата клетка би умряла, ако мембраната беше такава непристъпна крепост защото нямаше да може да получава хранителни вещества. Когато добавите маслените без пълнеж, които позволяват на информацията и храната да достигнат до клетката, мембраната се превръща в уникален животоподдържащ механизъм, който дава възможност на подбрани хранителни вещества да навлизат във вътрешността на клетката, точно както капката цветна течност си проправя път към чинията. В истинската клетъчна биология на слоля масло върху сандвича отговарят фосфолипидите на мембраната които са един от нейните два основни химични компонента. Другият са маслените протеини, за които ще говорим по-нататък. Аз наричам фосфолипидите шизофреници, защото са съставени както от поляризирани, така и от неполяризирани молекули. Този факт може и да не ви звучи като диагноза за шизофрения, но, уверявам ви, е точно така. Всички молекули в нашата селена могат да бъдат разделени в две категории. Поляризирани и неполяризирани, въз основа вида на химичните връзки между атомите, от които са съставени. Връзките между поляризираните молекули имат положителен и на черта или отрицателен заряд и за това са поляризирани. Благодарение на своя заряд те действат като магнити, които привличат или отблъскват други заредени молекули. Поляризирани молекули се съдържат във водата и във веществата, които се разтварят в нея. Неполяризирани молекули има в мазнините и в субстанциите. Които се разтварят в тях, в техните атоми няма положителен или отрицателен заряд. Помните ли поговорката «Не можеш да разтвориш олио във вода»? Нито пък маслените неполяризирани във водните поляризирани молекули. За да визуализираме невъзможността за взаимодействие между тях, да вземем за пример шишето с италиански со за салата, което всеки има в хладилника си. Опитвате се всячески да смесите от с олиото, разклъщайки шишето, но когато го ставите, те се отделят. Това става, защото и молекулите, подобно на хората, предпочитат среда, която им дава устойчивост. За да бъдат стабилни, поляризираните, оцетни, молекули търсят водна поляризирана среда, а неполяризираните, зехтинови, молекули, неполяризирана среда. Фосфолипидните молекули, Сдържащи в себе си участъци и от поляризирани, и от неполяризирани липиди, много трудно се стабилизират. Фосфатната част на молекулата се нуждае от вода, докато липидната не понася водата и се стреми към олиото, за да се стабилизира, като се разтвори в него. Тази електронна микрография показва клетъчната мембрана на повърхността на човешка клетка. Отсветяването, тъмно-светло-тъмно... Но обвивката на клетъчната мембрана се дължи на подредбата на фосфолипидните молекули в нея, в кръга на снимката. Посветлата среда на мембраната, еквивалентът на маслото в нашия сандвич, представлява хидрофобен пояс, образуван от крачката на фосфолипидите. Тъмните пластове над и под централната липидна зона, еквивалент на филиите, представляват хидрофилните фосфатни главички на молекулата. Ако използваме сравнение като това с сандвича, Можем да кажем, че фосфолипидите в мембраната приличат на близалки с допълнителна дръжка, вижте снимката по-горе. Кръглата част от близалката се състои от поляризирано заредени атоми, тя отговаря на хляба в нашия сандвич. Частите на молекулата, приличащи на двете дръжчици на близалката, са без поляризация, те отговарят на маслото. Тъй като намаслената част от мембраната е неполяризирана, тя не позволява на положително или отрицателно заредените атоми или молекули да преминат през нея. В резултат на това, липидната сърцевина служи за електрическа изолация, една чудесна характеристика за мембрана, предназначена да предпазва клетката от набезите на. Най-различни молекули от околната среда. Само, че клетката не би могла да оцелее, ако мембраната приличаше на обикновен сандвич с масло. По-голямата част от храната и кратко се състои от заредени поляризирани молекули, които не биха имали възможността да преминат през здравата неполяризирана липидна бариера, нито пък самата клетка би могла да изхвърля поляризираните си отпадъчни продукти. Интегралните протеини на мембраната Маслените в нашия сандвич представляват една наистина гениална част от мембраната. Тези протеини позволяват на хранителните вещества, отпадъчните материали, както и други форми на информация да преминават през мембраната. Протеиновите маслини не позволяват на разни стари молекули да навлязат в клетката, а само на онези, които са необходими за доброто функциониране на цитоплазмата. В моя сандвич маслените играят ролята на интегралните протеини на мембраната ИПЕМ. Те се закрепят в масления и кратко слой, точно както аз бях сложил маслените в сандвича на снимката. Как и пем се закрекят в маслото? Не забравяйте, че протеините са изградени от линеен гръбнак, съставен от свързани помежду си аминокиселини. Някои от 20 различни аминокиселини са хидрофилни, поляризирани молекули, а други – хидрофобни, неполяризирани молекули. Когато някоя част на протеиновия гръбнак се състои от свързани хидрофобни аминокиселини, този сегмент от протеина търси стабилност в масна среда като липидната сърцевина на мембраната, вижте стрелката подолу. По този начин хидрофобните части на протеина проникват в средния пласт на мембраната. Тъй като някои зони на протеиновия гръбнак са съставени от поляризирани, а други – от неполяризирани аминокиселини, протеиновата нишка се вплита в сандвича с масло. Съществуват много видове пем с най-различни имена но по функционалност те могат да бъдат разделени на две подкатегории – рецепторни и ефекторни протеини. Рецепторните ием са сетивните органи на клетката, еквивалент на нашите очи, уши, нос, вкусови рецептори и дъра. Рецепторните протеини функционират като молекулярни, наноантени, настроени да реагират на определени външни сигнали. Някои рецептори се проточват навътре от повърхността на мембраната, за да проверяват вътрешността на клетката. Други. Рецепторни протеини се проточват навън, за да следят за външни сигнали. Също както всички останали протеини, за които говорихме по-рано, и рецепторните имат пасивна и активна форма и постоянно преминават от едната в другата конфигурация при смяната на електрическия си заряд. Когато рецепторен протеин улови някакъв външен сигнал, следващата от това промяна в неговите електрически заряди кара гръбнака му да променя формата си и протеинът приема активната си конфигурация. Клетките притежават уникално настроен рецепторен протеин за всеки външен сигнал, който трябва да бъде разчетен. Някои рецептори реагират на физически сигнали. Пример за това е рецепторът за естроген, който е специално създаден да допълва формата и разпределението на заряда на естрогенната молекула. Когато в близост до рецептора има естроген, той го прихваща така, както магнит привлича кламери. След като рецепторът и естрогенната молекула направят идеална връзка като ключ-включалка, в електромагнитният заряд на рецептора се променя и протеинът приема активната си конфигурация. По същия начин рецепторите за хистамин допълват формата на хистаминовите молекули, а рецепторите за инсулин – инсулиновите. Антените на рецептора могат също да разчитат вибрациите на енергийните полета, като светлина, звук и радиочестоти. Антените на тези енергийни рецептори вибрират като камертон. Ако някаква енергийна вибрация от околната среда резонира с антената на рецептора, тя ще промени заряда на протеина, карайки рецептора да промени формата си с 1989 Ще разгледаме това по-подробно следващата глава, но тук ми се иска да отбележа, че тъй като рецепторите реагират на енергийните полета, идеята – че само физически фактори могат да повлияят на физиологията, звучи демоде. Биологичните изменения могат да се ръководят не само от физични молекули като пеницилина, но и от невидими сили, включително от мисълта, факт, който дава научно основание за съществуването на безлекарствената енергийна медицина. Рецепторните протеини са забележителни, но без чужда помощ те не могат да влияят върху поведението на клетката. Независимо, че рецепторът прихваща външните сигнали, клетката е тази, която трябва да реагира по подходящ, животоподдържащ начин – И. Тук е мястото, където се включват ефекторните протеини. Взети заедно, рецепторно-ефекторните протеини представляват механизъм за реагиране на външни стимули, който може да бъде сравнен с рефлексите, които лекарите обикновено проверяват по време на преглед. Когато докторът чукне по коляното виздървеното чукче, сензорният нерв улавя сигнала. Този нерв веднага предава информацията на моторен нерв, който кара крака да ритне. Рецепторите на мембраната са еквивалентът на сензорните нерви, а ефекторните протеини съответстват на задвижващите моторни нерви. Заедно комплексът от рецептор и ефектор играе ролята на трансформатор, който превръща сигналите от околната среда в поведение на клетката. Само през последните няколко години учените са установили колко важни в действителност са ИПМ на мембраната. Всъщност те са толкова важни, че изучаването на начина, по който действат, се превърнало в отделна научна област, наречена сигнална трансдукция. Учените, работещи в тази област, са постоянно заети с класифицирането на стотиците сложни пътища на информация, които протичат между улавянето на външните сигнали от мембраната и активирането на протеините, определящи поведението на клетката. Науката сигнална трансдукция поставя мембраната на централно място, точно както епигенетиката подчертава основната роля, която играят хромозомните протеини. Съществуват различни видове ефекторни протеини, тъй като има много работа, която трябва да се свърши, за да функционира нормално една клетка. Транспортните протеини, например, са голямо семейство канални протеини, които пренасят молекули и информация от едната страна на мембранната стена до другата, което ни връща отново към червената чушка в нашия сандвич с масло и маслини. Много канални протеини имат формата на стегнато омота на сфера, подобна на маслените с пълнеж на нашите снимки. Когато електрическият заряд в протеина се промени, протеинът сменя формата си, а при тази промяна се отваря канал, който преминава през сърцевината на протеина. Каналните протеини всъщност представляват две маслини в една, в зависимост от техния електрически заряд. Когато са активирани, структурата им наподобява маслина без пълнеш с отворен шлюз. В състояние на покой формата на протеините прилича на маслина с пълнеш, която остава затворена за света извън клетката. Специално внимание заслужава дейността на един конкретен вид канални протеини на триевокалиевата атафаза. Всяка клетка притежава хиляди такива каналчета, преминаващи през мембраната и кратко. Тяхната обща активност използва почти половината от енергията на тялото всеки ден. Каналът се отваря и затваря толкова често, че прилича на въртящата се врата на универсален магазин в ден на тотална разпродажба. Всеки път, когато каналът се завърта, той пропуска заредени атома на три да излязат извън цитоплазмата, като в същото време позволява на два други калиеви атома с положителен заряд да навлязат от външната среда в цитоплазмата. Калиево натриевата атафаза не само изразходва, но и създава енергия, подобно на батериите, които захранват електронните играчки, или поне докато децата не ги изхабят от игра. Същност натриевата атафаза е далеч по-добра от батериите в играчките защото тя превръща клетката в постоянно празареждаща се биологична батерия. Ето как става този фокус. При всеки оборот на калиевонатриевата натриевата за клетката отделя положителен заряд, по-голям от този, който приема, а във всяка една клетка има хиляди протеини от този вид. Докато те правят стотици завъртания в секунда, вътрешността на клетката се зарежда отрицателно. А. Пространството извън нея – положително. Отрицателният заряд под мембраната се нарича потенциал на мембраната. Разбира се, липидите или намаслената част на мембраната не позволяват на заредените атоми да преминат бариерата, така че вътрешният заряд си остава отрицателен. Положителният заряд отвън и отрицателният вътре превръщат клетката самозареждаща се батерия, чиято енергия служи да захранва биологичните процеси. Друга разновидност на ефекторните протеини. Цитоскелетните протеини регулират формата и подвижността на клетките. Трети вид, наречен ензими, разрушава или синтезира молекули, заради което ензими се продават по магазините за здравословни храни като подпомагащи храносмилането средства. Когато са активирани, всички видове ефекторни протеини, включително каналните, цитоскелетните и ензимите или техните вторични продукти, могат да служат също и като сигнали, които активират гените. Тези ИПМ или техните производни спращат сигнали, които контролират свързването между регулаторните протеини в хромозумата, оформящи ръкава около ДНК. В разрез с традиционните схващания, гените не контролират сами собствената си дейност. Вместо тях ефекторните протеини в мембраната са тези, които реагират на външните сигнали, уловени от рецепторите, които, от своя страна, контролират разкодирането на гените, в резултат на което износените протеини се заменят или се създават нови. Как работи мозъкът? След като разбрах как работят типем, трябваше да заключа, че процесите в клетката се ръководят главно от взаимодействието и кратко с среда, а не от генетичния код. Няма никакво съмнение, че формулите на ДНК, складирани в адрото, са забележителни молекули, които са се образували в течение на 3 милиарда години еволюция. Но колкото изключителни да са, не те контролират процесите в клетката. Следователно гените не могат да програмират предварително живота на дадена клетка или организъм, защото оцеляването на клетката зависи от способността и кратко бързо да се адаптира към динамичната околна среда. Функцията на мембраната да си взаимодейства разумно със средата, за да се определя поведението на клетката, я прави истинският мозък на клетката. Да подложим мембраната на същия мозъчен тест, на който. Подложихме ядрото. Когато унищожите мембраната, клетката умира също както ако ви премахнат мозъка. Дори да оставите мембраната непокътната, унищожаването дори само на рецепторните и краткопротеини, което в лабораторна среда лесно може да се направи с помощта на храносмилателни ензими, води до мозъчна смърт. Клетката изпада в кома, защото спира да получава външни сигнали, които са и кратко необходими, за да действат вътрешните и кратко процеси. Резултатът е същият, ако рецепторните протеини на мембраната не са засегнати, но са обездвижени ефекторните. За да се държат е разумно, клетките се нуждаят от функционираща мембрана с действащи рецепторни, познание и ефекторни действия, протеини. Тези протеинови комплекси са основополагащите единици на клетъчния разум. Формално казано, те могат да се нарекат сектори на възприятието. Определението за възприятие – опознаване на елементите на околната среда чрез физическо усещане. Първата част на дефиницията описва функцията на рецепторните ИПЕМ. Втората – създаването на физическо усещане – обобщава ролята на ефекторните протеини. С изучаването на тези основни елементи на възприятието започнахме едно крайно редукционистко упражнение – свеждането на клетката до съставните и кратко части. В тази връзка е важно да се отбележи, че във всеки един момент в клетъчната мембрана се случват хиляди подобни трансформации. Следователно поведението на една клетка не може да бъде определено с проследяването само на една отделна трансформация. Поведението на клетката може да бъде разбрано само ако се разгледа дейността на всички трансформации, които протичат в конкретен момент. Това е холистичен, нередукционистки подход, който ще доразвия в следващата глава. На клетъчно ниво историята за еволюцията е до голяма степен история за увеличаването на броя на основните, разумни единици, рецепторните и ефекторните протеини в мембраната. Клетките стават все по-интелигентни чрез все по-разумното използване на външната повърхност на мембраната и чрез разширяването на тази повърхност, за да могат все повече ИПЕМ да се съберат в нея. При примитивните прокариотни организми ИПЕМ извършват всички основни физиологични функции, включително храносмилане, дишане и отделяне. Понататък в еволюционния. Процес частите от мембраната, които извършват тези физиологични функции, се преместват от вътрешната страна, формирайки мембранните органели, характерни за еукариотната цитоплазма. По този начин, по-голяма площ от повърхността на мембраната е на разположение за повече интегрални протеини. Освен това, еукариотните клетки са хиляди пъти по-големи от прокариотните, което означава, че площта на мембраната неимоверно се увеличава, т.е. има много повече място за ИПМ. Крайният резултат е повече информация която се превръща в по-големи възможности за оцеляване. Чрез еволюцията повърхността на клетъчната мембрана се увеличава, но това разрастване има физически лимит. Идва момент, в който тънката клетъчна мембрана няма повече сили да удържа огромната цитоплазмена маса. Сещате се какво става, когато пълните балон с вода. Когато балонът не е препълнен, той е достатъчно здрав, за да го подхвърляте. Само, че ако надхвърлите капацитета му, балонът се покалесно, разливайки съдържанието си, също както е неизбежно спукването на мембрана, изпълнена с прекалено голямо количество цитоплазма. Когато клетъчната мембрана достигне своя критичен обем, еволюцията на отделната клетка стига до своя предел. Това е причината през първите 3 милиарда години еволюция самостоятелните клетки да са единствените организми, населяващи планетата. Ситуацията се променя чак когато клетките откриват нов начин да увеличат приеманата информация. За да станат поумни, клетките започват да се объединяват помежду си и да формират многоклетъчни общества, вътре в които да обменят информация, както вече обясних в първа глава. Да преговорим. Функциите, които една клетка трябва да извършва, за да оцелее, са същите, необходими и за една цяла клетъчна общност. Но при групирането си в многоклетъчни организми, клетките започват да се специализират. В многоклетъчните общества съществува разделение на труда. Това е видно при тъканите и органите, които изпълняват специализирани функции. Например, в отделната клетка дишането се извършва от митохондриите. В многоклетъчния организъм еквивалентът на митохондриите са милиардите специализирани клетки, които формират белите дробове. Ето и още един пример – в едноклетъчния организъм движението се. Осъществява чрез взаимодействието между цитоплазмените протеини, наречени актин и миозин. В многоклетъчния организъм общества от специализирани мускулни клетки служат за генериране на движение и всяко от тях съдържа огромни количества актин и миозин. Повтарям вече казаното в първа глава, защото искам да подчертая, че докато в едноклетъчния организъм да черпи информация от околната среда е задължение на мембраната, в човешкото тяло тези функции се изпълняват от специализирана група клетки, която наричаме нервна система. Въпреки че сме изминали дълъг път от едноклетъчните организми, аз вярвам, както вече споменах, че изучаването на отделните клетки е много полезен метод за изследване на комплексните многоклетъчни организми. Дори и най-сложно устроеният човешки орган мозъкът, ще ни разкрие тайните си много полесно, ако знаем колкото може повече за мембраната, неговият клетъчен еквивалент. Тайната на живота Както научихте в тази глава, напоследък учените постигнаха огромен напредък в разгадаването на тайните на простичката на вид мембрана. Но, макар и малко, за функциите на мембраната се знаеше още преди 20 години. В интерес на истината, точно преди 20 години за първи път осъзнах, че вникването в нейните функции може да промени живота ни. Моят момент на просветление наподобяваше динамиката на свръхнаситен химичен раствор. Този вид разтвори, които изглеждат като обикновена вода, са изцяло наситени с разтвореното в тях вещество. Те са толкова наситени, че дори една единствена капка причинява драстична реакция, при която всички разтворени вещества мигновено се свързват помежду си и образуват огромен кристал. През 1985 г. живеех под найем в къща на ароматния карибски остров Гренада и преподавах друго, през Океанско медицинско училище. Беше два часа през нощта, а аз бях буден и преглеждах дългогодишните си записки върху биологията, физиката и мембраната на клетката. В този момент разучавах механиката на мембраната, опитвайки се да вникна в начина и кратко на работа като система за обработване на информация. Точно тогава получих просветление, което изцяло ме промени. Превърна ме не в кристал, а в биолог, концентрирам върху работата на мембраната, който вече няма никакво извинение за объркания си живот. В този ранен утринен час схващанията ми относно структурната организация на мембраната се промениха и с основи. Всичко започна от подобните наблизалки фосфолипидни молекули. Забелязах, че са подредени в мембраната като войници на парад. Строени в идеален ред. По дефиниция структура, чието молекули са подредени в правилен, повтарящ се модел, се нарича кристал. Съществуват два основни вида кристали. Единият, който е най-познат сред хората, са твърдите, но крехки минерали, сред които са диамантите, рубините, дори солта. Другият вид кристали имат по-изменчива структура, въпреки че молекулите в тях поддържат един организиран модел. Течни кристали се срещат в циферблатите на цифровите часовници и в мониторите на лаптопите. За да вникнем по-задълбочено в природата на течния кристал, трябва да се върнем отново към онзи военен парад. Когато маршируващите войници завият за тъгала, те остават под строй, въпреки, че всеки от тях се движи. Те се държат като течен кристал и все пак не загубват кристалната си структура. Фосфолипидните молекули в мембраната имат подобно поведение. Тяхната течна кристална организация позволява на мембраната динамично да променя формата си и в същото време да запазва своята цялост, свойство необходимо на гъвкавата бариера на мембраната. Така че като определение за характера на мембраната написах, мембраната е течен кристал. После се замислих върху факта, че ако мембраната се състоеше единствено от фосфолипиди, тя щеше да е просто сандвич с масло, без маслини. В описания по-горе експеримент цветната течност не можеше да премине през липидния слой. Сандвичът с масло е непроводима материя. Но когато се добавя типем, маслини става ясно, че мембраната все пак пропуска някои неща, а на други не позволява да преминат. Затова това продължих с обяснението, като написах и «Мембраната е полупропусклива». Накрая ми се искаше да включа в описанието и двата най-често срещани вида IPAM. Това са рецепторите и един клас ефектори, наречен канали, тъй като те осигуряват всички необходими на клетката средства да приема хранителните вещества и да изхвърля отпадъчните. Бях път да напиша, че мембраната съдържа рецептори и канали, когато осъзнах, че синоним на рецептор е думата портал «ЗА». Това довърших описанието си с «Мембраната има портали и канали». Облегнах се назад и прегледах моето ново описание на мембраната – «Мембраната е течен кристал-полупроводник с портали и канали». В този момент ме връхлетя мисълта, че скоро бях попадал на същата фраза, въпреки, че не можех да се сетя къде. Едно беше сигурно, не беше в контекста на биологията. Докато седях удобно на стола си, вниманието ми бе привлечено от нещо в другия край на бюрото ми, където стоеше моят нов, макинтош, първият ми компютър. Точно до него лежеше ярко-червена книга, озаглавена «Как работи вашият микропроцесур, так му бях си купил от магазина упростен ръчник за това как работят компютрите». Грабнах книгата и в ОВД и кратко намерих обяснение за това какво представлява комютърният чип, което гласеше. Чипът е кристален полупроводник с портали и канали. През първите една две секунди бях шокиран от факта, че чипът и клетъчната мембрана имат една и съща формална дефиниция. Прекарах още няколко напрегнати секунди, сравнявайки биомембраните с силициевите полупроводници. Когато осъзнах, че съвпадението на техните определения не е просто случайност, за миг загубих ума и дума. Наистина структурата и функционалността на клетъчната мембрана са аналогични, хомологични, с тези на силициевия чип. 12 години по-късно Австралийски научен консорциум, ръководен от Ба Корнел, публикува статия в Сапълт която потвърди хипотезата ми, че клетъчната мембрана е хомолог на компютърния чип Корнел и Итиал 1997. Изследователите отделили парченце клетъчна мембрана и прикрепили късче златно фолио от вътрешната и кратко страна. След това запълнили пространството между златното фолио и обратно прикрепената мембрана със специален електролитен разтвор. Когато рецепторите на мембраната били стимулирани с допълнителен сигнал, каналите се отворили и позволили на електролитния разтвор да премине през нея. Фолиото служило като трансформатор – средство за прихващане на електрическия сигнал, който превръща електрическата активност на канала в дигитален образ на екрана. Това устройство, създадено специално за проучването, показва, че клетъчната мембрана не само прилича на чип, но и функционира като такъв. Корнел и колегите му успешно превърнали биологична клетъчна мембрана в компютърен чип. И какво толкова, ще попитате вие. Фактът, че клетъчната мембрана и комютърният чип са хомолози, означава, че за да вникнем по-добре в дейността на клетъчната мембрана, би било полезно и напълно вреда на нещата да сравним с персоналния си компютър. Първият важен извод, който може да се направи при подобно сравнение е, че и комютрите, и клетките са програмируеми. Второто логично заключение е, че програматорът е извън компютъра наклонена черта клетката. Поведението и генната активност са в динамична зависимост от информацията, идваща от околната среда и сваляща се в клетката. Когато си представих биокомпютъра, осъзнах, че ядрото всъщност представлява диск памет, на който са записани ДНК, кодиращи производството на протеини. Да го наречем твърдия диск на двойната спирала. Вие можете да сложите в персоналния си компютър такъв диск памет, съдържащ голям брой специализирани програми които могат да обработват думи, графики и таблици. След като пренесете тези програми в активната памет, можете да извадите диск от компютъра, без да попречите на действащата в момента програма. Когато махнете твърдия диск на двойната спирала чрез отстраняването на ядрото, дейността на клетъчната машина за протеини не спира, защото информацията, благодарение на. Която се синтезират протеини, вече е прехвърлена в клетката. Клетките с отстранени ядра имат проблем само когато се нуждаят от генетичните програми в извадения твърд диск на двойната спирала, за да заменят устарелите протеини или да синтезират други. Аз съм учил биология, според която ядрото е център на клетката, така както Коперник е учил астрономия, според която Земята е център на вселената. и за това бях разтърсен, когато открих, че съдържащото себе си гените ядро не контролира програмите в клетката. Информацията навлиза в компютъра наклонена черта клетката посредством рецепторите в мембраната, които представляват клетъчната клавиатура. Те задействат ефекторните протеини, които служат като процесор. Ефекторните протеини процесор превръщат външната информация в поведенческия език на биологията. През тези ранни часове на утротуаз осъзнах, че въпреки пропитата с генетичен детерминизъм съвременна биология, Водещите проучвания върху клетките, които продължават да разкриват и най-заболените тайни на вълшебната мембрана, сочат в коренно различна посока. В този повратен за мен момент бях разочарован, че не мога да споделя с никого вълнението си. Бях съвсем сам в провинцията. В къщата ми нямаше телефон. Понеже преподавах в медицинското училище, реших, че в библиотеката със сигурност трябва да има студенти, които подготвят уроците си. Обляков се набързо и се втурнах към училището, за да разкажа на някого, без значение на кого, за вълнуващото си откритие. Влетях в библиотеката, останал бездъх, сподивял поглед и разрушена коса. Бях пълното олицетворение на смахнатия професор. Забелязах един от моите първокурсници и се затичах към него за с възгласа. трябва да чуеш това. Това е велико нещо. Смътно си спомням как той се отдръпна от мен. Почти ужасен от този бълнуващ, луточен, който като обезумел наруши тишината в позаспалата библиотека. На секундата започнах да бълвам новите си прозрения за клетката, използвайки сложния, много многосличков жаргон на клетъчните биолози. Когато приключи с обясненията и млъкнах, очаквах да чуя поздравления или поне едно «Браво», но нищо такова не последва. Сега самият той беше ополил учи. Успя да каже само... Добре ли сте, доктор Липтън? Бях покрусен. Този студент не беше схванал и думичко от това. Което казах. Когато дойдох на себе си, осъзнах, че той студент по медицина първи семестър и няма достатъчно научни познания и лексика, за да схване нещо от несвързаните ми приказки. Все пак бях разочарован. Държах ключа към тайните на живота, а нямаше с кого да споделя. Трябва да призная, че нямах голям успех и с колегите си, които разбираха този сложен научен жаргон. До тук с вълшебната мембрана. С годините постепенно ушлайфах лекцията си за вълшебната мембрана и продължих да прецизирам. така че да бъде разбираема както за първокурсници по медицина, така и за обикновени хора. Освен това продължих да модернизирам чрез най-новите проучвания. По този начин открих по възприемчива публика сред по широк кръг от хора. Също така намерих аудитория, която приема духовните изводи от моя миг на проникновение. Преминаването към биологията, според която мембраната стои в основата на клетката, беше вълнуващо за мен, но не чак толкова, че да се втурна, крещейки към библиотеката. В този момент на карибите аз не само се превърнах в биолог, който поставя мембраната в центъра на своята наука. Но и отучен агностик станах посветен мистик, който вярва, че вечният живот превъзхожда тялото. Ще стигна до духовната част на историята в епилога на тази книга. За сега нека отново да припомня уроките на вълшебната мембрана, според които ние сами контролираме живота си, а не гените, които ни се падат случайно още при зачеването ни. Ние управляваме собствените си биологични процеси точно както в момента управлявам тази текстообработваща програма. Ние притежаваме способността да редактираме информацията, която въвеждаме в нашите биокомютри, също както аз избирам думите, които пиша в момента. Когато разберем как ипем ръководят физичните процеси, ще бъдем господари на собствената си съдба, а не жертви на гените си. Четвърта глава – новата физика – да стъпиш здраво на краката си във въздуха. Като амбициозен студент по биология през 1960 година аз знаех, че за да имам възможността да изкарам магистратура в престижен университет, трябва да посещавам курсове по физика. Колеги ми предложиха основен уводен курс, нещо като физика за начинаещи, който развиваше основните теми, като гравитация, електромагнетизъм, акустика. Скрипци и наклонени плоскости по начин лесно разбираем за студенти от други специалности. Имаше и друг курс, наречен квантова физика, но почти всички мои колеги се пазеха от него като чума. Квантовата физика беше обвита в тайнственост, ние, студентите по биология, бяхме убедени, че това е много, много, много странна наука. Смятахме, че само специализанти по биология, мазохисти и пълни глупаци биха рискували пет кредита за курс, който се основаваше на мотото. Сега се вижда. Сега не. По нова време единствената причина да запиша този курс беше, че той можеше да ми послужи като добра тема за свалки по партита. В дните на Сони и Шер щеше да е много яко да кажеш, ей, сладурче, записах квантова физика. Ти коя зодия си? От друга страна, дори това можеше да не стане, никога не бях виждал квантови физици по купони, същност, никъде не бях срещал такива. Не мисля, че излизаха често. Затова прегледах записките си, претеглих възможностите и поех по лесния път, като избрах физика за начинаещи. Имах намерение да ставам биолог. Не исках бъдещето ми да зависи от някакъв физик с линел, възхваляващ ефимерните бозони и кварки. Аз, както и всеки студент по биология, или обръщах малко внимание, или напълно игнорирах квантовата физика като допълнителна дисциплина в обучението по природни науки. Имайки предвид отношението ни, не чудно, че ние, студентите по биология, не знаехме много за физиката, наука, пълна с уравнения и математически изчисления. Знаех какво е гравитацията, тежките предмети потъват на дъното, а леките остават на повърхността. Знаех нещичко и за светлината. Растителните пигменти, като хлорофила и животинските зрителни пигменти, като родопси на фретината, поглъщат някои от цветовете и са слепи за други. Дори имах малко познание за температурата. Високата температура дезактивира биологичните молекули, като ги кара да се топят, а ниските температури замразяват и консервират молекулите. Преувеличавам, разбира се, но това е, за да подчертая, че биолозите обикновено не разбират много от физика. Липсата ми на познания по квантова физика обяснява, защо дори когато отхвърлих традиционните схващания в биологията и се концентрирах върху мембраната, все още не разбирах напълно значението на тази. Промяна Знаех, че интегралните протеини в мембраната се свързват с сигналите от околната среда, за да захранят клетката. Но тъй като не знаех нищо за квантовата вселена, не можех да оценя истински естеството на тези сигнали, които задвижват биологичните процеси. През 1982 година, повече от 10 години след като се дипломирах, най-сетна наистина осъзнах колко много съм пропуснал, като не записах квантова физика в колежа. Обеден съм, че ако тогава се бях запознал с квантовия свят, щях да се отрека от традиционната биология много по-рано. Но в онзи ден през 1982 година седях на пода на един склад в Бъркли, Калифорния, на 1500 мили от дома, оплаквайки факта, че предпочетов да изоставя научната си кариера и да стана продуцент на рок-концерти, начинание, което се оказа безуспешно. С екипа бяхме в сериозно затруднение, финансите ми свършиха след 6 концерта. В себе си нямах никакви пари в брой, а когато плащах на търговците с кредитната си карта, по терминалните устройства изписваха череп с кости. Преживявахме на кафе и кнедли. Докато преминавахме през петте етапа на скръпта по загиналото ни шоу, които според Елизабет Тюблароса отричане, гняв, пазарене, депресия и накрая приемане кобър с 1997. Само, че в момента, когато приехме фактите, тишината в онази тъмна бетонна гробница, наричана склад, бе нарушена от пронизващ електронен телефонен звън. Въпреки нестихващия дразнещ звук, аз и екипът не обръщахме внимание. Не беше за нас, никой не знаеше къде сме. Най-сет на управителят на склада вдигна телефона и наруши блажената тишина. През неподвижния въздух чух отговора му, да, тук е. В този момент вдигнах поглед, излязох от сцепенението на най-мрачния миг в живота си и видях протегнатата към мен телефонна слушалка. Обаждаха се от медицинското училище на Карибите, където бях работил преди две години. Директорът на училището от два дни се опитвал да проследи неясните мидири ми дири от Уисконсин до Калифорния, за да ме попита дали не бих искал отново да преподавам анатомия. Дали бих искал? Намечката добре е ли и кратко е на свобода в гората? Кога искате да започна? Беше отговорът ми. Той отвърна «Вчера». Казах му, че с удоволствие ще започна работа, но имам нужда от известна сума в аванс. Училището ми преведе пари още същия ден и аз ги разделих с екипа. Си. После отлетях обратно до Мадисън, за да се приготвя за продължителен престой в тропиците. Взех си довиждане с дъщерите си и набързо нахвърлях в куфара дрехите си и някои домакински принадлежности. След помалко, малко 24 часа отново бях на летище, охер в очакване на самолета на авиолинии, паннам за райската градина. Без съмнение се чудите какво общо има провалената ми рок кариера с квантовата физика, е, вече сте наясно с нестандартния ми начин на преподаване. За праволинейно мислещите, официално отново сме на тема квантова физика, която ми помогна да разбера, че учените не могат да разгадеят тайните на вселената, ако продължат да използват единствено линеарно мислене. Да се вслушаш във вътрешния си глас. Докато чаках самолета, изведнъж се сетих че нямам какво да чета по време на петчасовия полет, по време на който ще съм прикован за седалката. Секунди преди да затворят изходите, напуснах опашката и се втурнах през стълпата към книжарницата. Задачата да избера една сред стотиците книги, докато си представям как вратите на самолета се затварят и аз изпускам полета, почти ме парализира. В това мое объркване една книга ми се наби научи: очи, Космическият шифър, Квантовата физика, Езикът на природата от физика Хайнц Рапейджълс, Пагълс, 1982. Набързо прегледах корицата и разбрах, че това е текст, предназначен за обикновения читател. Заради опорито демонстрираната от мен още от колежа непоносимост към квантовата физика, мигновено оставих обратно книгата и започнах да търся нещо по-леко четене. Стрелката на вътрешния ми навлизаше в червената зона и аз грабнах книга провъзгласяваща се за Беселър и изтича в докасата. Но докато касиерката подготвяше книгата за маркиране, аз вдигнах поглед и забелязах още един екземпляр от книгата на пейджълс на рафта зад нея. Докато ме обслужваха и времето ми стичаше, най-накрая превъзмогнах отвращението си към квантовата физика и помолих продавачката да добави към сметката ми и един екземпляр от Космическият шифър. След като се качих на самолета, си взех дъх след скоростното посещение на книжарницата, порешавах малко кръстословици и след това започнах да чета книгата на Пейджелс. Тя веднага ме грабна, въпреки, че постоянно се налагаше да се. Връщам и да препрочитам някои раздели отново и отново. Четоха през целия полет, по време на тричасовия престой в Майами и през оставащите пет часа път до моя райски остров. Бях напълно поразен от тази книга. Преди да излетим от Чикаго, нямах ни най-малка представа, че квантовата физика има нещо общо с биологията, науката за живите организми. Когато самолетът пристигна в рая, бях изпаднал в интелектуален шок. Установих, че квантовата физика е свързана с биологията и че биолозите правят очевидна научна грешка, като пренебрегват нейните закони. В края на крайщата физиката стои в основата на всички науки и въпреки това ние, биолозите се основаваме на устарялата и все пак по-систематизирана Ньютонова версия за това как е устроен светът. Придържаме се към физичния свят на Ньютон и пренабрегваме невидимата квантова вселена на айнщайн, според която материята на практика се състои от енергия и не съществуват абсолютни величини. На атомно ниво материята дори не е неоспорим факт, а съществува само като тенденция. Всички биологични и физични принципи, в които вярвах, бяха разбити на пух и прах. Като се обърна назад си мисля, че би трябвало на нас, биолозите, да ни е ясно, че нютуновата физика, така елегантна и вдъхваща увереност на свръхрационалните учени, не може да разкрие цялата истина за човешкото тяло, а какво остава за Вселената. Медицината продължава да се развива, но живите организми все така не подлежат на определене. Нито едно от откритията в областта на механиката на химичните сигнали Включително хормоните, цитокините, хормоните, които контролират имунната система, факторите на растежа и туморните опресури, не може да обясни паранормалните феномени. Спонтанни подобрения в здравословното състояние, парапсихични феномени, поразителни демонстрации на сила и издръжливост, умението на някои хора да ходят пожарава, без да си изгорят, способността на акупунктурата да облегчава болки, провеждайки през цялото тяло си енергия и много други паранормални явления не могат да бъдат обяснени от нютоновата биология. Разбира се, докато преподавах в различни медицински училища, не обръщах внимание на тези неща. Заедно с колегите ми учехме студентите на пренабрежение към лечебните свойства на акупунктурата, кинезитерапията, масажите, молитвите и тъна. Всъщност стигахме и още по-далеч. Обявявахме тези практики за шарлатански, защото бяхме тесногради и се основавахме единствено на устарялата Нютонова физика. Способите за лечение, които споменах, се базират на убеждението, че енергийните полета влияят върху физиологията и здравето ни. Иллюзорната материя Когато най сетне се сблъсках с квантовата физика, аз разбрах, че с надменното си отношение към енергийните практики ние проявяваме късогледство, подобно на ръководителя на катедрата по физика в Харвард. През 1893 година той, както Гарри Зукав пише в книгата си «Танцуващите учители Ули предупреждава студентите си, че няма нужда от нови доктори по физика, затокиви 1979. Той само надяно твърди, че науката вече установила, че Селената е машина за материя, направена от отделни физични атоми, които изцяло се подчиняват на законите на Ньютоновата механика. Единственото което според него оставало да бъде свършено от физиците, било да прецизират нейните параметри. Само три години след това теорията, че атомът е най-малката частица във Вселената, била. Оборена от откритието, че от своя страна атомът се състои от още подребни, субатомни елементи. Още по-разтърсващо било откритието, че атомите излъчват различни, непознати енергии, като рентгеновите лъчи и радиоактивността. С настъпването на 20 век се появява нова порода физици, чиято мисия е да изследват зависимостта между енергията и структурата на материята. През следващите 10 години физиците отхвърлят законите на ньютоновата материална вселена, защото осъзнават, че космосът не е направен от материя, носеща се в празното пространство, а от енергия. Квантовите физици откриват, че физичните атоми се състоят от вихри от енергия, които постоянно се въртят и вибрират. Всеки атом е като трептящ, въртящ се помпал, който излъчва енергия. Тъй като всеки атом притежава свой специфичен енергиен подпис трептене заедно групите атоми молекулите излъчват свои собствени характерни енергийни модели. Следователно, всяка материална структура в Вселената включително Вие и аз има свой уникален енергиен почерк. Ако имаше теоретична възможност да наблюдаваме под микроскоп състава на един реален атом, какво бихме видели? Представете си вихрушка, преминаваща през пустинята. Сега махнете пясъка и праха от фунията. Това, което става е невидим, подобен на торнадо вихър. Голямо количество миниатюрни, подобни на вихрушки енергийни завихрения, наречени кварки и фотони, заедно изграждат структурата на атома. Погледнат отдалеч, атомът би изглеждал като замъглена сфера. Приближавайки фокуса, образът му ще става все по-замъглен и неясен, а когато съвсем се доближи, той ще изчезне. Няма да можете да видите нищо. В интерес на истината, ако приближите още повече образа, за да разгледате структурата на атома, всичко, което ще видите, ще е празно пространство. Атомът няма физическа структура, кралят е гол. Помните ли моделите на атоми, които сте изучавали в училище, онези, направени от топчета, поставени върху механизми, които се въртят едни около други като телата Слънчевата система? Да съпоставим тази структура с физическата структура на атома, открита от квантовите физици. Не, няма грешка при печата, атомите са направени от невидима енергия, а не от осезаема материя. И така, в нашия свят материалната субстанция. Материята произлиза от прозрачния въздух. Малко е откачено, ако се замислите. Ето сега вие държите в ръцете си физичното тяло на тази книга, но ако трябва да се концентрирате върху нейната материална субстанция с микроскоп, ще видите, че не държите нищо. Оказва се, че ние, студентите в магистрската програма по биология, сме били прави за едно нещо – квантовата вселена е умопомрачителна. Да разгледаме по-подробно същността на квантовата физика. Сега се вижда, сега не. Материята може едновременно да бъде разглеждана и като твърдо тяло, частица, и като нематериално силово поле, вълна. Когато учените изучават физичните им свойства, като маса и тегло, атомите изглеждат и се държат като физична материя. Все пак, когато същите тези атоми биват обяснявани посредством волтови деги и дължина на вълната, те проявяват качествата и свойствата на енергията, вълните, Елис и Итиал, Чапмен и Итиал, 1995, Пул, 1995. Фактът, че материята и енергията са едно и също нещо е точно това, което открива Айнштейн, когато заключва, че е равно Мса. са Иначе казано, уравнението показва, че енергията Е e е равна на материята М-масата умножена по скоростта на светлината на квадрат с. Айнщайн открива, че не живеем в вселена, съставена от различни физични обекти, разделени помежду си от мъртво пространство. Вселената е едно неделимо, динамично цяло, в което енергията и материята са толкова дълбоко свързани, че е невъзможно да бъдат разглеждани като отделни елементи. Това не са странични ефекти. Това са ефекти. Откритието че структурата и поведението на материята биват контролирани от толкова коренно различни механики, би трябвало да даде на биомедицината нови проникновения за здравето и болестите. Въпреки това, дори след разкритията на квантовата физика, биолозите и студентите по медицина продължават да бъдат обучавани да гледат на човешкото тяло като на биомашина, която действа според принципите на Ньютон. В търсене на силите, които контролират механизмите на тялото, Изследователите концентрират вниманието си върху проучването на огромен брой физични сигнали, класифицирани в отделни химични семейства, като споменатите вече хормони, цитокини, фактори на растежа, туморни саупресури, трансмитери и иони. Въпреки това, заради своите ньютонови. Материалистични предубеждения, конвенционалните изследователи напълно игнорират ролята, която играе енергията за здравословното състояние на човека. Освен това, традиционните биолози са редукционисти, които вярват, че механизмите в тялото могат да бъдат разбрани, като клетките се отделят една от друга и си следват техните химични градивни частици. Тези учени смятат, че биохимичните реакции, от които проистича животът, се генерират посредством поточни линии като тези на Хенри Форд. Едно химично вещество предизвиква реакция. Последвана от друга реакция с друг елемент и тъна линейният поток от информация от а към в към с към дикъм е иллюстриран на следващата страница. Според редукционисткия модел, ако се появи грешка системата, която се проявява като болест или дисфункция, източникът на проблема може да се припише на грешка в някой от етапите на химичната поточна линия. Доставяйки на клетката функционален заместител на дефектния елемент, чрез предписване на фармацевтични лекарства например, този елемент може на теория да бъде поправен и да бъде възстановено здравето. Това предположение стимулира фармацевтичната индустрия да продължава с опитите си да произведе вълшебни лекарства и гени по поръчка. Обаче от гледна точка на квантовата физика Вселената е единство от независими енергийни полета, които се преплитат в редица от взаимодействия. Учените биомедици доста се объркват защото не оценяват изключителната сложност на вътрешната комуникация между материята и енергийните полета, които образуват една цялост. Редукционисткото отношение към линейния поток от информация е характерна особеност на Ньютоновата Вселена. За разлика от това потокът от информация в квантовата Вселена е холистичен, съставните части на клетката са вплетени в сложна мрежа от комуникационни вериги, по които предават и приемат информацията, Въже илюстрацията на следващата страница. Може да се появи биологична дисфункция заради прекъсване на комуникацията по който иде от пътищата на информационния поток. За да се регулира химичният състав на тази сложна интерактивна система, е нужно много повече познание, а не само да се поправи един от компонентите на този път чрез приемане на лекарство. Ако промените концентрацията. Нас, например... Това няма да повлияе само върху действието на Ди. Посредством холистичните пътища, промяната в концентрацията нас повлиява дълбоко върху поведението и функциите на А, Фие, а не само на Ди. След като вникнах в природата на сложните взаимодействия между материята и енергията, вече знаех, че редукционисткият линеен ABCD подход дори и малко не се доближава до същността на болестта. Докато квантовите физици намекваха за съществуването на подобна вътрешна връзка между информационните пътеки, едно ново разтърсващо изследване в областта на картографирането на взаимовръзките между протеините в клетката сега доказва съществуването на тези сложни холистични пътища. li 2004, 2003, JANSA-ETL 2003. Илюстрацията на следващата страница показва взаимодействието между някои от протеините в клетка на плодовата мушица. Свързващите линии представляват взаимодействие между два протеина. Очевидно биологичните дисфункции могат да се появят в резултат на проблем в комуникацията във всяка една точка по тези сложни пътища. Когато промените параметрите на един протеин в дадена точка от някоя от сложните пътеки, вие неизбежно променяте и параметрите на останалите протеини в мрежата. Освен това, обърнете внимание на седемте кръга на следващата илюстрация, в които протеините се групират според своите физиологични функции. Забележете, че протеините от една функционална група като тази, свързана с определенето на пол, стрелката, влияят върху протеини със съвсем различна функция като синтеза на рънъка, например хеликазата на рънъка. Учените поддръжници на Ньютон не отдават достатъчно значение на тясната взаимовръзка между мрежите за биологична информация в клетката. Карта на взаимодействията между малка група клетъчни протеини, отцветените и номерирани кръгчета, в клетка на дрозолофила плодова мушица. Повечето протеини са свързани с синтеза и метаболизма на ръна към молекулите. Оградените групи протеини са групирани в съответствие с специфичните функции на пътеките. Свързващите линии показват взаимодействието протеин-протеин. Взаимовръзките между протеините посредством различни пътеки разкриват как намесата в един протеин може да доведе до сериозни, странични ефекти върху останалите свързани. С него пътеки Едни от най-често срещаните, странични ефекти могат да се появят, когато един обикновен протеин се използва за съвсем различна функция. Например, един и същи протеин RBPL, стрелката, се използва при метаболизма на рънъка, както и в пътеките, свързани с определянето на пола. Диаграмата е използвана с разрешението на СЕРФ science 302 1727-1736. Запазени авторски права 2003 АСА. Очертаването на тази мрежа от информационни пътеки стъква опасностите от лекарствата. Сега можем да разберем защо медикаментите са придружени от опътвания, в които са изброени множество странични ефекти от раздразнение до смърт. Когато едно лекарство бъде погълнато, за да се погрижи за неправилно функциониращ протеин, то неизбежно си взаимодейства с поне още един, ако не и с повече други протеини. Осложненията от страничните ефекти са още едно доказателство за повторяемостта в биологичните системи. Едни и същи сигнали или протеинови молекули могат едновременно да бъдат използвани в различни органи и тъкани, където спомагат за напълно различни поведенчески функции. Например, когато едно лекарство е предписано, за да коригира дисфункция на сърдечните сигнални пътища, то се доставя чрез кръвта до цялото тяло. Това сърдечно лекарство може непредомишлено да наруши функцията на нервната система, ако и мозъкът използва част от набелязаните за лечение пътища. Това допълнително въздействие усложнява ефектите от предписаното лекарство, но в същото време е и още един забележителен резултат от еволюцията. Многоклетъчните организми могат да оцеляват с далеч по малко гени, отколкото учените са смятали на времето, защото едни и същи генетически продукти – протеини – се използват за голям брой различни функции. Това е подобно на използването на 26-те букви от английската азбука за съставянето на различните думи в езика. Приследването ми на клетките в кръвоносната система, аз лично усетих повторяемостта в сигналните пътища. В човешкото тяло хистаминът е важен химически сигнал, който слага началото на стресова реакция на клетките. Когато има хистамин в кръвта, която захранва краката и ръцете, сигналът за стрес създава широки пори в стените на кръвоносните съдове. Отварянето на тези дубки в стените на съдовете е първата стъпка към възбуждането на локална възпалителна реакция. Обаче, ако към кръвоносните съдове в мозъка се добави хистамин, същия този сигнал увеличава притока на хранителни вещества към невроните, засилвайки техния растеж и специализирани функции. Стресова ситуация, повишените нива на хранителните вещества, предизвикани от хистамина, позволяват на мозъка да повиши своята активност, за да се справи по-добре с надвисналата опасност. Това е пример как един и същи хистамино сигнал може да предизвика два диаметрално противоположни ефекта в зависимост от мястото, от което се си изпраща сигналът Липтън и Итиал 1991. Една от най-гениалните особености на сложната сигнална система на тялото е нейната специфичност. Ако получите обрив от отровен бръшлен по ръката, безпощадният сърбеж се появява в резултат на освобождаването на хистамин, сигналната молекула която активира възпалителната реакция към алергена в Берешлена. Тъй като не е нужно цялото тяло да ви засърби, хистаминът се освобождава единствено в областта на обрива. По същия начин, когато някой изправен е срещу стресиращо събитие в живота си, освобождаването на хистамин в мозъка засилва притока на кръв към нервната система, подхранвайки неврологичните процеси, необходими за оцеляването. Освобождаването на хистамин в мозъка с цел овладяване на стреса е ограничено и не води до възпалителни реакции в други части на тялото. Също както Националната гвардия, хистаминът се появява само там, където има нужда от него и единствено когато и колкото е необходим. Само, че повечето лекарства на фармацевтичната индустрия не притежават подобна специфичност. Когато вземете антихистаминов препарат, за да излекувате сърбеж от алергичен обрив, Приетото лекарство се разпространява системно. То влияе върху хистаминовите рецептори в цялото тяло. Да, антихистаминът ще обоздае възпалителната реакция на кръвоносните съдове, успокоявайки бързо алергичните симптоми. Обаче когато антихистаминът навлезе в мозъка, той необратимо променя нервната циркулация, което от своя страна влияе върху функцията на нервите. Затова хората които приемат антихистамини без лекарско предписание, може и да облегчават симптомите си, но също така се чувстват замаяни като страничен ефект от лекарството. Нов пример за подобни трагични последствия и неблагоприятни реакции към лекарствена терапия са отслабващите организма и застрашаващи живота странични ефекти от терапията са синтетични хормони – ТСХ. Най-известното действие на естругена е въздействието му върху женската репродуктивна система. Но скорошни изследвания върху разпределението на естрогенните рецептори в тялото разкриват, че те и, разбира се, съответстващите им сигнални молекули играят важна роля за нормалното функциониране на кръвоносните съдове, сърцето и мозъка. Лекарите редовно предписват синтетичен естроген, за да облегчат симптомите на меноползата, свързани с затихващите функции на репродуктивната система на жената. Обаче терапията с фармацевтичен естроген не концентрира ефекта на лекарството върху тъканите, за които е предназначено. То оказва влияние и смущава естрогенните рецептори на сърцето, кръвоносните съдове и нервната система. Терапията заместващ синтетичен хормон има доказани странични ефекти, в резултат на които се появяват сърдечно-седови заболявания и неврологични смущения, като инфаркт, например, Шумейкър и Итиал 2003. Да бъде и 2003, Андерса и 2003, Коли и 2003. Неблагоприятните ефекти от лекарствата, като тези при ТХС, са основният повод за това голям процент от смъртността да се дължи на лекарска грешка, т.е. на заболявания, причинени от погрешно назначено лечение. Според твърдения, публикувани в списание на Американската медицинска асоциация, Лекарските грешки са третата най-значима причина за. Смъртността в Америка Повече от 120 000 души годишно умират вследствие на страничните ефекти от предписаните им лекарства, Старфилд 2000. Но едно миналогодишно изследване, базирано на резултатите от 10 годишни статистически проучвания, излезе с още по-обесърчаващи числа 0 ETL 2003. Според него, лекарските грешки всъщност са водещата причина за смъртността в САЩ и страничните реакции от предписаните лекарства са отговорни за повече от 300 000 смъртни случая годишно. Това са стъписващи данни, особено за лекарската професия, която арогантно пренебрегва източната медицина с 3000 годишна традиция и я е отхвърля като ненаучна, въпреки че тя се основава на много по-задълбочен поглед към Вселената. В продължение на хиляди години, Далеч преди западните учени да открият законите на квантовата физика, азиаците почитат енергията като основополагащ фактор за здравето и добруването на човека. Според източната медицина през тялото преминава сложна система от енергийни пътища, наречени меридиани. В китайските карти на тялото тези енергийни мрежи наподобяват диаграми на електронни схеми. С помощта на акупунктурни игли китайските лекари проверяват енергийните вериги на пациентите си по абсолютно същия начин, по който електротехниците разчитат електрическо табло, търсейки електрически нередности. Лекарите – играчки в ръцете на фармацевтичните компании. Колкото и да се възхищавам на древната мъдрост на източната медицина, не ми се иска да нападам западните лекари, които предписват солидни количества лекарства, повишаващи смъртността при пациентите им. Медиците са хванати на тясно между разума и корпоративните интереси, те са пьонки на огромната фармацевтична индустрия. Архаичното им медицинско образование, основаващо се на материалната нютонова вселена, им пречи да лекуват. За жалост, философията им остарява морално преди 75 години, когато физиците официално приемат квантовата механика и осъзнават, че Вселената всъщност е изградена от енергия. В първите години след завършване на университета същите тези доктори продължават да се образоват за фармацевтичните продукти от дистрибуторите на лекарства, мунчетата за всичко на корпоративната здравна индустрия. По същество тези хора, които нямат нищо общо с здравеопазването и чиято основна цел е да продадат продукта си, снабдяват лекарите с информация за ефикасността на новите лекарства. Фармацевтичните компании свободно предлагат това обучение, за да убедят лекарите да пласират техните препарати. Очевидно е, че огромните количества лекарства, които се предписват в тази страна, са в разрез с хипократовата клетва, положена от всеки лекар, а именно, на първо място да не вредя на никому. Ние сме програмирани от фармацевтичните корпорации да бъдем нация от наркозависими, тъпчещи се с предписани лекарства. Трябва да се осъзнаем и да обединим откритията на квантовата физика с биомедицината, за да можем да създадем нова, по-безопасна медицина, която се съобразява с законите на природата. Физиката и медицината – с ден по-късно и с долар по-малко. Природните науки вече използват квантовата физика и това дава сензационни резултати. Моментът, в който човечеството идва на себе си и осъзнава действителността на квантовата физика, Настъпва на 6 август 1945 година. На този ден над Хирошима е хвърлена атомна бомба като демонстрация на безграничната мощ на приложената в действие квантова теория и с тази драма започва ерата на атома. В положителен план квантовата физика прави възможни електронните чудеса, които поставят началото на информационната ера. Приложението на квантовата механика води до разработването на нови поколения телевизори, компютри, томографски скенери, лазери, космически ракети и мобилни телефони. Но кои са великите вълшебни постижения в биомедицината, които можем да отдадем на квантовата революция? Ще ги изброя по важност. Списъкът е много кратък нито едно. Въпреки, че подчертавам необходимостта от прилагане на принципите на квантовата механика в бионауките, аз не твърдя, че медицината трябва да отхвърли ценните уроци, които е научила, следвайки законите на Исак Ньютон. Но в откритите закони на квантовата механика не отричат резултатите на класическата физика. Планетите все още се движат по траекториите, изчислени чрез Ньютонова математика. Разликата между двата вида физика е в това, че квантовата механика е по-приложима в областта на атомите и молекулите, докато нютоновите закони се отнасят за повисшите нивана. Организация, като органните системи, хората или общностите от хора. Проявата на дадена болест, като рак, например, може да се поляви на макрониво, когато виждате и чувствате тумора. Само, че процесите, които причиняват рак, се зараждат на молекулярно ниво в предшествениците на засегнатите клетки. Всъщност повечето биологични дисфункции, освен нараняванията, причинени от физическа травма, започват от молекулите и ионите в клетката. Оттам и необходимостта от биология, която съчетава в себе си квантовата и нютоновата механика. За щастие, има и далновидни биолози, които подкрепят тази интеграция. Преди повече от 40 години именитият Нобелов лауреат физика Талберт Сентюрди публикува своята книга «Овод в субмолекулярната биология» Ездени Деор 2.9.6.0 Този текст е благородно усилие от негова страна да образова обществото на специалистите по природни науки относно значението за биологичните системи на квантовата физика. За жалост, неговите колеги традиционалисти, които смятат, че книгата е бълнуването на един гениален, но вече сенилен възрастен човек, само оплакват загубата на досегашния си колега. Повечето биолози все още не са осъзнали значението на книгата на Сент тьорди но проучване сочи, че рано или късно ще им се наложи да го направят, защото остарелият модел на материализма се пропуква под тежестта на научните доказателства. Спомняте ли си движението на протеиновите молекули, което генерира живот? До този момент учените безрезултатно се опитват да предскажат тези движения, използвайки принципите на нютоновата физика. Обзалагам се че се сещате защо, през 2000-та година статия на и в Поп и Агудман в Сперх Nature разкрива, че законите на квантовата физика, а не ньютоновите закони са тези, които управляват създаващите живот движения на молекулите, по-пече сте Сент Гъдмен 2001. В рецензията си за тази разтърсваща студия в Nature биофизикът в заключва, кога в учебниците по химия ще започнат да се разглеждат, а не да се отричат обясненията на квантовата механика за начина на работа на молекулите. И по-нататък подчертава, какви са стихиите, които управляват извиването и прегъването на молекулите, за да могат да образуват сложни форми. Не търсете отговорите в учебника си по Органична химия, Уайнхолт 2001. Все. Още Органичната химия дава механичния фундамент на биомедицата, а както отбелязва Уайнхолт, този клон на науката е толкова изостанал, че вече е крайно време в учебниците да бъде включена и квантовата механика. Конвенционалните изследователи в областта на медицината нямат познания върху молекулярните механизми, чрез които на практика се създава животът. През последните 50 години и стотици други научни изследвания постоянно доказват, че невидимите сили на електромагнитния спектър сериозно влияят върху всеки аспект на биологичните процеси. Към тези енергии спадат микровълни, радиочастоти, видими светлинни вълни, извънредно ниски частоти, акустични частоти и дори новооткритата енергийна форма, наречена скаларна енергия. Определени частотни модели на електромагнитно излъчване регулират синтеза на ДНК, рънъка и протеините, променят формата и функцията на протеините и контролират подредбата на гените, делението и диференциацията на клетките, морфогенезата. Процеса на групиране на клетките в органи и тъкани, хормоналната секреция, както и развитието и функциите на нервите. Всяка от тези клетъчни дейности представлява базисно поведение, което спомага за разгръщането на живота. Въз основа на тези проучвания са публикувани студии в някои от най-уважаваните и широко приети медицински списания, но разкритията в тях не са приложени в учебната програма на Медицинските академии ЛБОФЕ в 2004. Гъдмен Н. Бланк 2002, Сивити З. 2000, Джин Атал 2000, Блекмен Атал 1993, Розен 1992, Бланк 1992, Тесуенти 1989, Уенпето Антал 1988. Едно много важно изследване, направено преди 40 години в Оксфордския университет от биофизика Кв. Изчислява и сравнява ефективността на информационния трансфер при енергийните и химичните сигнали в биологичните системи. Неговото проучване, резонансът в биогенетиката, публикувано в и на Нью-Йоркската академия на науките, доказва, че механизмите за енергийно сигнализиране, като например електромагнитните частоти, са стотици пъти по-ефективни в пренасенето на информацията от околната среда, отколкото физичните сигнали като хормоните, невротрансмитерите. Факторите на растежа и тъна МСВ-1974 Не е изненадващо, че енергийните сигнали са много по-ефективни. При молекулите информацията, която може да бъде пренесена, е Пряко свързана с наличната в молекулата енергия. Само, че химичната реакция, необходима за пренасене на информацията, е съпроводена с огромна загуба на енергия заради топлината, която се произвежда при създаването и разпадането на химичните връзки. Тъй като при термохимичните реакции се губи по-голямата част от енергията на молекулата, малкото оставащо количество ограничава обема от информация, който може да бъде пренесен чрез сигнала. Знаем, че живите организми трябва да приемат и обработват външните сигнали, за да съществуват. Всъщност оцеляването е пряко свързано с скоростта и ефективността на преноса на сигнали. Скоростта на електромагнитните сигнали е близо от 300 000 км в секунда, докато скоростта на разтворимия химикал е доста под 1 см в секунда. Енергийните сигнали са сто пъти по-ефективни и несравнимо по-бързи от материалните химични сигнали. Какъв начин на предаване на сигнали би предпочело вашето общество от трилиони клетки? Предценете сами. Доверието в лекарствата. Обеден съм че основната причина проучванията върху енергията да бъдат почти изцяло пренебрегвани се крие в парите. Фармацевтичната индустрия за трилиони долари влага парите си за проучвания, търсещи вълшебни лекарства под формата на химични вещества, защото хапчетата означават печалба. Ако лечебните свойства на енергията можеха да бъдат вложени в една таблетка, производителите на лекарства веднага щяха да проявят интерес. Вместо това на основата на някаква хипотетична норма те определят различни отклонения в физиологията и поведението като уникални болести и дисфункции, и след това обясняват на хората колко са опасни тези страшни болести. Разбира се, прекалено упростената симптоматика, използвана при определенето на дисфункциите, преобладаващи в рекламите на лекарства, има своята зрителска аудитория, която е убедена, че страда точно от това заболяване. Обезпокоени ли сте? Безпокойството е първият симптом за болесно състояние, наречено нервно разстройство. Кажете на лекаря си, че искате пристрастия новото искрещо розово хапче. В същото време медиите умишлено избягват темата за смъртните случаи, причинени от лекарства, насочвайки вниманието ни към вредата от забранените химикали. Те се опитват да. Нивношът? Че използването на наркотици с цел бягство от реалността не е решение на проблемите. Смешно! Тък му щях да използвам абсолютно същото изречение, за да опиша притесненията си относно прекалената употреба на позволените лекарства. Опасни ли са? Питайте хората, които са умрели миналата година. Използвайки хапчета, предписани ни от лекар, за да притъпим симптомите, ние започваме да обръщаме все по-малко внимание на вътрешните причини, провокиращи тези симптоми. Прекомерната употреба на лекарства ни освобождава от отговорност. Манията по хапчетата ми напомня за работата, която имах като продавач на коли по време на студентските ми години. Един пътъчен следобед в 16 часа и 30 минути в магазина влезе сърдита дама. Светлиният индикатор, проверете двигателя, не спираше да мига. При все, че колата и кратко вече беше минала през няколко ремонта заради същия този проблем. На кога му се занимава с такъв упорит проблем и седосен клиент в петък след обед? Всички си замълчаха, освен един монтьор, който каза, аз ще се погрижа. Той вкара колата в хангара, бръкна зад таблото, махна кружката от светлинния индикатор и я изхвърли. После си отвори кутийка със сода и си запали цигара. След като мина достатъчно време, през което клиентката мислеше, че той в действителност кратко поправя колата, монтюрът се върна и кратко каза, че колата е готова. Развълнувана да види, че светлинният индикатор е спрял да примигва, тя с усмивка отпътува към залеза. Въпреки, че причината за проблема не беше премахната, симптомът изчезна. По същия начин, лекарствата потискат симптомите на тялото. Но повечето от тях никога не се занимават с причината за дадения проблем. Е, почакайте, ще кажете вие. Времената вече са други. Ние сме поинформирани за опасността от лекарствата и поотворени към альтернативната медицина. Вярно е, че тъй като половината американци посещават лечители, практикуващи други методи, конвенционалните лекари не могат повече да заравят главата си в пясъка и да се надяват альтернативните подходи да изчезнат. Дори застрахователните компании са започнали да плащат за услуги, които преди са смятали за шарлатански, а университетските болници позволяват на определен брой подобни лечители да практикуват в тях. Но дори и днес много малка част от закостенелите научни среди са склонни да отдадат значимото внимание на ефективността на нетрадиционната медицина. Националният здравен институт създаде клон за «Алтернативна медицина благодарение на натиска на хората». Но това е само символичен жест, за да се затворят устите на активистите и потребителите, които харчат много пари за нестандартни методи на лечение. Няма средства за сериозни проучвания върху енергийната медицина. Проблемът е в това, че без допълнителни научни изследвания способите за лечение чрез енергия официално се смятат за. Научно необосновани. Добрите вибрации, лошите вибрации и езикът на енергията. Въпреки, че традиционната медицина не е фокусирала вниманието си върху информационната роля, която енергията играе в биологичните системи, има известна ирония във факта, че е възприяла на инвазивните технологии за сканиране, които разчитат енергийните полета. Квантовите физици са създали сканиращи устройства, които могат да анализират частотите, излъчвани от дадено химично вещество. Тези сканиращи системи дават възможност на учените да определят молекулярния строеж на материали и обекти. Физиците са приспособили тези устройства да разчитат енергийния спектър, излъчван от тъканите и органите на човешкото тяло. Тъй като енергийните полета се придвижват лесно през тялото, тези модерни устройства, като томографските скенери, апаратите за магнитен резонанс и скенерите за позитронна томография, могат да открият едно заболяване на инвазивно. Лекарите могат да диагностицират вътрешни проблеми, като различават по сканирания образ с епектралния характер на енергията на здравата и този на болната тъкан. Мамография Забележете, че тази илюстрация не е фотография на женска гърда, тя е електронен образ, създаден чрез сканиране на особеностите на излъчваната от клетките и тъканите в органа енергия. Разликите в енергийния спектър дават възможност на радиолозите да различат здравите от заболелите тъкани черното петно в центъра. Сканираната енергия на горната снимка показва наличието на рак на гърдата. Болната тъкан излъчва свой собствен уникален енергиен сигнал, който се различава от енергията, излъчвана от околните здрави клетки. Енергийните сигнали, преминаващи през тялото ни, пътуват в пространството като невидими вълни подобни на тези във водата на някое езерце. Ако хвърлите камъче във водата, неговата енергия, дължаща се на силата на гравитацията, действаща върху неговата маса, се предава на водата. Вълничките, предизвикани от камъчето, всъщност са енергийни вълни, минаващи през водата. Ако едновременно фезерото се хвърлят повече от едно камъчета, вълничките, енергийни вълни, предизвикани от всеки един източник, могат да смесят помежду си образувайки смесени вълни там, където две или повече вълнички се. Срещнат Тази интерференция може да бъде както конструктивна, усилваща енергията, така и деструктивна, отслабваща енергията. Ако хвърлим едновременно две камъчета с еднакъв размер и тегло, вълните, които ще се образуват, ще имат еднакво действие и дължина. Вълничките, образувани от всяко едно камъче, ще се слеят в едно. Там, където вълните се припокриват, комбинираната сила от взаимодействащите си вълни се отвоява явление, определено като конструктивна интерференция или хармоничен резонанс. Ако не хвърлим към мъчетът едновременно, енергийните им вълни няма да са синхрон. Докато едната вълна се движи нагоре, другата се движи надолу. В точката, в която се срещат, тези несинхронизирани вълни се неутрализират помежду си. Вместо на мястото, където двете вълнички се смесват, енергията да се удвои, там водата спокойна. Няма енергийна вълна. Феноменът на неутрализиращите се енергийни вълни се нарича деструктивна интерференция. Вълна а вълнава. Конструктивна интерференция. На фигура едно по повърхността на водата, две отделни вълни се движат една срещу друга. Както се вижда на илюстрацията, и двете вълни Айф имат еднакви фази, в конкретния случай започващи с негативна амплитуда. Техните циклични модели са едни и същи. Вълните се сливат в точката, в която се срещат двете вълнички. За да станат ясни последствията от това сливане, на фигура две вълните са начертани една на друга. Там амплитудата на А е 1, а амплитудата на също е едно. Ако ги сумираме, амплитудата на получената вълна в тази точка, ще бъде и две. Респективно там, където са тире едно, общата сума на амплитудите им ще е тире две. Получената по висока амплитуда на съставната вълна е показана на фигура 3. Поведението на енергийните вълни е важно за биомедицината, защото вибрационните частоти могат да променят физичните и химичните свойства на атома по същия начин, по който го правят физичните сигнали като хистамина и естрогена. Тъй като атомите са в постоянно движение, което можете да установите по вибрациите им, те създават вълнови модели, подобни на вълните в езерото, причинени от хвърлените във водата камъчета, за които вече говорихме. Всеки атом е неповторим, защото разпространението на неговите отрицателни и положителни заряди, заедно с скоростта му на въртене, образуват специфична вибрация или честотен модел, а сечмен 2000. Деструктивна интерференция. На фигура едно вълничките, предизвикани от първото къмъче, обозначени като вълна А, се движат отляво надясно. Вълна ф, движеща се отдясно наляво, представлява вълничките от второто къмъче хвърлено малко след първото. Тъй като къмъчетата не падат във водата по едно и също време, вълните няма да се еднакви. Когато се слеят при срещата си, те ще са с различни фази. На иллюстрацията вълна започва с отрицателна амплитуда, а вълна В с положителна. Когато се срещат на фигура 2, вълните са огледални една на друга, положителната амплитуда и едно, на едната се изравнява с отрицателната амплитуда, едно, на другата и обратно. Както е показано на фигура 3, амплитудните стойности на вълните се неутрализират, така че съставната им, която има нулева амплитуда, изобщо не е вълна. Тя е равна. Учените откриват начин да предотвратят смъртта на атома, като използват неговите енергийни вълни. Първо установяват частотата на един конкретен атом и след това настройват лазер, който да излъчва на същата частота. Въпреки че атомът и фотоелектричната частота имат един и същи вълнов модел, вълните на лазера са устроени да се разминават с тези на атома. Когато светлинната вълна изпадне в съприкосновение с вълната на атома, Получената деструктивна интерференция неутрализира атомните вибрации и той спира да се върти, чу от 2002, Rumbles 2001. Ако искате да ускорите вместо да спрете движението на атомите, трябва да откриете такива вибрации, които ще създадат хармоничен резонанс. Тези вибрации могат да бъдат както от електромагнитен, така и от акустичен происход. Когато, например, страхотна певица като Ела Фит Джералд задържи глас си на нота, която да резонира хармонично с кристална чаша, атомите на чашата поемат нейните звукови вълни. Посредством механиката на конструктивната интерференция, добавената енергия на резонантните звукови вълни кара атомите на чашата да вибрират побързо. Накрая атомите поемат толкова много енергия, че започват да вибрират изключително бързо и така разрушават връзките помежду си. Когато това стане, чашата буквално се пръсва на парчета. Лекарите използват механиката на конструктивната интерференция, за да лекуват камъни в бъбреците, рядък случай, при който законите на квантовата физика се прилагат като терапевтично средство в модерната медицина. Камъните в бъбреците са кристали, чиито атоми вибрират на определена частота. С неинвазивна процедура лекарите концентрират хармонична частота върху камъка. Конструктивната интерференция започва да действа когато концентрираните енергийни вълни изпаднат в съприкосновение с атомите на бъбречните камъни. Подобно на атомите в кристалната чаша, атомите на камъка толкова много очастяват вибрациите си, че камъните се разбиват и се разтварят в организма. Оставащите дребни фрагменти могат лесно да излязат през отделителната система без мъчителната болка, която съпътства големите, неразбити камъни в бъбреците. Физиката като наука твърди, че същия този механизъм на хармоничния резонанс, посредством който звуковите вълни разбиват чаша или камък в бъбреците, може да накара подобни енергийни хармонии да окажат влияние върху функциите на химичните реакции в тялото ни. За съжаление, биолозите не са вложили в изучаването на тези механизми същата страст, с която преследват създаването на нови лекарства. Това е жалко, защото съществуват достатъчно научни доказателства, за да се предположи, че можем да създадем такъв вид вълна, която да бъде използвана за лечебно средство по почти същия начин, по който влияем на химичните структури с лекарства. Било е време, когато електротерапията е намирала широко приложение в медицината. В края на 19 век изобретяването на батериите и други устройства, които произвеждат електромагнитни полета, води до прибързаното конструиране на машини, за които се предполага, че лекуват заболявания. Пациентите започват да търсят лекари, практикуващи този нов модерен метод за лечение, наречен радистезия. Носала се малвата, че тези устройства са много ефективни. Всъщност те станали толкова популярни, че списанията започнали да натрапват реклами с послания като «Станете радистезист. Само за 9,99 долара с приложени инструкции за ползване. До 1894 г. на 10 000 американски лекари, както и неизвестен брой самообразовали са обикновени потребители, редовно прилагали електротерапия. През 1895 г. Д. Д. Палмър създава науката хиропрактика. Той установява, че Енергийният поток, преминаващ през нервната система, е жизнено важен за здравето. Концентрира се върху механиката на гръбначния стълб. Трабата, чрез която гръбначните нерви доставят информация на цялото тяло. Палмър разработва техники, с които да достига до потока от информация и да го настройва така, че да успокои напрежението в гръбнака. Лекарската професия бива застрашена от практиката на Палмър, както и от хомеопатите, радиастезистите и другите, практикуващи без безлекарствена медицина лечители, които отнемат голяма част от пациентите. През 1910 г. фундация Карни ги публикува доклада Флекснер, в който се призувава всички медицински практики да се основават на научни доказателства. Тъй като тогава физиците все още не са открили квантовата вселена, енергийната медицина не може да се нарече наука. Отхвърлени от Американската медицинска асоциация, кинезитерапията и останалите видове енергийна медицина били дискредитирани. Радиестезистите изчезнали напълно. През последните 40 години хиропрактиката зае доста добри позиции сред методите за лечение. През 1990 година хиропрактиците печелят продължителна съдебна битка срещу медицинския монопол. Американската медицинска асоциация е обявена за виновна за незаконните си опити да срине тази професия. От тогава хиропрактиката започва да разширява сферата си на влияние. Тя е възприета дори в някои болници. Въпреки опетненото минало на електротерапията, невролозите провеждат нови вълнуващи изследвания в областта на терапиите, основани на вибрационната енергия. От много отдавна мозъкът се смята за електрически орган, ето защо от далечни времена електрошоковата терапия се използва за лечение на депресии. Днес учените разработват не толкова агресивни средства, с които да влияят върху електровълните в мозъка. Наскоро публикувана в СПР, Сайен Статия изброява ползотворните ефекти на транскраниалната магнитна стимулация, ТМС, която стимулира мозъка с магнитни полета, Хелмут 2001, Халит 2000. Тъм са обновена версия на същите унези техники на лечение чрез радистезия от 19 стив, които на времето били отречени от конвенционалната медицина. Нови изследвания показват, че тъмъс може да бъде мощно терапевтично средство. Ако бъде използвана правилно, тя може да намали. Депресията и да промени светоусещането на пациентите Ясно е, че са необходими изследвания, обхващащи много научни дисциплини, за да се навлезе в тази многообещаваща, но слабопроучена област, изследвания върху квантовата физика, електроинженерството, химията, както и биологията. Подобни проучвания ще бъдат особено добре приети, защото има голяма вероятност в резултат на това да се появят терапии с много по-малко странични ефекти от лекарствата. Но така само ще се потвърди онова, което учените и научените вече знаят, но не осъзнават, че знаят, всички организми, включително и хората, разчитат сигналите на заобикалящата ги среда и общуват с нея, реагирайки на енергийни полета. Понеже ние сме доста зависими от вербалния и писменния начин на комуникация, пренебрегваме своята енергийна комуникационна система. Както при всяка биологична функция, липсата на употреба води до атрофия. Интересен факт е, че аборигените все още използват екстрасензорните си способности в своето всеки Те не са развили сензорна атрофия. Например, австралийските аборигени могат да усетят наличието на вода на голяма дълбочина под пясъка, а шаманите по течението на Амазонка общуват с енергиите на своите лечебни растения. Без съмнение и вашият древен сетивен механизъм се е пробуждал понякога. Случвало ли ви се да се разхождате по тъмна уличка през нощта и изведнъж да почувствате как някой измуква енергията ви? Какво се е случило? Деструктивна интерференция, точно както при камъчетата, хвърлени във везерото, но несинхронно, или, казано на популярен език, Лоши вибрации. Спомняте ли си да сте срещали неочаквано някой скъп за вас човек и да сте почувствали прилив на енергия и воодушевление? Усетили сте конструктивна интерференция или добри вибрации? Когато спрях да вярвам, че ние сме инертна материя, аз осъзнах не само, че науката, която беше моя професия, е устаряла, но и че трябва да внеса в живота си повече конструктивна интерференция. Нуждаех се от квантово-физичен ремонт на личността. Вместо да се стремя да създавам хармонични вибрации в живота си, аз живеех нехайно и безразсъдно изразходвах енергията си. Все едно да отопляваш къщата посред най-лютата зима, докато прозорците и вратите са отворени. Започнах да затварям тези врати и прозорци, като внимателно наблюдавах къде съм пилял енергията си. Беше ми лесно да затворя някой от тях. Например, с лекота се отървах от изпиващите енергията ми дейности като служебните партита. Беше ми по-трудно да престана да мисля по ръжен Чесеки, което вече ми беше станало навик. Мисленето изразходва енергия също както и маратонското бягане, както ще видим в следващата глава. Трябваше ми квантов ремонт. А също и на биомедицината, прозря аз. Но както казах порано, вече сме посредата на един много бавен процес на промяна в медицината, предизвикан от рекордния брой потребители, които търсят услугите на альтернативния лечител. Процесът е дълъг, но революцията на квантовата физика е близо. Медицинските заведения ще бъдат въвлечени с пълна сила, колкото и да ритат и да протестират в квантовата революция. Пета глава – Биологията и убежденията През 1952 г. един млад британски лекар допуснал грешка. Грешка – която донесла краткосрочна научна слава на доктор Алберт Мейсън. Той се опитал да лекува с хипноза кожни образования на 15-годишно момче. Както и други лекари, доктор Мейсън успешно прилагал хипнозата при лечението на брадавици, но това бил особено труден случай. Грапавата кожена Момчето приличала повече на слонска, отколкото на човешка, освен по гърдите, където била нормална. При първия хипнотичен сеанс Мейсън се концентрирал върху едната ръка. Когато момчето изпаднало в хипнотичен транс, лекарът му казал, че кожата на тази ръка ще се оправи и ще стане здрава и розова. Когато момчето се върнало след една седмица, Мейсън с радост установил, че ръката изглеждала здрава. Но когато изпратил момчето на лекуващия го хирург, който неуспешно опитвал да реши проблема с присаждане на кожа, той установил, че допуснал лекарска грешка. Ирургът отворил широко очи от почуда, когато видял ръката на момчето. Тогава той казал на Мейсън, че пациентът страда не от кожни образования, а от смъртоносно генетично заболяване, наречено вродена ихтиоза. Като премахнали симптомите, използвайки единствено силата на съзнанието, Мейсън и момчето били постигнали нещо, до тогава смятано за невъзможно. Мейсън продължил с хипнотичните сеанси с такъв невероятен успех, че по-голямата част от кожата на момчето започнала да изглежда така, както здравата, розова ръка след първия хипнотичен сеанс. Момчето, което било безжалостно подигравано в училище заради уродливата си кожа, започнало да води нормален живот. Когато през 1952 г. Мейсън описал в Британско медицинско списание своя удивителен начин за лечение на ихтиоза, Неговата статия предизвикала сензация – Мейса 1952. Започнало да се тръби за Мейсън по всички медии и той се превърнал в магнит за пациенти, страдащи от редки, смъртоносни болести, които до тогава никой друг това не можел да излекува. Но в крайна сметка се оказало, че хипнозата не е панацея. Мейсън е изпробвал и върху голям брой други болни от ихтиоза, но повече не успял да повтори резултатите, които бил постигнал с момчето. Самият Мейсън отдава на успеха си своите собствени убеждения относно лечението. Когато лекувал новите пациенти, той вече не бил толкова самонадеян, както като млад лекар, убеден, че лекува тежък случай на брадавици. След онзи свой първи пациент Мейсън напълно съзнавал, че се е заел да лекува заболяване, което всички в медицинските среди смятат завродено и нелечимо. Той се опитвал да се държи така, сякаш тази диагноза не го притеснява, но пред телевизионния канал Discovery Health той. Признава, преструвах се Discovery Health 2003. Как е възможно съзнанието да победи генетичното програмиране, както се е случило в го случай? И как увереността на Мейсън в ефективността на лекарския му подход повлиява върху резултатите? Новата биология предлага някои отговори на тези въпроси. В тази глава видяхме, че материята и енергията са взаимосвързани. Логичният извод е, че съзнанието, енергията и тялото, материята, са свързани по подобен начин, въпреки че в течение на стотици години западната медицина опорито се опива да ги раздели. През 17 век Рене Декарт отхвърли идеята, че съзнанието оказва влияние върху физичните особености на тялото. Неговата идея е, че тялото е направено от материя а съзнанието – от неидентифицирана, но определено нематериална субстанция. Тъй като не може да определи какво е естеството на съзнанието, Декарт спира да търси отговор на неразрешимия философски въпрос. Ако само материя може да въздейства върху материя, как е възможно нематериалното съзнание да е свързано с материалното тяло? Нефизичното съзнание, така както го вижда Декарт, получава своето популярно название – Духът в машината преди 60 години от Гилбърт Райл в книгата му Понятието съзнание. Райл 1949. Традиционната биомедицина, която се основава научно върху материалната вселена на Нютон, приема с готовност разграничаването между съзнанието и тялото, което прави Декарт. От медицинска гледна точка би било много полезно да се лекува механичното тяло, без да трябва да се взима предвид обитаващият го дух. Реалността на квантовата Вселена свързва отново онова, което Декарт разделя. Да, съзнанието, енергията, проистича от физичното тяло, както е смятал Декарт. Само, че новото разбиране за механизмите на Вселената ни показва, че физичното тяло може да се повлияе от нематериалното съзнание. Мислите, енергията на съзнанието, директно въздействат върху начина, по който мозъкът контролира физиологията на тялото. Мисловната енергия може да активира или да възпрепятства дейността на протеините, които предизвикват функциите в клетката, посредством механиката на конструктивната и деструктивната интерференция, описани в предходната глава. Ето защо, когато предприех първата стъпка към промяната в Живота си, аз много внимавах за какво изразходвам мозъчната си енергия. Трябваше да наблюдавам последствията от енергията, която влагах в мислите си, толкова внимателно, колкото и разхода на енергията, която използвах да захранвам физическото си тяло. Въпреки откритията на квантовата физика, разделението на съзнанието от тялото в западната медицина все още е факт. Учените са обучени да отхвърлят като странни аномалии случаите като на онова момче, което използвало съзнанието си, за да излекува генетично унаследеното заболяване. Аз съм убеден точно в обратното че учените трябва да започнат да изследват тези аномалии. В изключенията са скрити корените на истинското разбиране на естеството на живота, истинско, защото принципите, на които почиват тези изключения, съдържат в себе си доказани истини. Истината е, че канализирането на силата на вашето съзнание може има по-голям ефект от лекарствата, от които сте програмирани да вярвате, че се нуждаете. Проучването за което говорих в предишната глава, открива, че енергията има по-ефикасно въздействие върху материята от химичните вещества. За жалост, в повечето случаи учените отричат изключенията, вместо да ги приемат. Любимият ми пример за научно отхвърляне на взаимодействието между съзнанието и тялото е една статия в Science за немския лекар от 19 век Робърт Кох, който заедно с Пастюр създава микробната теория. Според нея причината за болестите са бактериите и вирусите. Днес теорията се приема като даденост, но по онова време е била доста спорвана. Един от критиците на Кох бил толкова убеден, че теорията му е погрешна, че без да му мигна окото, изгълтал чаша вода, в която имало вибриосичур бактерията, която според Кох причинявала холера. За всеобщо чудване мъжът изобщо не бил засегнат от опасния патоген. Статията, публикувана през 2000-та година в e science описва този случай. По необясними причини той нямал никакви симптоми, въпреки, че не бил прав, даят е 2000. Мъжът оцелял, а e science отразявайки всеобщото мнение за микробната теория, има смелоста да твърди, че неговите критики били необосновани. Ако се твърди, че тази бактерия причинява холера, а мъжът остава незасегнат от нея. Как може той да не е прав? Вместо да се опитат да разберат каква е причината човекът да. Не се зарази от опасната болест, учените с ръка отхвърлят това и подобни на него, объркващи изключения, които пречат на теориите им. Помните ли догмата, че гените контролират биологията? Ето още един пример, в който учените, стремежа си да докажат валидността на своята истина, пренебрегват досадните изключения. Проблемът е в това, че в една теория не може да има изключения, тяхното наличие означава просто, че теорията не е изцяло вярна. Един пример от настоящето за факт, който разклаща установените схващания на науката, е древната религиозна практика на нестинарството. Практикуващите го се събират всеки ден, за да разширят обхвата на общоприетото познание, като ходят по жарава. Температурата и продължителността на тази практика са достатъчни да причинят сериозни изгаряния по краката, и въпреки това хиляди участници в обреда излизат от жаравата напълно невредими. Преди да прибързате се заключението, че въглените всъщност не са чак толкова горещи, имайте предвид големия брой участници, чиято вяра бива поколебана и чието крака биват изгорени, докато преминават през същите тези въглени. По същия начин няма две мнения по въпроса че хив вирусът предизвиква спин. Но няма обяснение защо при огромен брой хора, които са носители на вируса от години, болестта не се проявява. Още по-объркващ е фактът, че пациенти с рак в последен стадий се връщат към живота след спонтанна ремисия. Понеже такива ремисии излизат извън рамките на общоприятите теории, науката напълно пренебрегва факта, че те съществуват. Спонтанните ремисии са класифицирани като необясними изключения от възприетите истини или просто се определят като грешни диагнози. Кога положителното мислене вреди? Преди да продължа да разказвам за невероятната мощ на човешкото съзнание и за това как изследванията ми върху клетките доведоха до открития за връзките между съзнанието и тялото, трябва да поясня, че не вярвам, че положителното мислене винаги води до излекуване. Човек се нуждае от нещо повече от. Позитивни мисли, за да овладее контрола върху тялото и живота си. За здравето и доброването ни наистина е важно да превърнем енергията на мисълта си в положителна, създаваща живот вибрация и да премахнем постоянните и смукващи енергията и омаломощаващи ни негативни мисли. Но, и то, но с главни букви, просто да се мисли позитивно съвсем не води до промяна в живота. В интерес на истината, понякога хората, които се провалят в позитивното мислене и знамогват още повече от преди, защото започват да си внушават, че техният случай е безнадежден. Обедени са, че се изразходили всички способности за самолечение на съзнанието и тялото си. Онова, което провалилите се в позитивното си мислене хора не успяват да разберат, е, че привидно отделните сектори на съзнанието, осъзнаваното и подсъзнателното, са зависими един от друг. Съзнанието е творческото начало. Онова, което ражда позитивните мисли. За разлика от него, в подсъзнанието са складирани записите за стимул-реакция, извлечени от инстинктите и за паметеният житейски опит. Подсъзнанието е строго привично, то пуска в действие едни и същи поведенчески реакции на житейските сигнали отново и отново, за наше съжаление. Колко пъти сте се изнервяли от нещо толкова незначително, като отворената паста за зъби? От ранно детство са ви учили грижливо да слагате капачката на тубичката. Когато е намерите отворена, някой натиска копчетата ви и вие автоматично изпадате в ярост. Това е проста поведенческа програма стимул реакция, складирана в подсъзнанието. Що се отнася до чистите способности за неврологична обработка, подсъзнанието е милиони пъти помощно от съзнанието. Ако желанията на съзнанието изпаднат в конфликт с програмите на подсъзнанието, Кое от двете смятате, че ще наделее? Можете постоянно да си повтаряте положителните твърдения, че сте симпатични или че злокачественият ви тумор ще се свие. Но ако като да постоянно са ви повтаряли, че за нищо не ставате и че сте болна ви, тези послания, програмирани в подсъзнанието ви, ще обесмислят и най-големите ви съзнателни усилия да промените живота си. Помните ли колко бързо забравихте последното си новогодишно решение да намалите яденето? Когато ароматът напечена пуйка сломи вашата решителност. Ще научим повече за происхода на саботиращото програмиране на подсъзнанието в седма глава, осъзнатото майчинство и бащинство, както и как да се умеем бързо да го пренапишем. Но за сега знайте, че има надежда дори и за онези от вас, които са прилагали. Позитивно мислене и са се провалили с трясък. Съзнанието превъзхожда тялото. Да преговорим какво знаем за клетките. В предишните глави научихме, че функциите на клетките произлизат директно от движението на протеиновите зъбни колела. Движението, породено от групите протеини, се грижи за физиологичните функции, необходими са съществуването на живота. Но макар, че протеините са материалните строителни тухли, нужни са допълнителни сигнали от околната среда, за да ги задвижат. Границата между външните сигнали и предизвикващите определено поведение протеини в цитоплазмата е клетъчната мембрана. Тя получава стимули и след това задейства съответните животоподдържащи реакции. Клетъчната мембрана действа като мозък на клетката. Интегралните рецепторно-ефекторни протеини в мембраната, ИПЕМ, са основните физични подразделения в механизма на разума на клетъчния мозък. Според функционалната дефиниция тези протеинови комплекси представляват превключватели за възприемане, които свързват получаването на външните стимули с генериращите реакции протеинови пътеки. Клетките обикновено реагират наред съвсем основни – възприятия на онова, което ги заобикаля. Такива възприятия преценяват дали вещества като кали, калций, кислород, глюкоза, хистамин, естроген, токсини – Светлина или каквито и да било други стимули присъстват в тяхната непосредствена околна среда. Едновременните взаимодействия между десетки хиляди рефлексивни превключватели за възприемане в мембраната, всеки от които директно разчита един отделен външен сигнал, създават съвместно комплексното поведение на живата клетка. През първите 3 милиарда години от живота на тази планета биосферата се състои от самостоятелно живеещи единични клетки, като бактерии, е оглени и протозони. Дълго се смятало, че такива форми на живот са самотни индивиди, но днес знаем, че когато биват освобождавани в околната среда сигналните молекули, използвани от отделните клетки, за да регулират техните физиологични функции, влияят върху поведението и на други организми. Сигналите, освободени в околната среда, дават възможност да бъде координирано поведението на разпръснатата популация от едноклетъчни организми. Отделянето на сигнални молекули в околната среда увеличава способността за оцеляване на отделните клетки, като им осигурява възможността да съществуват под формата на примитивно общество. Едноклетъчните амеби, обитаващи тинята, са чудесен пример за това как сигналните молекули спомагат за образуването на общество. Тези амеби водят самотен живот в почвата, търсики храна. Когато наличната храна бъде изконсумирана, Клетките синтезират излишно количество метаболитен вторичен продукт, наречен циклично КМП-ЦКМП, голяма част от което се отделя в околната среда. Концентрацията на отделеното ЦКМП се увеличава в околната среда, когато и други меби гладуват. Щом отделеното от сигналните молекули ЦКМП се свърже с ЦКМП рецепторите в клетъчната мембрана на другия меби в тинята, той им подава сигнал да започнат да се събират заедно, чрез което амебите се струпват и образуват огромен многоклетъчен голухлюв. Това пихтиесто общество е репродуктивната фаза на тези амеби. През този гладен период, обществото от устаряващи клетки сподели своята ДНК и създава потомството си. Новите амеби хибернират под формата на Неподвижни спори Когато храната се увеличи, хранителните молекули действат като сигнал, за да ги извадят от летаргията, освобождавайки нова популация от едноклетъчни, които да започнат цикъла отново. Въпросът е в това, че едноклетъчните организми всъщност живеят на общества, когато споделят знанията си и координират поведението си, като освобождават сигнални молекули в околната среда. Цикличното КМП е една от най-ранните еволюционни форми на отделяне на регулаторни сигнали, които контролират поведението на клетката. За основните човешки сигнални молекули, например хормони, невропептиди, цитокини, фактори на растежа, които регулират нашите собствени клетъчни общества, се смятало, че са възникнали заедно с появата на многоклетъчните форми на живот. Обаче новите проучвания разкриват, че примитивните едноклетъчни организми вече са използвали такива човешки сигнални молекули в ранните етапи на еволюцията. Посредством еволюцията клетките увеличават броя на ИПЕМ. Информационни протеини, които могат да се съберат в мембраната им. За да се здобият с повече информация и с това да повишат шансовете си за оцеляване, клетките започват да се обединяват първоначално в прости колонии, а късно и в посложно устроени клетъчни общества. Както обясних порано, физиологичните функции на многоклетъчните организми са разпределени в специализирани клетъчни общества, формирайки тъканите и органите в тялото. В обществените организации разумните процеси в клетъчната мембрана се извършват от специализираните клетки на нервната и имунната система на организма. Само преди 700 милиона години, които на фона на времето, откакто Земята съществува, не са много, самостоятелните клетки разбират, че в техен плюс да се объединяват в тясно свързани многоклетъчни общества, организации, които ние наричаме животни и растения. Същите координиращи действията на самостоятелните клетки сигнални молекули биват използвани и в тези новосъздадени затворени общества. Чрез строгия контрол върху освобождаването и разпространението на тези контролиращи функциите сигнални молекули едно клетъчно общество може да координира функциите си и да действа като цялостна форма на живот. При по-примитивните многоклетъчни организми. Онези, които нямат специализирана нервна система, Потокът на сигналните молекули вътре в обществото служи като елементарно съзнание, което координира информацията между всички клетки. В такива организми всяка клетка директно разчита знаците, подавани от околната среда и сама настройва поведението си спрямо тях. Но когато клетките се объединяват в едно общество, трябва да бъде установен нов ред. В обществото клетките не могат да действат на своя глава. Терминът Общество предполага, че всеки от неговите членове е ангажиран с един общ план на действие. При многоклетъчните животни отделните клетки може и да виждат околната среда непосредствено до своята кожа, но да нямат информация за това какво се случва на по-голямо разстояние от тях, особено извън самия организъм. Може ли една чернодробна клетка, намираща се дълбоко във вътрешностите ви и реагираща на локалните сигнали, да реагира адекватно на нападател, атакуващ тялото ви отвън. Сложните механизми за контрол на поведението, необходими за оцеляването на един многоклетъчен организъм, са внедрени в неговата централизирана система за обработване на информацията. С развитието на посложно устроени животни специализираните клетки поемат ролята на наблюдатели и организатори на потока от сигнални молекули, регулиращи поведението. Тези клетки образуват обхващаща целия организъм мрежа от нерви и централен информационен процесор – мозък. Функцията на мозъка е да координира общуването между сигналните молекули вътре в обществото. Вследствие на това в едно клетъчно общество всяка клетка трябва покорно да се подчини на обоснованите решения на добре информираните власти, а именно – мозъкът. Мозъкът управлява поведението на клетките в тялото. Това е много важен факт, който трябва да се вземе под внимание, когато обвиняваме клетките в нашите органи и тъкани за проблемите със здравето, пред които се изправяме в живота си. Емоциите – да разберем езика на клетките. При повишите, по разумни форми на живот мозъкът се специализира в това да накара цялото общество да се настрои към статуса на неговите регулаторни сигнали. С еволюцията на лимбичната система се създава уникален механизъм. Който превръща химичните комуникационни сигнали в усещания, които могат да бъдат почувствани от всички клетки в обществото. Нашето съзнание възприема тези сигнали като емоции. То не само разчита потока от координиращи клетките сигнали, които биват изпращани от разума към тялото, но и поражда емоции, които се проявяват чрез контролираното отделяне на регулаторни сигнали от нервната система. По същото време, докато аз изучавах механиката на клетъчния мозък и опознавах действието на човешкия, Канди Спърт изследва човешкия мозък и осъзнава механизмите в клетъчния. В молекули на емоциите тя разказва как изследването и кратко на обработващите информацията рецептори по мембраната на нервните клетки я води до откритието, че такива невронни рецептори има върху повечето, ако не и върху всички клетки на човешкото тяло. Нейните изяшни експерименти доказват, че. Разумът не е концентриран само в главата, но е разпределен чрез сигналните молекули из цялото тяло. Също толкова важно е и това, че в своята работа тя подчертава, че емоциите не само се пораждат от обратната връзка с обкръжаващата тялото среда. Посредством самосъзнанието, разумът може да използва мозъка, за да създава молекули на емоциите и така да получи контрол над системата. И макар, че правилната употреба на съзнанието може да даде здраве на болното тяло, неподходящият подсъзнателен контрол на емоциите може лесно да разболее здравото тяло тема, която ще разгледам по-обстойно в 6 и 7 глави. Молекули на емоциите е много проникновена книга, която описва процеса на научното откритие. В нея се разкриват също някои тайни за мъките, които човек изтърпява, когато се опитва да прокара нови идеи в научния клуб на посветените. Факт, който ми е до познат. ПЕРТ-1997 Лимбичната система постига солиден еволюционен напредък чрез способността си да усеща и координира потока на контролиращите поведението сигнали вътре в клетъчното общество. С развитието на вътрешната сигнална система нейната повишена ефективност дава възможност на мозъка да увеличи размера си. Многоклетъчните организми обединяват все повече и повече клетки чиято функция е да реагират на все по-голямото разнообразие от външни сигнали. Въпреки, че самостоятелните клетки могат да реагират на прости сензорни възприятия, като червено, кръгло, ароматно и сладко, допълнителната мощна мозъка, която имат многоклетъчните животни, им дава възможност да комбинират тези прости усещания на по-високо ниво на сложност и да възприемат ябълка. Първичното рефлексивно поведение, придобито чрез еволюцията, се предава на поколенията под формата на генетично заложени инстинкти. Еволюцията на по-големите мозъци с нарасналата в тях популация на нервни клетки дава на организмите възможността не само да разчитат на инстинктите си, но и да се учат от житейския си опит. Приучването към нови рефлексивни модели на поведение е по същество резултат от създаване на условни рефлекси. Да вземем за пример класическия случай на Павлов, който обучава кучетата си да слюноотделят. Когато чуят звънец. Отначало той звъни и съчетава този стимул с награда във вид на храна. След известно време остава само звъненето, без да им дава храна. Кучетата вече са така приучени да получават храна при всеки звън, че рефлексивно започват да слюноделят, въпреки че храна няма. Това несъмнено е подсъзнателен, освоен рефлекс. Рефлексното поведение може да е съвсем просто, като спонтанното ритване с крак когато лекарското чукче почуква коляното или сложно като карането на кола със 100 км в час по претъпка на международна магистрала, докато вниманието ви изцяло заето от разговора с някой от пътуващите. Въпреки, че условните реакции могат да бъдат изключително сложни, те са елементарни. Посредством процеса на освояване на условни реакции нервните пътища между поведението и предизвикващите го стимули се затвърждават, за да осигурят постоянно повтарящ се модел. Отъпканите пътища са навици. При понизшите животни целият мозък е програмиран да се занимава единствено с обичайните реакции на стимулите. Кучетата на Павлов слюноотделят по рефлекс. Не са съзнателно намерение. Действията на подсъзнанието са рефлексивни по природа и не се ръководят от някаква причина или мисъл. Физически това съзнание е свързано с дейността на всички мозъчни структури които съществуват при животните без развито самосъзнание. Хората и голям брой от повисшите бозайници са развили специализирана зона в мозъка, свързана с мисленето, планирането и взимането на решения, наречена челен дялна. Мозъчната кора В тази част от главния мозък, както изглежда, протича дейността на самосъзнанието. Та отразява само себе си, това е новообразуван, Сетивен орган, който наблюдава собственото ни поведение и емоции. Освен това, самосъзнанието има достъп до по-голяма част от информацията, съхраняваща се в банката с дългосрочната ни памет. Това е изключително важна особеност, която ни позволява да вземем предвид миналото си, когато съзнателно планираме бъдещето си. Дарено с възможността да бъде рефлексия на самото себе си, самосъзнанието притежава огромна мощ. То може да наблюдава всяко програмирано поведение, което демонстрираме, да го прецени и съзнателно да реши да промени програмата. Ние съзнателно избираме как да реагираме на повечето от външните сигнали и дали изобщо желаем да реагираме. Способността на съзнанието да контролира препрограмираното поведение на подсъзнанието е фундаментът на свободната поля. Обаче нашият специален дар е и специален капан. Докато почти всички организми трябва в действителност да усетят върху себе си стимулите на живота непосредствено, способността на човешкия мозък да освоява тези усещания е толкова развита, че ние на практика можем да ги научаваме непряко от учители. След като приемем усещанията на другите като «истина», техните възприятия се отпечатват в нашия мозък, превръщайки се в наши «истини». Ето къде се появява проблемът. Ами ако възприятията на нашите учители са погрешни? В подобни случаи нашият мозък се запълва с грешни истини. Подсъзнанието е строго профилирано устройство за възпроизвеждане на връзката стимул-реакция. Не съществува дух в тази част от машината, който да обмисля дългосрочните последствия от програмата, която сме стартирали. Подсъзнанието действа само в сегашно време. Следователно програмираните в него погрешни възприятия не се, проследяват и по навик ще ни подведат към неподходящо и ограничаващо поведение. Ако като бонус бях включил в тази глава пълзяща змия, изкачащо от тази страница точно в този момент, повечето от вас щяха да побягнат от стаята и да изхвърлят книгата от дома си. Който и да ви е показал змия за пръв път, сигурно се стреснал по същия начин, за да ви впечатли чак толкова и очевидно да ви даде такъв важен. Житейски урок «Видиш ли змия?» Лоша работа Подсъзнателната запаметяваща система много лесно запомня и отдава голямо значение на онези неща от заобикалящата ви среда, които заплашват живота ви или някой ваш крайник. Ако са ви учили, че змиите са опасни, винаги когато ви доближи змия, вие инстинктивно, подсъзнателно задействате някоя защитна реакция. Ами ако някой херпетолог чете тази книга и от нея изкочи змия? Без съмнение, херпетолозите не само ще бъдат заинтригувани от змията, но ще се развълнуват от включения бонус. Или поне ще се развълнуват, след като установят, че змията в книгата е безопасна. След това ще е хванат и ще наблюдават поведението и кратко със Те биха си помислили, че вашата програмирана реакция е ирационална, защото не всички змии са опасни. После биха се натъжили от факта, че толкова много хора са лишени от удоволствието да опознаят тези така интересни същества. Една и съща змия, еднакъв стимул, а толкова крайно различаващи се реакции. Нашите реакции на външните стимули наистина се контролират от възприятията, но не всички от възприятите реакции са точни. Не всички змии са опасни. Наистина, възприятията контролират биологията, но... Както видяхме, тези възприятия могат да бъдат верни или грешни. Ето защо ще е повярно, ако наричаме тези контролиращи възприятия убеждения. Обежденията контролират биологията. Замислете се върху значението на това твърдение. Ние разполагаме с възможността съзнателно да преценяваме какви да са реакциите ни на външните стимули и да променяме старите си реакции, когато си пожелаем. Но след като се справим с мощното си подсъзнание, за което говоря по-подробно в седма глава. Ние не сме роби на гените си, нито на самоунищожителното си поведение. Как съзнанието управлява тялото? Моите прозрения за това, как убежденията управляват биологията, бяха плот на изследванията ми върху клонираните ендотелни клетки, с които са покрити кръвоносните съдове. Ендотелните клетки, които отгледах специална среда, Наблюдават внимателно света около себе си и променят поведението си възоснова на информацията, която получават от него. Когато им доставях хранителни вещества, клетките се втурваха към тях с клетъчния еквивалент на отворени обятия. Когато им създавах токсична среда, клетъчната култура се отдръпваше от този стимул, опитвайки се да се предпази от вредните агенти. Моето изследване беше съсредоточено върху възприемателните превключватели на мембраната, които контролират промяната на поведението. Първичният превключвател, изучаван от мен, има протеинов рецептор, който реагира на хистамин, молекула, която тялото използва като своеобразен локален сигнал за тревога. Открих, че съществуват два вида превключватели 11Х, които реагират на един и същи хистаминов сигнал. Когато бъдат активирани, Превключвателите с 11 хистаминови рецептори предизвикват защитна реакция тип поведение демонстрирано от клетките в паничките с клетъчни култури съдържащи токсини. Превключвателите с хистаминови рецептори предизвикват реакция на растеж към хистамина типична за поведението на клетките отглеждани в хранителна среда. Впоследствие научих, че сигналът за реакция тревога на системите на тялото адреналинът също има превключватели възбуждащи два различни рецептора за адреналин, наречени алфа и бета. Рецепторите за адреналин предизвикваха абсолютно същото поведение в клетките, както при хистамина. Когато адреналиновият алфа-рецептор е част ОИПен превключвател, той провокира защитна реакция при приемането на адреналин. Когато имаме бета-рецептор, същият този адреналинов сигнал активира. Реакция за растеж ИТИАЛ, 1992 Всичко това беше много интересно, но най-вълнуващото си откритие направих, когато едновременно вложих хистамин и адреналин в моите клетъчни култури. Открих, че адреналиновите сигнали, освободени от централната нервна система надвиват влиянието на хистаминовите, които се произвеждат на локално ниво. Ето къде политиката на обществото, за която говорих порано, влиза в действие. Представете си, че работите в банка. Управителят на вашия клон ви дава някакво разпореждане. Изпълнителният директор влиза и ви нарежда да направите точно обратното. Чи нареждания ще изпълните? Ако искате да запазите работата си, ще се придържате към заповедта на директора. Подобна иерархия съществува и в нашата физиология, която изисква от клетките да следват инструкциите на главната нервна система, дори ако тези сигнали са в конфликт с локалния стимул. Бях развълнуван от експериментите си, защото вярвах, че на клетъчно ниво те разкриват истината за многоклетъчните организми, че съзнанието, действащо чрез адреналина на централната нервна система, надделява над тялото, действащо посредством локалния хистаминов сигнал. Исках подробно и ясно да обясня изводите от моите експерименти в документацията върху проучванията. Но моите колеги направо щяха да получат мозъчен кръвоизлив при мисълта връзката между тялото и ума в клетъчната биология да бъде изложена на хартия. За това оставих един неясен коментар за значението на това проучване, но не можех да кажа какво точно е това значение. Колегите ми не искаха да включвам тези изводи от изследването ми, защото съзнанието е неприемливо понятие в биологията. Специалистите в биологическите науки са традиционни последователи на Ньютон ако не става въпрос за материя, не се брои. Съзнанието е на локализирана енергия и за това не се свързва с материалистичната биология. За жалост този възглед е убеждение, което е доказано погрешно от гледна точка на квантовата механика. Всеки студент по медицина научава, дори и случайно, че съзнанието въздейства върху тялото. Знае се, че състоянието на някои хора се подобрява, когато те вярват погрешно, че вземат лекарство. Когато пациенти се подобряват, гълтайки захарни хапчета, медицината нарича това плацебо-ефект. Приятелят ми Роб Уилямс, основател на Кратко Кей, система за психологична помощ, основаваща се на енергията, твърди, че би било по подходящо да се нарича ефект на възприятието. Аз пък го наричам ефект на убежденията, за да подчертая, че нашите възприятия, независимо дали са точни или не, влияят еднакво и върху поведението ни, и върху телата ни. Аз се възхищавам на ефекта на убежденията, който е невероятно доказателство за способността на тялото, наклонена черта съзнанието за самолечение. Обаче плацебо-ефектът всичко е в главата се свързва от традиционната медицина в най-лошия случай с шарлатанство, а в най-добрия се слаби, податливи на внушения пациенти. В медицинските университети плацебо-ефектът се разглежда набързо, за да могат студентите да се занимават с истинските средства на модерната медицина, като лекарства и операции. Това е огромна грешка. Плацебо ефектът би трябвало да е главна тема в обучението по медицина. Аз вярвам, че лекарите трябва да бъдат обучавани да ценят силата на вътрешните ни източници. Те не бива да смятат мощта на съзнанието за по-слаба от тази на лекарствата и скалпела. Лекарите трябва да се освободят от предубежденията си, че тялото и неговите части са глупави по своята същност и че се нуждаем от външна интервенция, за да поддържаме здравето си. Плацебо ефектът би трябвало да стои в основата на мащабни, добре финансирани проучвания. Ако изследователите в областта на медицината можеха да разберат как да предизвикат плацебо ефект, те биха могли да предоставят на лекарите резултатно енергийно средство за лечение, при това без странични ефекти. Лечителите Лекуващи с енергия, твърдят, че вече притежават такива средства, но аз съм учен и вярвам, че колкото повече знаем за естеството на плацебото, толкова по-успешно ще можем да го прилагаме в клинично условия. Обеден съм, че причината медицината да отхвърля силата на съзнанието по подобен начин се дължи на само на догматичното мислене, но и на финансови съображения. Ако със силата на съзнанието си можете да излекувате болното си тяло, защо да ходите на лекар? И което е още по-важно, защо ви да си купувате лекарства? В интерес на истината, съвсем скоро с огорчение разбрах, че лекарствените компании експериментират с пациенти, които реагират на захърни. Таблетки с цел да ги отстранят от първоначалните клинични изпитания. Неизбежно това, че при повечето клинични изпитания, плацебо или фалшивите лекарства доказват, че са толкова ефективни, колкото и изкуствено създадените химични коктейли. Пречи на производителите на медикаменти Деймберет 2003. Макар фармацевтичните компании да твърдят, че не се опитват да улеснят одобряването на неефективни лекарства, ясно е, че ефектът от плацебо хапчетата заплаха за фармацевтичната индустрия. За мен идеята на фармацевтичните компании е ясна – ако не можеш да победиш честно плацебо лекарствата, просто премахни конкуренцията. Фактът. Че повечето лекари не са учени да се съобразяват с въздействието на плацебо ефекта, е чиста ирония, защото някои историци изтъкват сериозни доводи в полза на тезата, че историята на медицината до голяма степен е история на плацебо ефекта. През повечето време лекарите не са разполагали с ефективни средства срещу болестите. Някои от най-прочутите методи за лечение, предписвани от стандартната медицина, включвали кръвопускане, налагане на рани сърсеник и пословичната панацея Масло от гърмяща змия. Без съмнение някои пациенти, съвсем консервативно определени като една трета от цялото население, които са особено податливи на лековитата сила на плацебо-ефекта, се възстановяват много по-добре благодарение на това лечение. Съвременният свят, когато хората с белите престилки решително предписват някое лекарство, пациентите могат да вярват, че то действа и така ще бъде, независимо дали е истински медикамент или просто захарно хапче. Въпреки, че въпросът как действа плацебото изцяло е бил пренебрегван от медицината, в последно време някои следователи в областта на традиционната медицина насочват вниманието съм към него. Резултатите от тези проучвания показват, че плацебо-ефект предизвикат не само нелепи похвати за лечение от 19 век, но и модерната сложна медицинска техника, включително и най-закостенялото средство хирургията. Едно проучване на Медицинския университет е Билър, Публикувано през 2002 година в медицинско списание на Нью дава оценка на операции на пациенти с остра непоносима болка в коляното Мозли и 2002. Основният автор на изследването, доктор Брус Мозли, знаел, че операцията на коляното помага на пациентите му. Всички добри хирурзи знаят, че в хирургията не съществува плацебо ефект. Но Музли се опитвал да разбере, коя точно част от операцията облегчава болката. Пациентите, участвали в изследването, били разделени на три групи. Музли изрязал овредената част от коленния хрущел на едната група. При другата прочистил коленната става от материала, за който се смятало, че причинява възпалението. И двата подхода са стандартно лечение при артритно коляно. Хората от третата група били подложени на фалшива операция. Пациентът бивал поставен под опойка и му правил три стандартни разреза, а след това говорил и се държал така, както би правил по време на истинска процедура. След 40 минути му зашивал разрезите, все едно е оперирал. И на трите групи било предписано едно и също постоперативно лечение, което включвало програма с физически упражнения. Резултатите били шокиращи. Да, както се предполагало, всички пациенти имали подобрение след операцията. Но състоянието на плацебо-групата било точно толкова добро, колкото и това на останалите две групи. Въпреки, че годишно се извършват 650 хиляди операции на коленна става, всяко от които струва около 5000 долара, Музли направил ясен извод. Неспособностите ми на хирург помогнаха на тези пациенти. Ползата от операциите на остеуартрите на коляното беше само в плацебо-ефекта. Новинарските емисии по телевизията показвали графики с изумителните резултати. Излъчвали кадри с участници от плацебо-групата, които са разхождали, играели баскетбол, с две думи, правили неща, които твърдели, че не могат да вършат преди операцията. През следващите две години плацебо-пациентите не били уведомени, че са претърпели фалшива операция. Един от тях, Тим Перес, който ходел с бастун преди операцията, вече можел да играе баскетбол с нуците си. Той обобщил темата на тази книга с твърдението си пред канала «Discovery Health», когато вярваш, всичко на този свят е възможно. Знам, че съзнанието може да прави чудеса. Различни проучвания доказват, че плацебо-ефектът повлиява положително и върху други заболявания, включително астма и паркинсон. При лечението на депресия плацебо-ефектът е незаменим. Той е така ценен, че психиатърът Уолтер Браун Отт. Медицинското училище към университета, Браун предлага плацебо-хапчета като първоначален курс на лечение при пациенти с лека или умерена форма на депресия, Браун 1998. На пациентите си той казва, че взимат лекарство без активна съставка и че това не намалява ефективността на хапчето. Проучванията показват, че дори когато хората знаят, че не взимат силен медикамент, плацебо-хапчетата пак действат. Едно доказателство за силата на плацебото се появи в доклад на Министерството на здравеопазването и социалната политика на САЩ. В него се твърди, че половината от пациентите с тежка депресия, които взимат лекарства, се подобряват, а при тези, които приемат плацебо, процентът е 32%, Хаорген, 1999. Дори това внушително свидетелство подценява силата на плацебото, тъй като многото от участниците в изследването решават, че приемат истинското лекарство, защото започват да страдат от странични ефекти, които не се очаква да се появят при пациентите, приемащи плацебо. След като тези пациенти разбират, че взимат лекарства, т.е. след като започват да вярват, че приемат истинското хапче, те на практика стават по-податливи на плацебо-ефект. Имайки предвид мощта на плацебото, никак не е чудно, че индустрията за антидепресанти за 8,2 милиарда долара е под прицела на критиците, които обвиняват лекарствените компании, че преувеличават ефективността на своите лекарства. В една своя статия от 2002 година в изданието на Американската асоциация на психолозите «Превенция и лечение», озаглавена «Новите лекарства на царя», Професорът по психология от Университета на Канектикът Арвин Кърш пише, че според клиничните изследвания, 80% от ефекта на антидепресантите се дължат на плацебо ефекта – КЕРШ и ТИАЛ-2002. През 2001 година Кърш трябвало да се позове на Закона за свободата на информацията, за да се добере до информация за клиничните изпитания на най-продаваните антидепресанти. Тези данни не били на разположение в Агенцията по храните и лекарствата. Данните показват, че при повече от половината клинични изпитания върху 6 най-разпространени антидепресанта лекарствата не показват подобри резултати от захарните плацебохапчета. В интервю за Discovery Health Кърш отбелязва разликата между реакцията към лекарствата и тази към плацебо е. По-малка от 2 пункта средно по клинична скала, съставена от между 50 до 60 пункта. Това е твърде малка разлика. Според клиничните стандарти тя е несъществена. Друг интересен факт за ефективността на антидепресантите е, че в клиничните изпитания през годините те показват все по-добри и по-добри резултати, оставяйки впечатлението, че техният плацебо-ефект до известна степен се дължи на добър маркетинг. Колкото повече беше натрапвано в медиите и рекламите чудото на антидепресантите, толкова по-голям ставаше техният ефект. Обежденията са заразни. Днес живеем в общество, в което хората вярват, че антидепресантите действат, така и става. Калифорнийският вътрешен дизайнер Джани Шонфелд, която взема участие в клиничните тестове върху ефикасността на FXOR през 1997 година, се изненадва колкото и перес, когато открива, че е приемала плацебо. Хапчетата не само облегчават депресията, от която тя страда от 30 години, но музъчният скенер през който минава по време на изследването, установява, че активността на предния дял на главния и кратко мозък чувствително се повишила, осечтър ИТИАЛ, 2002. Подобренията състоянието и кратко не били, просто внушение. Когато с промяна на гласата на съзнанието, тя безусловно влияе върху тялото. Шонфилд страдала също и отгадане, често среща страничен ефект при ефексор. Нейното състояние е типично за пациенти, които се подобряват благодарение на лечение плацебо и после разбират, че не са лекувани с истински медикамент. Тя била убедена, че лекарите са направили грешка при обозначенията, защото знаела, че е приемала истинско лекарство. Тя настоявала изследователите да проверят отново документацията си, за да се убеди напълно, че не е взимала истински медикамент. Ноцебо – силата на негативните мисли. Макар, че много от медиците знаят за плацебо ефекта, малко от тях взимат предвид доказателствата за лечебната му сила. Ако позитивното мислене може да ви извади от депресията и да излекува болно коляно, представете си какво може да стори с живота ви негативното мислене. Когато съзнанието, чрез положителната си нагласа, подобрява здравословното ви състояние, това се нарича плацебо ефект. И обратно, когато същото това съзнание е ангажирано с негативни мисли, които могат да навредят на здравето ви, това се нарича ноцебо ефект. В медицината ноцебо ефектът може да бъде също толкова силен, както и плацебо ефектът – факт, който трябва да имате предвид винаги, когато влизате в лекарски кабинет. С думите и поведението си лекарите могат да внушат обезкуражаващи послания на пациентите си, което, убеден съм, е напълно недопустимо. Албърт Мейсън, например, смята – че неспособността му да вдъхва оптимизъм на пациентите си, спъва работата му с страдащите от ихтиоза. Друг пример е скритата сила на твърдението. Имате 6 месеца живот. Ако изберете да вярвате на думите на лекаря си, малко вероятно е да успеете да удължите този срок. В тази глава. Цитирам заглавието на предаване по Discovery Health от 2003 г. Плацебо ефектът – превъзходство на съзнанието над тялото, защото той е прекрасно резюме на някои от най-интересните медицински случаи. Един от най-дръгките моменти в предаването е историята за лекаря от нашвил Швилклифтън Емидър, който в продължение на 30 години се занимава с скритата сила на плацебо ефекта. През 1974 г. Емидър имал един пациент на име Сам Лунди, пенсиониран продавач на обувки, страдащ от рак на хранопровода заболяване, което тогава се смятало за нелечимо. Лонди се лекувал, но всички в медицинската общност знаели, че той отново ще получи рецидив. Затова никой не се изненадал, когато Лонди починал две седмици след поставянето на диагнозата. Изненадата дошла след смъртта му, когато при аутопсията в тялото му били открити съвсем малко ракови клетки, които определено не били достатъчни, за да го убият. Имало няколко разсейки в черния дроп и една в белия, но нямало и следа от тумор и хранопровода за който всички смятали, че е причина за смъртта. Пред Discovery Health Емидър казва, човекът почина с рак, но не е от рак. Но от какво е починал Лонди, ако не отрак от рак на хранопровода? Да не биде да починал, защото е повярвал, че ще умре? Този случай продължава да занимава Емидър три години след смърта на Лонди. Аз смятах, че той има рак. Той мислеше, че има рак. Всички около него смятаха, че е болен от рак. Дали по някакъв начин не му отнех надеждата за живот? Обезпокоителните случаи на се навеждат на идеята, че лекарите, родителите и учителите могат да отнемат надеждата, програмирайки ни да вярваме, че сме безпомощни. Нашите позитивни и негативни убеждения влияят не само върху здравето ни, но и върху всеки един аспект на живота ни. Хенри Форд е бил прав за ефективността на поточните линии, Както и за силата на съзнанието, ако вярвате, че можете или че не можете нещо. И в двата случая сте прави. Помислете за случая с мъжа, който лека ръка изпил бактериите, за които се смятало, че причиняват холера. Или за хората, които ходят пожарава, без да се изгорят. Ако вярата им, че могат да го направят, бъде разклатена, накрая ще свършат с изгорени стъпала. Вашите убеждения действат като филтри на фотоапарат, те променят начина, по който виждате света. Вашето тяло се. Адаптира към тези убеждения. Когато наистина се убедим, че убежденията ни притежават такава голяма сила, ние ще държим в ръцете си ключът за собствената си свобода. Не можем толкова лесно да променим кодовете на генетичните си схеми, но можем да променим съзнанието си. В моите лекции аз използвам два вида пластмасови филтри – червен и зелен. Моля всеки от аудиторията да си избере един цвят и да погледне през него към празния екран, после ги моля да се обадят, ако образът, който след това им прожектирам предизвика от тях любов или страх. Тези, които използват червените филтри на «Убеждението» виждат привлекателна снимка на вила с название «Къщата на любовта», «Цветя», «Слънчево небе» и посланието «Аз живея в любов». Онези, гледащи през зелени филтри, виждат страшно черно небе, прилепи, змии, призрак, носещ се около, тъмна, мрачна къща и думите. Аз живея в страх. Винаги се забавлявам с реакциите на обърканата аудитория, половината от която вика. Аз живея в любов, а другата половина. Аз живея в страх, при вида на един и същи образ. След това моля публиката да смени филтъра, през който вече е гледала. С това искам да кажа, че всеки може да избира, какво да вижда. Можете да гледате на живота през розови очила, което ще помогне на организма ви да се развива, или пък да използвате тъмен филтър, който кара всичко да изглежда черно и прави тялото наклонена черта съзнанието ви по-податливо на болести. Можете да живеете в страх или в любов. Изборът е ваш. Мога само да ви кажа, че ако изберете да виждате любовта в света, тялото ви ще бъде здраво. Ако изберете да вярвате, че живеете в мрачен свят, пълен със страх, здравето ви ще се разклати, защото вие физически ще се затворите в защита. Тайната на живота е в това да успеете да накарате съзнанието си да подпомага здравето ви, точно за това нарекох тази книга «Биология на убежденията». Разбира се, тайната на живота изобщо не е тайна. Учители като Буда и Исус ни разказват същата тази история от хилядолетия. Днес науката гледа в същата посока. Не гените, а убежденията ни контролират живота ни. О, вие, маловерци. Тази мисъл е добро въведение към следващата глава, в която ще разгледам в подробности как животът, пълен с любов и животът, скован от страх, оказват напълно различно влияние върху тялото и ума. Преди. Да приключим тази глава, искам само още веднъж да подчертая че няма нищо лошо в това човек да живее живота си, гледайки през прословутите розови очила. В интерес на истината, тези розови очила са необходими паклетките ви, за да живеят добре. Позитивните мисли са биологичния, паспорт към щастлив, пълен със здраве живот. Според Махатма Ганди, вашите убеждения се превръщат в мисли. Мислите ви стават думи. Думите ви стават ваши действия. Действията ви се превръщат в навици. Навиците ви изграждат ценностна система. Ценностната ви система става ваша съдба. Шеста глава – Растеж и защита Еволюцията ни е дала много механизми за оцеляване. Схематично те могат да бъдат разделени в две функционални категории – растеж и защита. Тези механизми представляват основни поведенчески модели, необходими на организмите, за да оцелеят. Сигурен съм, че знаете колко важно е да се защитавате. Въпреки това, може би не осъзнавате, че растежът също е жизнено важно за вашето оцеляване, дори ако сте зрял човек, който е достигнал максималната си височина. Всеки ден милиарди клетки в тялото ви се износват и трябва да бъдат заменени с други. Например, цялата вътрешна стена на червата ви се подменя изцяло на всеки 72 часа. За да поддържа тази непрекъсната подмяна на клетки, Тялото ни ежедневно изразходва огромно количество енергия. Сега вече няма да се изненадате да научите, че за пръв път разбрах колко важни са растежът и защитата в лабораторията, където изследванията ми върху отделните клетки често ме отвеждаха до открития за многоклетъчното човешко тяло. Когато клонирах човешки ендотелни клетки, те се отдръпваха от токсините, които внасях в чинииката с клетъчната култура точно както хората избягват лъвове в планината и бандити по тъмните улички. Освен това, те се придвижваха към хранителните вещества, както хората биват привлечени към закуската, обяда, вечерята или любимия си. Тези противоположни движения определят двете основни клетъчни реакции на външните стимули. Придвижването към животоподържащ сигнал като хранителните вещества е характерно за реакцията растеж. Отбягването на застрашаващи агенти като токсините е типично за защитната реакция. Трябва също да се отбележи, че някои. Външни стимули са неутрални, те не провокират нито растеж, нито защитна реакция. Моето проучване в Стамфорд показа, че тези поведенчески модели лежат в основата на оцеляването и на многоклетъчните организми като хората, например. Само, че при тези противоположни механизми за оцеляване които са се развивали милиарди години, има уловка. Оказва се, че те не могат да действат оптимално по едно и също време. С други думи, клетките не могат едновременно да се движат и напред, и назад. Клетките в човешките кръвоносни съдове, които проучвах Стамфорд, приемаха една форма, когато си доставяха хранителни вещества и напълно различна, когато предприемаха защитна реакция. Онова което не можеха да направят да приемат и двете конфигурации по едно и също време, Липтън и Итиал 1991. При реакция, подобна на тази, демонстрирана от клетките, хората неизбежно забавят растежа си, когато са в състояние на отбрана. Ако бягате от лъв, не е добра идея да изразходвате енергия за развитие. За да оцелеете, което случая означава да избягате от лъва, вие впрягате цялата си енергия, за да се биете или да избягате. Пренасочването на енергийните ви резерви към захранване на защитната реакция неизбежно завършва се забавене на растежа. Освен отклоняването на енергия към тъканите и органите, необходими на организма да се защити, има и друга причина за възпрепятстването на растежа. Процесите на растеж изискват свободно взаимодействие между организма и заобикалящата го среда. Например, когато бъде приета храна, отпадъчните продукти от нея се са отделят. Само, че при отбрана трябва да се изключи системата, за да може организмът да бъде предпазен от надвисналата заплаха. Освен това, при възпрекестването процесите на растеж организмът отслабва, защото те не само изразходват енергия, но и участват в нейното създаване. Следователно поддържането на защитна реакция пречи на създаването на живото поддържаща енергия. Колкото по-дълго станете в състояние на отбрана, толкова повече затруднявате развитието на клетките си. Всъщност, процесът на растеж може толкова да затихне, че в действителност да се почувствате оплашени до смърт. За щастие, повечето от нас не стигат до такова състояние. За разлика от едноклетъчните, в многоклетъчните организми реакциите. На растеж и на защита не се взаимоизключват. Не всичките ни 50 трилиона клетки са длъжни да реагират еднакво в даден момент. Процентът клетки в състояние на защита зависи от степента на заплахата. Вие можете да оцелеете, докато сте под подобен стрес, но хроничното потискане на механизмите на растежа се отразява много зле на жизнените ви сили. Също така е важно да се отбележи, че за да сте напълно жизнеспособни, е нужно нещо повече от това да се отървате от стресовите фактори. В растежозащитния континуум премахването на стресовите фактори само ви поставя в неутрална позиция. За да сме наистина в цветущо здраве, трябва не само да елиминираме стреса, но и активно да се стремим към щастлив, пълен с любов, смислен живот, който да стимулира процесите на развитие в тялото ни. Биология на отбраната на родината При многоклетъчните организми поведенческите модели на растеж и защита биват контролирани от нервната система. Нейна е отговорността да следи за външни сигнали, да ги интерпретира и спрямо тях да организира съответните реакции. И едно многоклетъчно общество нервната система действа като правителство, което организира дейността на своите граждани клетки. Когато нервната система установи външна заплаха, тя подава сигнал към общността от клетки за надвисналата опасност. Тялото всъщност е дарено с две отделни защитни системи. Всяко от които жизненно вожна за съхранението на живота. Първата е системата, която активира защитата срещу външните заплахи. Тя се нарича хъвнос, което значи хипоталамусно-хипофизно-надбъбречна ос. Когато няма външни заплахи, хъвнос е пасивна и организмът се развива с пълна сила. Но когато хипоталамусът в мозъка получи информация за външна заплаха, той задейства хъвнос, като изпраща сигнал към хипофизната жлеза, командната жлеза, която отговаря за организирането на реакцията на 50-те трилиона клетки в обществото срещу надвисналата заплаха. Припомнете си механизма стимул-реакция в клетъчната мембрана, рецепторно-ефекторните протеини, хипоталамусът и хипофизната жлеза са техният еквивалент. Подобно на ролята на рецепторния протеин, хипоталамусът приема и разпознава външните сигнали. Функцията на хипофизата прилича на тази на ефекторния протеин по това, че задвижва. Органите на тялото В отговор на заплахите от околната среда хипофизната жлеза изпраща сигнал на надбъбречните жлези, информирайки ги за необходимостта от координиране на реакцията на тялото, би се или бягай. Техническите подробности на метода, по който стимулите активират ХХНОС, следват простича крет. В отговор на възприемането на стреса, регистриран от мозъка, хипоталамусът отделя кортикотропиносвобождаващ фактор КОФ, който се придвижва до хипофизната жлеза. КОФ активира специални хипофизни клетки, отделящи хормон, като ги кара да освобождават адренокортикотропинни хормони АКТХ в кръвта. След това АКТ хормоните си проправят път до надбъбречните жлези, където играят ролята на сигнал който възбужда отделянето на адреналните хормони «Би се» или «Бягай». Тези хормони на стреса координират функцията на органите, зареждайки ги с огромна физическа сила, за да отблъснат или да избегнат опасността. След като надбъбречната аларма бъде задействана, стресовите хормони, освободени в кръвта, стягат кръвоносните съдове на храносмилателния тракт, принуждавайки доставещата енергия кръв да захранва най-вече тъканите на ръцете и краката, чрез които можем да избегнем бедата. Преди кръвта да бъде изпратена към крайниците, тя е концентрирана във вътрешните органи. Пренасочването на тази кръв към крайниците, за да реагират на опасността с битка или бягство, потиска функциите, свързани с растежа. Без живителната сила на кръвта вътрешните органи не могат да функционират правилно. Те спират да храносмилат, да освояват и отделят, освен това прекратяват и други свои функции, които се грижат за растежа на клетките и произвеждането на енергийните запаси на тялото. Следователно реакцията на стреса забавя процесите на растеж и допълнително затруднява способността на тялото да оцелява, пречейки натрупането на запаси от жизнена енергия. Втората защитна система на тялото е имунната система, която ни предпазва от заплахи, полявяващи се под кожата ни, като тези, причинявани от бактериите и вирусите. Когато имунната система бъде мобилизирана, тя може да изразходва по-голямата част от енергията в тялото. За да добиете представа колко енергия харчи имунната система, си припомнете колко слаби ставате физически, когато се борите с инфекции като грип и настинка. Когато хаханоос активира реакциите на тялото да се бори или да избяга, адреналните хормони веднага потискат действието на имунната система, за да запазят енергийните запаси. Всъщност, хормоните на стреса са толкова ефективни в това, да спират функциите на имунната система, че лекарите ги дават на пациенти с трансплантации, за на отхвърли имунната им система чуждата тъкан. Защо и кратко е на адреналната система да изключва имунната? Представете си, че сте в палатка на сред африканската савана, страдате от бактериална инфекция и имате тежка форма на диария. Чувате смразяващ рев на лъв близо до палатката. Мозъкът трябва да реши коя заплаха е по-сериозна. Няма полза тялото ви да победи бактерията, ако оставите лъв да се добере до вас. Затова организмът ви спира борбата с инфекцията, за да мобилизира цялата си енергия и да избегне непосредствения сблъсък с лъва. И така, непрякото. Последствие от задействането на хъха на стае, е, че тя пречи на способността ни да се борим с болестите. Освен това, активирането на хъха на уста замъглява преценката ни. Обработването на информацията в главния мозък, центърът на решенията и логиката, е чувствително по-бавно от действието на рефлексите, контролирано от продълговатия мозък. При непредвидени обстоятелства, колкото по-бързо се обработва информацията, толкова по-голяма е вероятността организмат да оцелее. Адреналните стресови хормон стесняват кръвоносните съдове в главния мозък като по този начин потискат функциите му. Заедно с това, хормоните забавят активността в челния дял на мозъчната кора, центърът на съзнателните волеви действия. В случай на тревога приток на кръв и хормони в съдовете активира продълговатия мозък, източникът на жизнено необходимите рефлекси, който най-ефективно контролира реакциите на организма. Въпреки, че стресовите сигнали, които потискат бавно действащото съзнание, за да увеличат шансовете за оцеляване, са важни, те действат сцената на. Забавена мисъл и слаба концентрация – Текетенетесо, Итиал, 2003, Енстен с 1998, Голстин, Итиал, 1996. Страхът убива Помните ли шокираните вцепене на лица на моите студенти по медицина от Карибите, когато се провалиха на теста? Представляващ училищният еквивалент на кръвожадния лъв? Ако си бяха останали сковани от страх, гарантирам ви, те щяха да се провалят на изпитите си в края на семестъра. Простичката истина е, че когато сте оплашени, затъпявате. Учителите постоянно го наблюдават сред студентите, които не се справят добре на тестовете. Стресът от изпита парализира и моите студенти, които с треперещи ръце маркираха грешните отговори, защото в паниката си не можеха да използват складираната в мозъка с информация, която старателно бяха трупали цял семестър. Хъха на системата е чудесен механизъм за справяне със силния стрес. Но тази защита не е създадена, за да бъде постоянно активирана. В съвременният свят по-голяма част от стреса, на който сме подложени, не е въвидна сериозна, конкретна заплаха, която лесно можем да разпознаем, да и кратко реагираме и да продължим напред. Непрестанно биваме обсаждани от купища неразрешими проблеми, засягащи личния ни живот, работата и опустошаваното от войни човечество. Подобни притеснения не заплашват непосредствено нашето оцеляване, но въпреки това могат да активират Х-нос, което води до хронично повишаване нивата на стресовите хормони. За да иллюстрирам неблагоприятните ефекти от постоянно високото ниво на адреналина, ще използвам като пример състезание по бягане. Изключително добре подготвена група от здрави спринтьори се подреждат на стартовата линия. Когато чуят командата «На позиции», те заемат нисък старт и поставят краката си на стартовите блокчета. След това съдята извиква «Готови». Мускулите на атлетите се стягат, докато те се повдигат на пръстите на ръцете и краката си. Когато застанат в позиция «Готови», в телата им се освобождават адренални хормони, които ги подготвят за борба и дават сила на мускулите им да се справят с трудната задача, която ги очаква. Докато спортистите изчакват команда Старт, телата им са напрегнати в очакване на предстоящото състезание. При едно обикновено надбягване това напрежение преди съдията да извика Старт продължава само секунда-две. Но в нашето въображаемо състезание командата Старт. Която трябва да пусне вход атлетите, така и не идва. Спортистите стоят на стартовите блокчета, кръвта им е изпълнена с адреналин, телата им изнемощават под напрежението от подготовката за едно състезание, което изобщо няма да започне. Независимо колко добре са подготвени физически, след секунди те ще рухнат от преумора. Ние живеем в свят, за който постоянно въжи командата Готови! И според все по-голям брой изследвания, нашият свръхнапрегнат начин на живот влияе пагубно на здравето ни. Ежедневните стресови фактори постоянно активират хъха на уста, подготвяйки телата ни за действие. За разлика от състезателите, стресът в нашите тела се появява заради хроничните ни страхове и съмнения. Почти всички сериозни болести, от които хората страдат, се дължат на постоянния стрес с Дерсеттланд Милър 2004. Коррент Артечае 2004, Матюан Н. Ласки 2002, Матюан Н. Симен 1999. В една студия по темата, публикувана през 2003 г. в E-Science, учените разглеждат въпроса защо пациенти, приемащи селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина, СИОСЕ, антидепресанти като Прозак и золовт, не се подобряват веднага. Обикновено минават поне две седмици от започването на лечението до момента, в който пациентите започват да се чувстват по-добре. Според изследването при депресираните хора се наблюдава изненадваща липса на делене на клетки в една област на мозъка, наречена хипокампус, част от нервната система, свързана с паметта. Хипокампусните клетки започват отново да се делят от момента, в който пациентите за пръв път усещат промяната в настроението си. Дължаща се на СИОС седмици след началото на лечението си. Това проучване, както и други като него, подкопава теорията, че депресията е просто резултат от химичен дисбаланс, който оказва влияние върху производството на моноаминни сигнални вещества в мозъка и конкретно на серотонин. Ако беше наистина толкова просто, СИОС се вероятно щяха да възстановят химичния баланс веднага. И други следователи сочат като причина за депресията забавянето растежа на невроните от стресовите хормони. В интересна истината, при пациенти с хронична депресия хипокампусът и челният дял на мозъчната кора, центърът на висшия човешки разум са физически свити. Рецензия към тази студия, публикувана в Science гласи, през последните години хипотезата за стреса измества тази за моноамините. Тя гласи че депресията се дължи на претоварване на стресовия апарат в мозъка. Основният герой в теорията е хипоталамусно-хипофизно надбъбречната, Хъхана, ОС, Холден 2003. Влиянието на тази ОС върху клетъчното общество е подобно на ефекта от стреса върху човечеството. Представете си динамичното общество през годините на студената война. Когато опасенията за ядрена атака от страна на СССР са турмозали съзнанието на всеки американец. Подобно на клетките в един многоклетъчен организъм, и членовете на обществото по време на студената война чинно изпълняват задълженията си, с което спомагат за развитието на общността и обикновено се разбират помежду си добре. Фабриките произвеждат продукция, строителите строят нови домове. Магазините за хранителни стоки продават храна, децата ходят на училище и учат уроците си. Обществото е здраво и се развива, докато жителите градивно си взаимодействат за постигането на една обща цел. Внезапно воят на Сирена за въздушно нападение разтърсва града. Всички спират работа, за да избягат, търсейки защита в бомбоубежищата. Хармонията в обществото е нарушена, защото хората, грижейки се за собственото си оцеляване, си проправят път към някое бомбоубежище. Пет минути по-късно се чува сигнал за край на тревогата. Гражданите се връщат към задълженията си и продължават живота си в развиващата се общност. Какво обаче би станало, ако завият сирените, хората побягнат към обежищата и не бъде подаден сигнал за край на тревогата? Те биха останали в състояние на защита до безкрай. Колко дълго могат да издържат така? Накрая обществото би се сринало поради недостиг на храна и вода. Един след друг ще умрат дори и най-издръжливите, омаломощени от хроничния стрес. Една общност лесно може да преживее краткотраен стрес, като например обучение за въздушно нападение, но когато стресът продължи дълго, той причинява спиране на развитието и опадък на общността. Друг пример за влиянието на стреса върху населението е трагедията от 11 септември. До момента на терористичната атака страната беше в състояние на растеж. Веднага след терористичната атака, докато шокът от новината се разпространяваше и обхвана не само Нью-Йорк, но и цялата страна, нашето оцеляване беше поставено под въпрос. Въздействието от изявленията на правителството, наблягащи върху наличието на постоянна заплаха вследствие на атаката, беше подобно на действието на адреналните сигнали. Те карат членовете на общността да преминат от състояние на растеж в състояние на отбрана. След няколко дни, прекарани спиращ дъха страх, економиката на страната беше така застрашена, че се наложи президентът да се намеси. За да стимулира растежа, той непрестанно подчертаваше – Америка е отворена за бизнес. Нужно беше да мине известно време, за да отмине ужасът и да се стабилизира економиката. Въпреки това останалиято хората страх от терористични атаки все още източва силите на страната ни. Като нация ние трябва да осъзнаем, че страхът влушава качеството ни на живот. В известен смисъл терористите вече са победили, защото успяха да ни оплашат толкова, че да изпаднем в хронично, изтощително състояние на защита. Освен това бих ви помолил да обърнете внимание на това, как личните ви страхове и защитно поведение влияят на живота ви. Кои страхове спират растежа ви? От какво са породените? Нужни ли? Са ви? Реални ли са? Допринасят ли за пълноценния ви живот? В следващата глава за осъзнатото майчинство и бащинство ще се занимаваме още с тези страхове там, където се налага. Ако се умеем да овладеем страховете си, ние ще успеем да си възвърнем контрола върху собствения си живот. Президентът Франклин Де познава унищожителната сила на страха. Той подбира думите си внимателно, когато съобщава на народа за настъпващата голяма депресия и надвисналата световна война. Няма от какво да се страхуваме, освен от самия страх отърсването от страховете ни е първата стъпка към постигането на смислен и пълноценен живот. Седма глава – Осъзнато майчинство и бащинство Родителите като генни инженери Несъмнено сте чували при твърдение, че веднъж дарили гените си на своите деца, родителите започват да играят второстепенна роля в живота им, те трябва само да се държат добре с тях, да ги хранят и обличат и да чакат, за да видят къде ще ги отведат предварително заложените в тях гени. Тази нагласа позволява на родителите да продължат да живеят живота си така, както преди да се родят децата им, могат просто да ги оставят на детска градина или прибавачка. Това е идея. Привлекателна за заетите и наклонена черта или мързеливи родители. Също така допада и на родители като мен, които имат деца, чието характери коренно се различават. Смятах, че дъщерите ми са различни, защото са наследили различни гени в момента на зачеването си, случайен процес на селекция, в който нито аз, нито майка им имаме пръст. Все пак, мислех си аз, те израснаха в еднаква среда, възпитание. За това причината да са така различни би трябвало да евгените, природата. Сега вече знам, че истината е съвсем друга. Модерната наука потвърждава онова, което майките и просветените бащи винаги са знаели, че родителите са фактор, въпреки че едни от най-продаваните книги се опитват да ни убедят в обратното. Ще цитирам доктор Томас Върни, пионер в областта на пренаталната и перинаталната психиатрия. Редица доказателства от различни литературни източници, събирани в продължение на десетки години, показват, без капка съмнение, че родителите имат огромно влияние върху умствените и физически качества на децата, които отглежда. Верния ендкели 1981 Това влияние започва, твърди Върни, не след като детето се роди, а още преди това. Тогава, когато Върни за първи път излага тезата че влиянието на родителите започва още от отробата, В своята знаменателна книга от 1981 година «Тайният живот на нероденото дете» научните доказателства са недостатъчни, а експертите гледат със скептицизъм. Тъй като по това време учените смятат, че човешкият мозък не може да функционира до раждането, е възприето схващането, че плодът и бебето нямат спомени и не чувстват болка. В края на краищата, както отбелязва Фройд, който създава термина «детска амнезия», повечето хора не помнят нищо до третата или четвъртата си годинка. Само, че психолозите, експериментатори и невролозите разбиват мита, че бебетата не могат да помнят, или, респективно, да се учат, и заедно с това оборват тезата, че родителите са обикновени наблюдатели на живота на своите деца. Нервната система на един ембрион или бебе притежава голям сензорен и възприемателен капацитет и особен вид памет. Наричано от невролозите имплицит на памет. Друг пионер и при перинаталната психология, Дейвид Чембърлейн, пише в книгата си Съзнанието на новороденото ви бебе. Истината е, че що се отнася до бебетата, много от нещата, които смятаме за истина, са погрешни. Те не са толкова просто устроени същества, а сложни и лишени от възраст малки създания с неочаквано изобилна мисловна дейност. Чембърлейн 1998. Тези сложни малки създания живеят предродилен живот в отробата, който се отразява сериозно върху здравето и поведението им за напред. Качеството на живота в отробата, временният ни дом преди да се родим, програмира нашата предразположеност към заболявания на коронарната артерия, инфаркт, диабет, затластяване и много други болести в по-късния етап от живота ни, пише доктор Питър Натанилс в «Животът в отробата», източник на здраве и болести. Енч на 1999. Наскоро дори още по-широк спектър от хронични болести, настъпващи с възрастта, като остеопороза, нервни разстройства и психози, биват тясно свързвани с влиянието на пре перинаталното развитие Глъкмен Енд Ханса 2004. Осъзнаването на ролята, която родителите играят при формирането на болестите от детето, води до преразглеждане на генетичния детерминизъм. Натанил спише, има неопровержими доказателства, че програмирането на здравето от условията в отробата има еднакво, та дори и по-голямо значение при определенето на умственото и физическото ни състояние, отколкото гените. Генно касугледство е терминът, който най-точно описва наложеното мнение, че здравословното ни състояние и съдбата са предопределени единствено от заложените в нас гени. За разлика от относителния фатализъм на генното касугледство, ако вникнем в механизмите, чрез които качеството на живота в отробата програмира физиологията ни, ние можем да дадем по-добър старт и на децата си, и на техните деца. Програмиращите механизми, които си има предвид, са всъщност епигенетичните механизми, за които говорихме по-рано, чрез които външните стимули регулират дейността на гените. Както Натаниелс твърди, родителите могат да подобрят пренаталната среда. Така те влизат в ролята на генни инженери за децата си. Идеята, че родителите могат да предават наследствени промени от своя живот в този на децата си, разбира се, е концепция в дух на Ламарк, която противоречи на дървинизма. Натанилс е един от учените, които са достатъчно смели да застанат за теориите на Ламарк, предаване на качество от поколение на поколение без помощта на гените съществува. Ламарк е бил прав въпреки че унаследяването на придобити характеристики протича посредством механизми, непознати по неговото време. Възприемчивостта на индивида към средата в майчината отруба преди раждането му позволява да оптимизира генетичното и психическото си развитие, докато се адаптира към външните условия. Същата тази епигенетична гъвкавост на човешкото развитие, която подпомага живота, може да доведе до поредица от хронични заболявания в понапреднала възраст, ако човек живее в неблагоприятни условия в предродилния и следродилния период на своето развитие, Батаса и Итиал 2004. Епигенетичното влияние не спира и след раждането на детето, защото родителите продължават да въздействат на средата, в която то расте. Едно крайно интересно ново проучване набляга върху значението на добрата родителска грижа за развитието на мозъка. За развиващия се мозък на едно малко дете социумът осигурява най-важния опит, който оказва влияние върху проявата на гените, това от своя страна определя начините за свързване между невроните, създаващи нервни пътища, от което се поражда умствената активност, пише доктор Даниел Дасигъл в Развиващото се съзнание. Сигъл, 1999. Иначе казано, бебетата се нуждаят от възпитателна среда, за да се задействат гените които да развият един здрав мозък. Родителите, според последните изследвания, продължават да действат като генни инженери дори и след раждането на детето им. Родителското програмиране – силата на подсъзнанието. Бих искал да ви разкажа как аз, който се отнасям към категорията на неподготвените родители, поставих под въпрос в тълпените си разбирания за майчинството и бащинството. Няма да се изненадате да чуете, че започнах да променям своите възгледи на карибите, мястото, където започна трансформацията ми като биолог. Всъщност, новият ми поглед върху нещата беше вдъхновен от една неприятна случка – инцидент с мотор. На път за лекция минах през един бордюр с висока скорост. Моторът се преобърна. Добре, че носех каска, защото когато мотоциклетът се стовари на земята, си ударих сериозно главата. Бях в безсъзнания половин час и в един момент колегите и студентите ми дори помислили, че съм мъртъв. Когато дойдох на себе си, имах чувството, че по мен няма и една здрава кост. През следващите няколко дни се движех едва-едва, като приличах на хленчещо подобие на Квазимодо. Всяка стъпка болезнено ми напомняше, че... Скоро ста убива. Когато един следобед кратайки напусках класната стая, един от студентите ми предположи, че може да ми е от полза, ако посетя съквартиранта му, негов колега, който освен това бил и специалист по хиропрактика. Както обясних в предишната глава, аз не само, че никога не бях посещавал хиропрактици, но и бях обучен от традиционната медицинска общност да ги смятам за шарлата ни. Само, че когато изпитва такава силна болка и не знае какво точно му има, човек е готов да се подложи на неща, за които дори не си е помислял, когато е бил здрав. В пригодената за манипулационна стая в общежитието а за пръв път бях подложен на кинезиология, поизвестна като тест на мускулите. Хиропрактикът ми каза да вдигна ръка и да се опитам да я задържа така, докато той я натиска надолу. Без проблем устолях на натиска, който приложи на ръката ми. След това ме накара да направя същото нещо, но този път заедно с това да повтарям, казвам се Брус. И този път успях да задържа ръката си. Но започнах да си мисля, че колегите ми са били прави да ме предупреждават, това е лудост. После хиропрактикът ме накара да вдигна ръката си и да държа така, докато е натиска надолу, и да повтарям напълно сериозно, казвам се Мери. За мое очудване ръката ми се стовари долу, въпреки сериозните ми усилия. Почакай малко, казах аз. Сигурно не съм се съпротивлявал достатъчно, а да пробваме пак. Така и направихме и този път концентрирах още повече силите си да удържа на натиска. Въпреки това, когато започнах да повтарям, казвам се Мери, ръката ми се стовари като камък. Този студент, който в момента беше станал мой учител, ми обясни, че когато съзнанието вярва в нещо, което е в противоречие с вече запаметените истини, складирани в подсъзнанието, умственият конфликт се проявява в отслабване на мускулите на тялото. За мое изумление установих, че съзнанието ми, което съм упражнявал толкова уверено в академична среда, не държи контрола, когато изказвам на глас мнение, различно от истината, складирана в подсъзнанието ми. То обесмисляше и най-старателните ми съзнателни усилия да задържа ръката си, когато твърдях, че името ми е Мери. С удивление открих, че съществува друго, съзнание, различна сила, която направлява паралелно живота ми. Пошокиращ беше. Фактът, че това скрито съзнание, за което имах бегли познания, освен малко теоретична психология, на практика беше много помощно от съзнателния ми разум, точно както твърди Фройд. Като цяло, първото ми посещение при хиропрактик промени живота ми. Научих, че хиропрактиците могат да достигнат до заложената способност на тялото да се самолекува посредством кинезиология, с която откриват размествания в гръбначния стълб. Можех да се разхождам из стаята и се чувствах като нов човек само след няколко простички намествания на прешлените върху масата на шарлатанина. И всичко това без никакви медикаменти. И което е най-вожното, запознах се с «Човека зад завесата» – моето подсъзнание. Докато напусках общежитията, Разсъждавах трескаво върху фактите за върховната сила на дотогава непознатото за мен подсъзнание. Освен това свързах тези изводи с познанията си върху квантовата физика, според които мисълта може да обославя поведението по-ефективно от физичните молекули. Подсъзнанието ми знаеше, че не съм Мери, и се противопоставяше на твърдението, че съм. Какво още знаеше подсъзнанието ми и как го беше научило? За да вникна по-дълбоко в това, което беше станало в кабинета на хиропрактика, първо се обърнах към сравнителната невронатомия, според която, колкото по-низко стои един организъм в дървото на еволюцията, толкова по-слабо е развита нервната му система и затова разчита повече на предварително програмирано поведение – природата. Нощните пеперуди летят към светлината, морските костенурки се завръщат на едни и същи острови, за да снесат лицата си на плажовете им в точното време. А лестовиците се връщат вкъпи страна на конкретна дата и все пак, доколкото ни е известно, нито един от тези видове не знае защо го прави. Поведението им е заложено в тях, то е генетично заложено в организма и се класифицира като инстинкт. Организмите, които се намират по високо на дървото, имат поразвита нервна система, която се ръководи от все по-големи мозъци, позволяващи им да овладяват сложни поведенчески модели посредством придобиване на опит, възпитание. Сложността на този механизъм за придобиване на поведенчески модели от околната среда, както изглежда, достига върхната си точка при човека, който стои на върха или поне близо. До върха на дървото. Ще цитирам антрополозите Емилия Шулц и Робърт Екс Лавенда, които твърдят, за да оцелеят, човешките същества зависят от онова, което ще научат много повече, отколкото останалите видове. Ние, например, не притежаваме инстинкти, които автоматично да ни предпазват или да ни намират храна и подслон, Шулц и Элвен 1987. Естествено, имаме вродени поведенчески инстинкти, да речем, инстинкта на едно бебе да суче, бързо да дърпа ръката си от огъня и да плува, щом го пуснат във водата. Инстинктите са заложени поведенчески модели, които стоят в основата на оцеляването на всички хора, независимо в каква културна среда и историческо време са родени. Ние се раждаме със способността да плуваме, секунди след като се родят, бебетата могат да плуват като грациозни дълфинчета. Но децата бързо се научават от родителите си да се страхуват от водата. Обърнете внимание на реакциите на родителите, когато децата им си играят сами около басейн или други открити водни пространства. Децата научават от родителите си, че водата е опасна, а после родителите полагат неимоверни усилия да научат малкия Джони да плува. Първото голямо усилие на детето е да преодолее страха от водата, който му е втълпен в най-ранна възраст. Но с еволюцията нашите придобити възприятия са станали помощни най-вече, защото могат да наделеят генетично заложените инстинкти. Физиологичните механизми на тялото, като сърдечен ритъм, кръвно налягане, кръвосъсирване, телесна температура, са по своята същност програмирани инстинкти. Въпреки това йогите, както и обикновените хора, използващи техники за вникване в процесите на тялото, могат да се научат съзнателно да регулират тези вродени функции. Учените са концентрирали вниманието си върху големината на човешкия мозък като причина за способността ни да се учим на такива сложни поведенчески модели. Но трябва да охладим малко ентусиазма си относно теорията за големия мозък, като имаме предвид това, чекито подобните различни видове дълфини имат по голяма мозъчна повърхност под черепа си от нас. Откритията на британския невролог доктор Джон Лурбър, изложени в статията му в Science от 1980 година «Наистина ли ни е необходим мозъкът?» също поставят под въпрос тезата, че размерът на мозъка е най-важната. Предпоставка за човешки интелект Луян, 1980 Лурбър проучва много случаи на хидроцефалия, вода в мозъка, и заключава, че дори когато по-голямата част от мозъчната кора Външната обвивка на мозъка липсва, пациентите могат да водят нормален живот. Журналистът от съпър Сайенс Роджер Люин цитира Лорбър своята статия. В нашия университет, Шеффилд Юниверсити, има студент, който притежава коефициент за интелигентност 126, завърши с отличие по математика и води на пълно нормален социален живот. В същото време той буквално няма мозък. Когато му направихме мозъчен скенер, видяхме, че вместо нормалната дебелина от 4,5 см на мозъчната тъкан между вентрикулите и мозъчната повърхност, има само тънка обвивка, дебела около милиметър. Черепът му е пълен главно с гръбначно-мозъчна течност. Според провокативните открития на Лобърния, ние трябва да преразгледаме дългогодишните си схващания за това, как работи мозъкът и за физическата основа на човешкия интелект. В епилога на тази книга Аз твърдя, че човешкият разум може да бъде разбран напълно само когато включим в уравнението духа, енергията, или както го наричат психолозите, сведущи по квантова физика, свръхсъзнанието. Но за момента ще се придържам към съзнанието и подсъзнанието, понятия, с които психолозите и психиатрите се занимават отдавна. Използвам ги тук, за да осигуря биологична основа за осъзнатото майчинство и бащинство, както и за методите на лечение чрез енергия. Човешкото програмиране, когато действащите механизми не работят както трябва. Да се върнем към еволюционното предизвикателство пред човешките същества, които трябва да научат толкова много, за да оцелеят и да станат част от обкръжаващия ги социум. Еволюцията е дарила мозъците ни с умението бързо да записват в паметта ни невъобразимо голям брой поведенчески модели и убеждения. Според едно продължително проучване ключът към вникването в начина, по който протича този процес на мигновено запаметяване на информация, е да се измерят чрез електроенцефалограма колебанията в електрическата активност на мозъка. Буквалното значение на електроенцефалограма, ЕГА, е електрическа снимка на главата. Тези все по-детайлни снимки на главата показват степенуване в активността на човешкия мозък. И Възрастните и децата показват ЕГА изменения, които обхващат от нискочестотни делта вълни до високочестотни бета вълни. Но изследователите забелязват, че ЕГА активността при децата, във всеки един етап от тяхното развитие, показва превес на една определена мозъчна вълна. Доктор Рима Лейбо описва в Количествено ЕГА и Невротерапия прогресията на тези етапи в развитието на мозъчната активност Лебо 1999-2002. Между раждането и втората годинка на детето човешкият мозък работи главно на най-низките ЕГА частоти 0,5 до 4 херца, познати като Делта вълни. Въпреки, че Делта е тяхната преобладаваща вълнова дейност, бебетата периодично проявяват кратки изблици на повисоко частотна ЕГА активност. Едно дете започва да развива все по-висока ЕГА активност, определена като Тета 4-8 хц, между втората и шестата си година. Хипнотерапевтите понижават мозъчната активност на пациентите си до делти и Тета, защото тези нискочастотни мозъчни вълни им позволяват да бъдат по-податливи на вношение и полесно лесно Това ни дава голяма яснота за начина, по който децата, чието мозъци действат най-вече на едни и същи частоти между раждането и шестгодишна възраст, могат да освояват невероятни обеми информация, необходима им да се справят в средата, в която живеят. Способността да обработват такова огромно количество информация е важен неврологичен механизъм за адаптация за улесняване на напрегнатия процес на социализация. Човешкото обкръжение и социална среда се променят толкова бързо, че не би ни било от полза да си предаваме културни модели на поведение чрез генетично програмирани инстинкти. Малките деца с любопитство наблюдават обкръжаващата ги действителност и запаметяват житейския опит на родителите си направо в подсъзнанието си. В резултат на това те повтарят поведението на родителите си. Учените от Института за изследване на приматите към университета в Киото установяват, че бебетата шимпанзета също се учат просто като наблюдават майките си. В поредица от експерименти майката била обучавана да разпознава японските йероглифи, отговарящи на различни цветове. Когато ероглифът за конкретен цвят се появявал на екрана на компютъра, шимпанзето се научавало да избира точният цвят, на който отговарял. Избирайки правилния цвят, шимпанзето получавало монета, която можело да пъхне в машина, от която получавало плод. По време на обучителния период маймуната държала до себе си и бебето. За изненада на изследователите един ден, докато майката си вземала плода от машината, бебето включило компютъра. Щом на екрана се показал Яруглив, той избрал уточният цвят, получило монета и повторило действията на майка си с машината. Одивените изследователи били принудени да заключат, че децата могат да придобиват умения само чрез наблюдение, без да трябва активно да бъдат обучавани от родителите си Science 2001. По същия начин и при нас, хората, основните модели на поведение, убеждения и отношения, които наблюдаваме при родителите си биват, насадени в подсъзнанието ни под формата на синаптични пътища. След като бъдат отпечатани върху подсъзнанието, те контролират физиката ни до края на живота ни. Освен ако не на открием начин да ги препрограмираме. Ако се съмнявате в сложността на това запаметяване, припомнете си първия път, когато детето. Ви е избълвало някоя рогатня, чуто от вашата уста. Сигурен съм, че когато това ви се случило, сте забелязали точността, правилния изговор, нюансите в глас и контекста, Носещи вашия почерк. Имайки предвид прецизността на тази система за запаметяване на поведенческите модели, представете си какви биха били последствията, ако постоянно чувахте от родителите си, че сте глупаво дете, не заслужаваш да имаш това, никога няма да постигнеш нищо, изобщо не трябваше да се раждаш, или че сте болнав и слаб човек. Когато нерасъждаващите или незаинтересовани родители внушават подобни послания на малките си деца, те без съмнение забравят факта, че такива коментари се запечатват в подсъзнанието като неоспорими «истини», точно както битовете и байтовете се запаметяват върху твърдия диск на компютъра им. В периода на ранното развитие съзнанието на детето не е достатъчно зряло, за да прецени, че тези изказвания на родителите му са само язвителни думи и не са непременно реални качества на «същността». След като вече са програмирани в подсъзнанието обаче, тези вербални обиди започват да се възприемат като истини, които подсъзнателно формират поведението и възможностите на детето през целия му живот. Докато растем, заедно с увеличаването на действието на по-високочастотните алфавълни 8-1-2-хъц, ние все по-трудно се поддаваме на външно програмиране. Алфа-активността се изразява със състояние на спокойно съзнание. Докато повечето ни сетива. Като очите, ушите и носът изследват външния свят, съзнанието наподобява сетивен орган, който е като огледало на вътрешната дейност на клетъчното общество в тялото. Това е себепознание. На около 12 годишна възраст ега, спектърът на детето започва да показва продължителни периоди на още по-високи частоти, определени като бета вълни 1 2 3 5 хътс. Бете състоянията на мозъка се характеризират с активно или концентрирано съзнание, онзи вид мозъчна активност, необходим за четене на книги. Наскоро бе открито пето, по високо състояние на еега активност. Отговарящ на гама вълните, 3-5-хъц, този еега честотен обхват се проявява като състояние на върхова форма, както при пилотите в процес на приземяване на самолет или при професионалните тенисисти в скоростно разиграване на. ТОПКАТА Докато децата достигнат юношеска възраст, тяхното подсъзнание вече е претъпкано с информация, варираща от знания как да вървят до убеждението, че нищо няма да излезе от тях или поощренията на родителите, че могат да постигнат всичко, което пожелаят. Сборът от генетично програмираните в нас инстинкти и убежденията, внушени ни от родителите ни, формира нашето подсъзнание което е способно да противодейства на усилията ни да задържим ръката си вдигната в кабинета на хиропрактика и на новогодишното ни решение да спрем да прекаляваме с лекарства и храна. Отново се обръщам към клетките, които могат да ни научат на толкова много за собствения ни живот. До тук повторих наведнъж, че отделните клетки притежават разум. Но запомнете, че когато клетките се обединяват, за да образуват многоклетъчно общества, те следват колективния глас на организма, дори той да им вменява самоунищожително поведение. Нашите психологични и поведенчески модели се подчиняват на истините, изповядвани от главния глас, независимо дали са конструктивни или деструктивни. Вече обясних силата на подсъзнанието, но искам да подчертая, че не трябва да го смятаме за страшен свръхмощен фройдистки източник на разрушително познание. В действителност подсъзнанието е лишено от емоции база данни от складирани програми чиито функции са тясно свързани с разчитането на външните сигнали и задействането на вградени поведенчески модели без въпроси и без разсъждения. Подсъзнанието е програмируем твърд диск в който се записват всичките ни преживявания. Програмите по своята същност са вградени поведенчески модели на стимул реакция. Стимулите провокиращи дадено поведение могат да бъдат сигнали, които нервната система улавя от външния свят и наклонена черта или сигнали, които възникват в тялото като емоции, удоволствие и болка. Щом като даден стимул бъде възприет, той автоматично предизвиква поведенческа реакция, научена по времето, когато сигналът е въздействал на тялото за пръв път. Всъщност хората, които осъзнават автоматизираната природа на тази възпроизвеждаща се реакция, често са склонни да твърдят, че сякаш Копчетата им биват натискани. Преди съзнанието да еволюира, единствените функции на животинския мозък били да се свързва с. Подсъзнанието. Тези по-примитивни умове били прости устройства за стимул-реакция, които автоматично реагирали на външните стимули, задействайки генетично програмирани инстинкти или елементарни заучени поведенчески модели. Тези животни не се придържали съзнателно към някакво поведение, и в интерес на истината може ли дори да го забравят. Поведенческите им модели били програмирани рефлекси, като примигването на окото заради полъх на вятъра или ритането след почукване по коляното. Съзнанието – творецът в нас. Еволюцията при повисшите бозайници, включително и при шимпанзетата, китоподобните и хората, води до ново ниво на познание, наричано «самосъзнание» или просто казано «съзнание» ново съзнание е сериозен напредък в еволюцията. Подревното подсъзнание е нашият автопилот, а съзнанието е ръчното управление. Например, ако към очите ви полети топка, по-бавното съзнание може и да не успее да разбере за задаващата се опасност. Но подсъзнанието, което обработва към 20 000, 000 външни стимули в секунда, сравнени с 40 стимула, преминаващи през съзнанието за същата тази секунда, ще накара очите ви да примигнат. EnoRT&S 1998 Подсъзнанието, което е един от най-мощните процесури, познати на човечеството, обстойно наблюдава както обкръжаващия ни свят, така и вътрешните усещания в тялото, разчита знаците на околната среда и веднага активира предварително придобити, заучени, поведенчески модели и всичко това без помощта на цора или дори знанието на съзнанието. Визуализация на обработващите информацията процеси на съзнателно и подсъзнателно ниво Забележете факта, че снимката на Мачо Пикчо горе се състои от 20 000 000 пиксела, всеки от които представлява един бит информация, получена чрез нервната система за една секунда. Колко от тази информация достига до съзнанието? Точката на долната снимка представлява общото количество информация, което се обработва от съзнанието. Тази точка е 10 пъти по-голяма от реалния размер, който достига до съзнанието, трябваше да оголемя, за да може да се вижда. За разлика от това, в същата секунда мощното подсъзнание обработва всичката оставаща информация – черния фон. Съзнание Подсъзнание Съзнание Подсъзнание Тези два вида разум формират дует. Като действат заедно, съзнанието може да използва силите си, за да се концентрира върху конкретно нещо, като например купонът, на който ще ходите в петък вечер. В същото време, подсъзнанието може внимателно да бута косачката по муравата, без да си отрежете крака или да прегазите няколя котка, въпреки че съзнателно не сте концентрирани върху косенето на тревата. Освен това, двете съзнания се обединяват в освояването на всеки един сложен модел на поведение който впоследствие може да се управлява несъзнателно. Помните ли първия ден, в който с вълнение седнахте зад вулана, подготвяйки се за урок по шофиране? Многото неща, за които трябваше да внимавате, направо ви слисаха. Докато гледате пътя, трябваше да поглеждате и страничните огледала, да внимавате за скоростомера и другите джеджи. Да използвате и двата си крака за трите педала и да се опитвате да запазите спокойствие, да сте хладнокръвни и овладени, докато минавате по край наблюдаващите ви колеги. Стори ви се безкрайно времето, докато всички тези действия бъдат програмирани в съзнанието ви, нали? Днес се качвате в колата, палите мотора и съвсем съзнателно преглеждате на ум списъка с продукти за пазаруване, докато подсъзнанието вичинно чинно задейства всички сложни умения. Необходими ви безпроблемно да се движите из града, без нито веднъж да се замислите за механиката на шофирането. Знам, че не съм единственият, на който това се случвало. Карате си и водите занимателен разговор с пътуващия до вас. Всъщност съзнанието ви е толкова ангажирано с това, че някъде по пътя ви просветва, че от около 5 минути изобщо не гледате къде карате. Внезапно се сепвате и осъзнавате, че все още сте си в плътното и се движите заедно с целия поток от коли. Бърз поглед в огледалото за обратно виждане ви успокоява, че не сте оставили зад себе си прегазени пътни знаци и смачкани почтенски кутии. Ако не вие сте карали съзнателно колата си, то кой е тогава? Подсъзнанието ви. И добре ли се е справило? Въпреки че не сте наблюдавали действията му, подсъзнанието ви явно се е справило така добре както е било обучавано на шофьорските курсове. Освен да подпомага подсъзнателно програмирани навици, съзнанието има силата да бъде и спонтанно креативно в реакциите си. На външни стимули Посредством способността си да се самоотразява съзнанието може да наблюдава дадено поведение, докато то се случва. Докато някакво вече програмирано поведение се проявява, наблюдаващото го съзнание може да се намеси, да го спре и да създаде нова реакция. По този начин съзнанието ни дава свободна воля, което значи, че не сме просто жертви на програмата си. Само, че за да успеете, трябва да впрегнете цялата си концентрация в борбата срещу програмираното вече поведение, а това е трудна задача, както би подвърдил всеки опитал да използва силата на волята си. Съзнанието може също така да мисли напред и да се връща назад във времето, докато подсъзнанието винаги действа в настоящия момент. Докато съзнанието е заето да мечтае, да прави планове за бъдещето, да преценява опита от миналото, подсъзнанието е винаги на поста си и контролира поведенческите модели, които се изискват в даден момент, без да има нужда да бъде надзиравано от съзнанието. Двете части на разума са наистина феноменален механизъм, но съществува възможност нещо в него и да се обърка. Съзнанието е азът, гласът на собствените ни мисли. То може да създаде велики представи и планове за бъдещето, пълни с любов, здраве, щастие и благоденствие. Но кой командва парада, докато се занимаваме с радостните си мисли? Подсъзнанието. А как ще се справи то с нашите работи? Точно така, както е било програмирано да го направи. Поведенческите модели на подсъзнанието, на които не обръщаме внимание, могат и да не са създадени от самите нас, тъй като ние безусловно възприемаме повечето от фундаменталните си модели на поведение чрез наблюдение над другите хора. Тъй като подсъзнателното поведение обикновено не бива контролирано от съзнанието, много хора се удивляват, когато чуят, че са, също като майка си или баща си, хората, програмирали подсъзнанията им. Поведенческите модели изхващания, възприяти от други хора, като родители, приятели и учители, могат и да са в противовес с целите на съзнанието. Най-големите трудности при постигането на успеха, за който мечтаем, са ограниченията, програмирани в подсъзнанието ни. Те не само оказват влияние върху поведението ни, но и играят основна роля в психичното и здравословното ни състояние. Както видяхме, умът е. Основен фактор в контрола на биологичните системи, които ни поддържат живи. Природата не е възнамерявала да прави двупластовото ни съзнание наша ахилесова пета. Същност тази двойственост е невероятно предимство за човека. Погледнете го от тази гледна точка. А ми, ако имахме чудесни осъзнати модели за поведение в лицето на родителите и учителите си и винаги се впускахме в хуманни отношения, които да са от полза за всеки член на обществото? Ако в подсъзнанието ни бяха кодирани подобни полезни модели на поведение, животът ни щеше да успешен във всяко едно отношение, без изобщо да се налага да използваме съзнанието си. Подсъзнанието. Не спирам да звъня, но отсреща никой не вдига. Докато разсъждаващата същност на съзнанието предизвиква представата за духа в машината, в подсъзнанието не съществува подобно действащо самосъзнание. Механизмът в него прилича повече на джубокс, зареден с поведенчески програми, всяко от които е готова да бъде пусната да звучи веднага след като се появят съответните външни сигнали и е натиснато копчето за избор на песен. Ако конкретната мелодия в джубокса не ни допада, никакви крясъци и спорове с машината няма да успеят да сменят наличния списък с песни. Докато уча в колежа, съм виждал много пияни студенти безрезултатно да рогаят и ритат джубокс машини, които не изпълняват музикалните им желания. По същия начин трябва да разберем, че никакво викане или умоляване от страна на съзнанието не може да промени поведенческите записи, програмирани в подсъзнанието. Разберем ли, че тази тактика е безполезна, можем да се откажем от битката с подсъзнанието и да приложим клиничен подход към препрограмирането му. Борбата с подсъзнанието е толкова безмислена, колкото и ритането на Джубок с надеждата, че ще засвири друга песен. Трудно е да се приеме, че съпротивата срещу подсъзнанието е безмислена, защото една от програмите, инсталирани още в ранна възраст у повечето от нас, е, че волята буди възхищение. Затова непрестанно се опитваме да надделеем над подсъзнателната програма. Обикновено тези усилия биват посрещани с променлива степен на съпротива, защото клетките са длъжни да се съобразяват с подсъзнанието. Напрежението между съзнателната воля и подсъзнателните програми може да причини сериозни нервни разстройства. За мен внушителен образ на това, защо не бива да се изправяме срещу подсъзнанието, е филмът Блясък. Той е по истински случай и в него се разказва как австралийският концертиращ пианист Дейвид Хелфгут се опълчва срещу баща си, заминавайки за Лондон, за да учи музика. Бащата на Хелфгут, оцелял след холокоста, програмира в подсъзнанието на сина си убеждението, че светът не е безопасно място и че ако той се открои сред останалите, това може да е опасно за живота му. Баща му настоява, че той ще е в безопасност само ако е близо до семейството си. Въпреки безпощадната програма, насадена от бащата, Хелвгот е убеден, че е пианист от Световна. Величина, който трябва да се освободи от влиянието на баща си, за да осъществи мечтата си. Не един конкурс в Лондон Хелвгот свири прочутия със своята трудност трети концерт за пиано на Рахманинов. Във филм е показан сблъсъкът между неговото съзнание, стремящо се към успех и подсъзнанието му, притеснено, че ако бъде световно известен, това ще застраши живота му. Докато се старае да изсвири безгрешно концерта и потта се стича по челото му, съзнанието на Хелфгуд се мъчи да задържи контрола върху ситуацията, докато подсъзнанието му, изплъшено от евентуалната победа, също се опитва да наделее над тялото. С цялата сила на волята си Хелфгуд се опитва да се владее до последната нота на произведението. След това той припада Изнемощело от битката с подсъзнанието си. За тази, победа той плаща висока цена, когато идва на себе си, той загубва разсъдъка си. Повечето от нас водят не толкова тежки битки с подсъзнанието си, докато се опитват да отменят зададената им в детството програма. Доказателство за това е способността ни непрестанно да търсим работа, в която се проваляме или да продължаваме да работим нещо, което мразим, защото смятаме, че не заслужаваме по-добър живот. Традиционните методи за потискане на саморазрушителното поведение включват медикаментозна и вербална терапия. По-модерните подходи обещават да променят настройките ни с ясното съзнание, че подсъзнателният плеер няма нужда от аргументи. Тези методи се основават на откритията на квантовата физика, които правят връзка между енергията и мисълта. Всъщност тези начини за препрограмиране на вече придобити поведенчески модели могат като цяло да бъдат наречени енергии на психология, едната първа е първо оформяща се област, основаваща се на новата биология. Но колко полезно би било от самото начало на живота си да получаваме такова възпитание, че да успеем да достигнем генетичния и творческия си максимум? Колко по-добре ще да бъде, ако сме осъзнати родители, за да могат нашите деца и внуци също да бъдат такива? превръщайки препрограмирането в ненужно усилие и допринасяйки за пощастлива и мирна планета. Блясъкът в очите на родителите, осъзнато зачеване и осъзната бременност. Всички сме чували израза, когато си бил само пламъче в очите на баща. Си Фраза, зад която стои щастието на любящите родители, които истински желаят да създадат дете. Оказва се, че освен това този израз съдържа себе си изводите от най-новите следвания, според които родителите трябва да култивират това пламъче в месеците, преди да заченат детето си. Това подпомагащо растежа осъзнаване и целенасоченост могат да доведат до създаването на по-интелигентно, по-здраво и по-щастливо бебе. Проучванията твърдят, че родителите играят ролята на генни инженери за своите деца в месеците преди зачеването им. В последните стадии на съзряването на яйцеклетката и сперматозоида при процес, наречен геномен импринтинг се регулира дейността на отделни групи гени, които ще оформят характера на детето, което предстои да бъде заченато Соренай-2001, Рейкен-Дуолтър-2001. Според изследването случващото се в живота на родителите по време на процеса на геномен импринтинг оставя дълбока следа в съзнанието и тялото на детето, плашеща мисъл, имайки предвид. Колко неподготвени да станат родители са повечето хора. И периодът преди да станем родители, как да възпитаваме детето си от мига на зачеването му Върни пише, има разлика дали сме заченати с любов, набързо, с омраза, или с желание на майката да забременее. Родителите се справят по-добре, когато живеят в спокойна и стабилна среда, без да зависят от нещо или когато имат подкрепата на семейството и приятелите си, верня Ендуайнтрап 2002. Интересно е да се отбележи, че хилядолетия наред първобитните общества са отчитали влиянието на околната среда върху зачатието. Преди зачеването на дете двойките церемониално са прочиствали умовете и телата си. Вношителна маса от изследвания документира колко важно е отношението на родителите за развитието на плода след зачеването му. По този повод Върни пише следното – всъщност огромната тежест на научните доказателства – Появили се през последното десетилетие, изисква да направим преоценка на умствените и емоционални способности на ембрионите. Проучванията показват, че будни или не, те, ембрионите, са в постоянна хармония с всяко действие, мисъл и чувство на майката. От момента на зачеването животът в отробата оформя мозъка и поставя основата на личността, темперамента и силата на повишето мислене. Тук е моментът да. Подчертая, че новата биология не проповядва за връщане към времената, когато майките са били обвинявани за всяка болест, която медицината не можела да обясни от шизофренията до аутизма. Майките и бащите играят еднаква роля в зачеването и самата бременност, въпреки че майката е тази, която носи детето в отробата си. Действията на бащата влияят силно на майката, което от своя страна се отразява върху развитието на детето. Например, ако бащата си отиде и майката започне да подлага на съмнение собственото си оцеляване, неговата липса коренно променя взаимодействието между майката и народеното дете. По същия начин, социалните фактори, като липса на работа, дом и здравна осигуровка или непрестанни войни, изискващи от бащата да бъде в армията, могат да повлияят на родителите и по този начин на развитието на детето. Същността на осъзнатото майчинство и бащинство е в това, че и двамата родители имат важна роля в създаването на здрави, умни, съзидателни и радостни деца. Разбира се, не можем да виним себе си или родителите си за провалите в своя живот или в живота на децата си. Науката дълго ни е внушавала идеята за генетичния детерминизъм, оставяйки ни в наведение за влиянието, което убежденията ни имат върху живота ни и което е по-важно, как поведението и отношението ни програмират бъдещето на нашите деца. Повечето акушер-гинеколози също са слабо информирани за значението на поведението на родителите за развитието на бебето им. Според идеите на генетичния детерминизъм, с които са били натъпкани умовете им в медицинските училища, развитието на плода се контролира механично от гените с малко помощ и от самата майка. Вследствие на това акушер-гинеколозите са загрижени само за няколко въпроса, засягащи бременността. Хранили се майката добре? Пие ли витамини? Прави ли редовно упражнения? Тези въпроси се въртят около това, което те смятат за основна роля на майката да доставя хранителните вещества, необходими на генетично програмирания плод. Само, че развиващото се дете получава от кръвта на майката много повече хранителни вещества. Заедно с тях плодът освоява повишени количества глюкоза. Ако майката е диабетичка или кортизоли, други стресови хормони, ако тя е подложена на постоянен стрес. Съвременните проучвания ни разкриват как работи системата. Ако майката е подложена на стрес, тя активира хъха на уста, която реагира със съпротива или бягство на неблагоприятните външни условия. Стресовите хормони подготвят тялото да предприеме защитна реакция. След като тези майчини сигнали навлязат в кръвоносната система на плода. Те въздействат върху същите целеви тъкани и органи, както и при майката. В стресова ситуация кръвта на плода се насочва главно към мускулите и мозъчния ствол, доставяйки хранителните вещества, необходими на ръцете и краката и на онзи център в мозъка, който отговаря за животоспасяващите защитни реакции. В подкрепа на функциите на защитните системи кръвоносният поток се пренасочва от вътрешните органи и стресовите хормони потискат функцията на главния мозък. Развитието на тъканите и органите на плода е право пропорционално както на количеството кръв, което получават, така и на функциите, които обезпечават. Преминавайки през плацентата, хормоните на майката, която е под хроничен стрес, изцяло пренасочват кръвния поток в плода и променят физическите особености на развиващото се в нея дете, Ласаш и Итиал 2004, Кристенса 2000, Еренстън 1998. Лутидъбълъл – 1998, Сипълска – 1997, Сандман и Итиал – 1994. В университета в Мелбърни Мерилино Интур прави следване върху бремени овце, които физиологично са доста подобни на хората. И то показва, че приемането на кортизол преди раждането в крайна сметка води до високо кръвно налягане – Дадик и Итиал – 2002. Нивата на кортизола в плода играят много важна регулаторна роля в развитието на филтриращите участъци в бъбреците, нефроните. Нефроните клетки са тясно свързани с регулацията на водно-солевия баланс в тялото, от което следва, че са важни за контрола върху кръвното налягане. Излишният кортизол, предаден на плода от стресираната майка, изменя структурата на нефроните му. Още един ефект на кортизола е, че той едновременно пренастройва системата на плода и на майката от състояние на растеж в защитна реакция. В резултат на това, потискащият растежа ефект на кортизола в отробата кара бебетата да се раждат по-малки. Тези неблагоприятни условия в отробата, които водят до раждането на полеки бебета, имат връзка и с многобройни заболявания в зряла възраст, изброени в книгата на Натанилс Живот в отробата, енгличанил 1999, като диабет. Сърдечни заболявания и затлъстяване. Доктор Дейвид Баркър от Станфордския университет в Англия, например, установява, че бебе от мъжки пол, което при раждането си тежи по-малко от 2,5 кг, има с 50% по-голям шанс да умре от заболяване на сърцето, когато порасне, отколкото човек, който се е родил с по-високо тегло. Учените от Харвард доказват, че при жени, тежещи при раждането си под 2,5 кг, Съществува с 23% по-висок риск от сърдечно-седови заболявания в сравнение с от жените, родени с по-високо Дейвид Леон от училището по хигиена и тропическа медицина в Лондон също открива, че диабетът е три пъти по-разпространен при 60-годишни мъже, които са били малки и слаби при раждането си. Новият фокус върху влиянието на средата преди раждането засяга и коефициента за интелигентност, за който генетичните детерминисти и расистите смятаха, че се обославя единствено от гените. Но през 1997 година Бърни Девлин, професор по психиатрия в Медицинския факултет към университета в Питсбърг, внимателно анализира 212 по-стари проучвания, в които се прави паралел между коефициента на интелигентност на близнаци, братя и сестри и деца и техните родители. Неговото заключение е, че на гените се дължат само 48% от факторите, Определящи коефициента на интелигентност. Когато се вземат предвид комбинираните последствия от смесването на гените на майката и бащата, реалната наследена част от интелекта достига още по-високи стойности, до 34%, Девлин и Итиал – 1997, Магио – 1997. От друга страна, Девлин открива че условията в пренаталния период на развитие чувствително влияят на коефициента на интелигентност. Той разкрива факта, че до 51% от интелектуалния потенциал на детето зависят от външни фактори. Предишни проучвания вече са доказали, че алкохолът и тютюнопушенето, както и наличието на улово в отробата по време на бременност, могат да доведат до намаляване на коефициента на интелигентност при децата. Изводът за хората, които искат да станат родители, е, че могат радикално да намалят интелектуалните способности на детето си само чрез начина, по който се отнасят към бременността. Тези промени в коефициента на интелигентност не са случайни, те са пряко свързани с. Промяната на притока на кръв в стресирания мозък В лекциите си върху осъзнатото майчинство и бащинство цитирам различни следвания, но и прожектирам филм на Италианската организация за осъзнато майчинство и бащинство, Национална асоциация за пренатално обучение, който нагледно иллюстрира взаимовръзките между родителите и народените им деца. В този филм майка и баща се впускат в ужесточен спор, докато на жената се прави ехография. Човек ясно може да види как плодат земята, когато кавгата започва. Подплашеното бебе извива си и подскача, сякаш на трамплин когато спорът се подгрява с на чаша. Силата на модерната технология, ехографията, помага да бъде отхвърлен митът, че ембрионът не е достатъчно сложен организъм, за да реагира на нещо друго, освен на хранителната си среда. Подготвителната програма на природата. Може би се чудите, защо еволюцията осигурила подобна система за развитие на плода, която изглежда пълна с опасности и е толкова зависима от условията, създадени от родителите. Същност това е една гениална система, която помага на оцеляването на поколението ви. В крайна сметка, детето ще се озовее в същата среда, в която живеят родителите му. Информацията, добита чрез възприятията на родителите за средата, която ги обкръжава, преминава през плацентата и подготвя пренаталната физиология, помагайки кратко да се справя по-ефективно с бъдещите нужди, които ще се появят след раждането. Природата просто подготвя детето да оцелее в тази среда. Но, въоръжени с последните научи открития, днес родителите имат избор. Те могат внимателно да препрограмират своите ограничени схващания за живота, преди да доведат детето си на бял свят. Важността на родителското програмиране разклаща идеята, че нашите черти, както отрицателните, така и положителните, се определят изцяло от гените ни. Както видяхме, Гените се оформят, направляват и префасонират според придобития от околната среда опит. Всички сме били подведени да вярваме, че артистичните, атлетичните и интелектуалните заложби са качества, които се предават само генетично. Но без значение колко добри са гените, ако към един човек се отнасят зле, с пренебрежение и объркват представите му за добро и лошо, осъществяването на генетичния му потенциал бива саботирано. Лайза Минели наследява своите гени от световно известната си майка Джуди Гарланд и от баща си, филмовият продуцент Винсент Минели. Кариерата на Лайза, висините на нейната звездна слава и паденията в личния и кратко живот със сценарии, проиграни преди това от родителите и кратко и отпечатани върху подсъзнанието и кратко. Ако Лайза носеше същите гени, но беше отгледана от грижовни холандски фермери в Пенсилвания, Средата щеше епигенетично да задейства различен набор от гени. Гените, които са и кратко дали възможността да направи успешна сценична кариера, най-вероятно щяха да бъдат притъпени или възпрепятствани от културните стандарти на земеделската общност. Чудесен пример за ефективността на съзнателното родителско програмиране е спортната суперзвезда Тайгър Уотс. Въпреки, че баща му не успял да се реализира като голф играч, той положил... Всички усилия да потопи Тайгър среда, пълна с възможности сам да развие и обогати на гласата, уменията, поведението и концентрацията си на отличен състезател по голф. Без съмнение, успехът на Тайгър е тясно свързан и с буддистката философия, на която го учила майка му. Разбира се, гените са важни, но тяхната роля се осъществява посредством влиянието на осъзнатото майчинство и бащинство и многообразието от възможности, което осигурява средата. Осъзнато майчинство и бащинство. Обикновено приключвах публичните си лекции с напомнянето, че всеки от нас е лично отговорен за всичко, което се случва в живота му. С подобно заключение напечелих големи симпатии сред аудиторията. Това беше прекалено голяма отговорност за много от хората. След една лекция една възрастна жена от публиката толкова се притесни от заключението ми, че доведе съпруга си зад сцената и обляна в сълзи бурно започна да оспорва тезата ми. Тази жена ме убеди, че моето обобщение трябва да бъде променено. Осъзнах, че не искам да за захвърлянето на упреци и вина върху когото и да било. Като общество ние сме склонни да се самообвиняваме или да прехвърляме на другите вината за нашите проблеми. Струпането на житейска мъдрост, ние ставаме все по-подготвени да поемаме отговорността за собствения си живот. След кратко обсъждане тази жена с радост прие следното твърдение – вие сте лично отговорни за всичко, което се случва с живота ви, след като осъзнаете, че сте лично отговорни за всичко, което се случва в живота ви. Човек не може да е виновен за това, че е лош родител, освен ако вече не е наясно с разпоменатата информация и я пренебрегва. Когато се запознаете с тези факти, можете да започнете да ги прилагате с цел да препрограмирате поведението си. И докато сме още на темата за митовете около майчинството и бащинството, напълно погрешно е да се смята, че човек гледа по един и същ начин всичките си деца. Второто ви дете не е клонин на първото. В живота ви не се случват същите неща, които са ставали, когато ви се е родило първото дете. Както вече казах, преди смятах, че съм отгледал еднакво и двете си деца. Но когато анализирах родителския си опит, разбрах, че това не е така. Когато се роди първото ми дете, бях в началото на магистратурата си труден. Преход, изпълнен с много работа и дълбока несигурност. Когато се роди втората ми дъщеря, вече бях по самоуверен, по-завършен изследовател, готов да започне академичната си кариера. Имах повече време и повече физическа енергия да се грижа за второто си дете и да бъда по-добър родител за първото, което тък му беше проходило. Още един мит, който искам да засегна, е този, че малките деца имат нужда да бъдат постоянно стимулирани с чернобели рисунки или други учебни пособия, продавани на родителите, за да стимулират ума на децата си. Вдъхновяващата книга на Майкъл Мендиза и Джозеф Чилтън Пиарс, «Вълшебен родител», Вълшебно дете ни дава да разберем, че не програмирането, а играта, е ключът към оптимизирането на възприемателните и интерпретативните способности на бебетата и малките деца, амендейзът за Тей Пирс 2001. Децата се нуждаят от родители, които под формата на игра да предизвикат любопитството, креативността и удивлението, които ще ги въведат в истинския свят. Очевидно, за да бъде възпитаван човек, е нужна любов и възможност да наблюдава живота на повъзрастните. Когато бебетата в домовете за сираци, например, стоят в кръватчета и биват хранени, а не получават усмивки и прегръдки, от тях се появяват дълготрайни проблеми в развитието. Едно проучване на Мери Карлсън, невробиолог в медицинския факултет на Харвард, върху румънски сирачета показва, че липсата на ласка и внимание в румънските сиропиталища и лошите условия в детските градини спират растежа на децата и оказват неблагоприятно влияние върху поведението им. Карлсън, която наблюдава 60 румънски деца на възраст между няколко месеца и три години, измерва нивата на кортизол от тях, като анализира проби от слюнката им. Колкото по-стресирано е детето, което се определя от завишените нива на кортизол в кръвта му, толкова послаби са резултатите му, Холдън 1996 Карлсън, както и други учени, правят изследвания и върху маймуни и плъхове, показващи колко решаваща е връзката между докосването, отделянето на стресовия хормон кортизол и социалното развитие. Проучванията на Джеймс О. Прескот, бивш директор на отдела по здравеопазване и детско развитие към Националния здравен институт, показват, че новородените маймунчета – Лишени от физически контакт с майките си или от какъвто и. Да било друг социален контакт, развиват анормални стресови профили и стават крайни социопати. Прескът 1996-1990. Той продължава проучванията си, като разглежда различните културни особености при хората основа на това, как отглеждат децата си, установява, че ако членовете на едно общество физически прегръщат и обичат децата си и не потискат сексуалността си, то в тази културна общност Царемир. В такива общества родителите поддържат тесен физически контакт с децата си, като, например, носят бебетата с кута или на гърба си през целия ден. За разлика от тях обществата, които лишават бебетата, децата и юношите си от такъв близък контакт, неминуемо са агресивни по природа. Една от разликите между обществата е в това, че много от децата, които не получават ласки, Страдат от сумато афективно разстройство. Типична за това разстройство е неспособността психологически да се потиснат повишените нива на стресовите хормони, което е предпоставка за системно агресивно поведение. Тези открития хвърлят светлина върху насилието, което завладява Съединените щати. Вместо да проповядват физическа близост, съвременните лекари и психолози често отдалечават хората от нея. Например, чрез неестествената намеса на докторите в естествения процес на раждането, отнасяйки новороденото за дълъг период от време далече от майката в детското отделение и съветите към родителите да не реагират на плача на собствените им бебета, за да не ги разглезят. Подобни практики, привидно основаващи се на научни доводи, несъмнено допринасят за агресията в нашата цивилизация. Родителските ласки и връзката им с насилието са подробно разгледани в ебсайта www.violence.di. Какво обаче да кажем за румънските деца, които цял живот са лишавани от родителска грижа и се превръщат в жилаво чудо на природата» по думите на един учен? Защо някои деца успяват да превъзмогнат нещастното си минало? Защото притежават по гени» ли? Вече ви е ясно, че аз не вярвам в това. По-скоро биологичните родители на тези желави чудеса на природата са им осигурили по-благоприятна среда преди и по време на раждането, както и хранителните вещества, необходими на плода в критичните моменти на неговото развитие. Това, което осиновителите трябва да знаят, е, че не бива да се. Преструват, че животът на техните деца започва, когато пристигнат в новия си дом. Те вече вероятно са програмирани от биологичните си родители да вярват, че са нежелани и не са обичани. С малко повече късмет може в определен важен момент от своето развитие да са възприели положителни, жизноотвърждаващи послания от възпитателите в дома. Ако синовителите нямат представа какво означава програмирането в периода преди и по време на раждането на едно дете, те не биха могли да се справят адекватно с евентуалните проблеми след осиновяването. Може и да не осъзнаят, че децата им не пристигат при тях като празен лист, също както и новородените не се появяват на бял свят, без деветте месеца в отробата на майката да са оставили отпечатък в тях. Трябва да бъде установено какво е закодирано в тази програма и, ако е необходимо, да се положат усилия тя да бъде променена. Както за осиновителите, така и за биологичните родители, посланието е едно: Гените на децата ви определят само техните заложби, не и съдбата им. Ваша грижа е да им осигурите среда която да им позволи да развият потенциала си. Обърнете внимание, аз не твърдя, че е задължение на родителите да четат много книги за възпитанието на децата. Срещал съм много хора, интелектуално привлечени от идеите, които излагам в тази книга. Но само интерес не е достатъчен. Изпитал съм го на гърба си. Бях наясно с написаното тук, но преди да направя усилия да се променя, тази информация по никакъв начин не се отрази върху живота ми. Ако смятате, че вашия живот и животът на децата ви ще се промени, като само прочетете книгата, все едно пиете най-новото лекарство на пазара, вярвайки, че то лекува всичко. Никой не може да се излекува, докато сам не положи усилия за това. Ето и моето предизвикателство към вас. Освободете се от скритите си страхове и внимавайте да не втълпите подсъзнателно на децата си ненужни страхове и предразсъдъци. И най-вече, не се поддавайте на фатализма на генетичния детерминизъм. Вие можете да помогнете на децата си да реализират целия си потенциал и да промените личния си живот. Не сте обременени от гените си. Обърнете внимание на уроците, които ни дават клетките за растежа и защитата, и винаги, когато ви е възможно, Насочвайте живота си към растеж. И помнете, че за. Човека най-мощният стимулатор на растежа не най-престежното училище, най-голямата играчка или най-добре платената работа. Далеч преди клетъчната биология и изследванията върху децата в сиропиталищата осъзнатите родители и пророците като руми са знаели, че за хората, независимо от възрастта, най-добрият стимул за развитие е любовта. Животът без любов няма смисъл. Любовта е водата на живота, пиите от нея със сърце и душа. Епилог – душа и наука Най-прекрасната и съкровена емоция, която можем да изпитаме, е усещането за мистичност. Тя е силата на всяка истинска наука. Алберт Тайнштайн. Изминахме дълъг път от първа глава, в която си изправих пред паникесаните си студенти по медицина и започнах пътуването си към новата биология. Но в цялата книга не се отклонявах много от темата, която зададох в първата глава, а именно, че интелигентните клетки могат да ни научат как да живеем. Сега, когато сме в края на книгата, ми си иска да обясня как проучването ми върху клетките ме превърна в духовна личност. Освен това искам да обясня защо съм такъв оптимист за съдбата на планетата ни, въпреки че, предполагам, понякога е трудно да си оптимист, ако всеки дневно четеш вестници. Нарочно отделих дискусията върху душата и науката от останалите глави в книгата, озаглавявайки този раздел епилог. Епилогът обикновено представлява кратък текст в края на дадена книга, който обобщава съдбата на героя в нея. В този случай това съм аз. Когато проникновението, което предизвика у мен написването на тази книга, ме споходи за първи път преди 20 години. Открих в него нещо толкова истинско че то мигновено промени живота ми. Още в първия миг от моето голямо просветление мозъкът ми започна да се опиянява от красотата на нововъзникналата у него представа за механиката на клетъчната мембрана. Секунди по покъсно бях обхванат от толкова искрена и дълбока радост, че сърцето ме заболя и от очите ми потекоха сълзи. Механиката на новата наука ми разкри съществуването на нашата духовна същност и безсмъртие. За мен изводите бяха толкова убедителни, че на мигъл от неверник се превърнах в ревностен вярващ. Знам, че за някои от вас заключенията, които ще изложа в този раздел, са твърде спорни. Изводите, направени в предишните глави, се базират на четвърт век проучвания върху клонираните клетки и се основават на удивителните нови открития, които променят разбиранията ни за тайните на живота. Изводите, които правя в този епилог, се основават и на научния ми опит, а не се дължат на внезапен изблик на религиозна вяра. Знам, че традиционните учени може би няма да застанат зад тях, защото те засягат душата, но аз ще ви ги представя с увереност по две причини. Едната е философското и научно правило, наречено Бръснач на окъм. Съгласно принципа на браснач на окъм, когато съществуват няколко теории, обясняващи един и същи проблем, за най-вероятно се приема най-простата хипотеза и тя бива разглеждана първа. Новата наука, която разглежда мембраната като мозък, и принципите на квантовата физика дават най-елементарното обяснение, което въжи не само за традиционната медицина, но и за философията на нетрадиционните практики и за енергийното лечение. Освен това, след толкова много години използване на тези научни принципи, което съм описал в книгата, Мога да потвърдя, че те притежават силата да променят живота. Но все пак допускам, че когато науката ме доведе до моя еуфоричен момент на прозрение, преживяването наподобяваше спонтанното обръщане, описвано от мистиците. Помните ли библейската история за Савел, който бил повален от коня си от мълния? При мен нямаше такава мълния, която да падне върху ми от карибското небе. Но влетях като луд в медицинската библиотека, защото същността на клетъчната мембрана, която се беше отпечатала в съзнанието ми съвсем рано сутринта, ме беше убедила, че сме безсмъртни, духовни същества, които съществуват независимо от телесната си обвивка. Бях чул някакъв неопровержим вътрешен глас, който ми казваше, че водя живот, основан на погрешното схващане, че гените контролират биологичните процеси, както и на това, че всичко свършва когато физическото тяло мре. Бях прекарал години в изучаването на молекулярните контролни механизми на същото това физическо тяло и в онзи поразителен момент осъзнах, че протеиновите, превключватели, които контролират живота, изначално се включват и изключват от сигналите, подавани от околната среда. Вселената Може би сте изненадани, че именно науката ме отведе до този момент на духовно просветление. В научните среди думата Душа се приема толкова топло, колкото думата – еволюция сред фундаменталистите. Както знаете, вярващите и учените възприемат живота по коренно различен начин. Когато животът на един вярващ не върви, той се моли за помощ на Бог или друга невидима сила. Ако учен срещне проблем, той тича към лекарския кабинет за лекарство. Той може да получи облегчение само с хапче против стомашни киселини. Фактът че науката му отведе до духовно проникновение е съвсем на място, защото последните резултати от изследванията върху физиката и клетките откриват нови връзки между света на душата и този на науката. Тези две области са били отделени една от друга преди векове, по времето на Декарт. Въпреки това, аз искрено вярвам, че само тогава, когато душата и науката се обединят отново, ще имаме средствата да създадем един по-добър свят. Време за избор най-новата наука ни дава поглед към света, далеч не толкова различен от този на най-старите цивилизации, които са смятали, че всеки предмет в природата притежава душа. Все още съществуват аборигени, които Смятат, че Вселената е едно цяло. Първобитните племена не правят обичайната разлика между камъни, въздух и хора, за тях всичките притежават душа, изпълнени с невидима енергия. Не ви ли звучи познато? Това е светът на квантовата физика, в който материята и енергията са слети в едно, светът на Гея, за който говорих в първа глава, свят, според който цялата планета е един жив, дишащ организъм, който трябва да бъде защитаван от човешката алчност, невежество и лошо планиране. Никога не сме имали по-голяма нужда от прозренията, които разкрива подобно отношение към света. Когато науката се отрекла от душата, нейната мисия коренно се променила. Вместо да се опитва да проумее природния закон, за да могат хората да живеят в хармония едни с други, модерната наука си поставя за цел да контролира и доминира над природата. Технологиите, които се появяват в резултат на тази философия, са довели човешката цивилизация до ръба на спонтанно възпламеняване, разрушавайки мрежата от взаимовръзки в природата. Еволюцията на нашата биосфера бива прекъсвана от пет масови унищожения, включително това. При което изчезват динозаврите. Всяка вълна на изтребление изличава почти целия живот на планетата. Някои следователи вярват, както споменах в първа глава, че сме нагазили до уши в шестото си масово унищожение. За разлика от останалите пет, причинени от космически явления, като комети, например, настоящият катаклизъм се провокира от сила много поблизо до нас, от човека. Докато седите на верандата си и гледате залеза, обърнете внимание на изумителните цветове. Красотата на небето отразява замърсяванията във въздуха. С разпадането на познатия ни свят, Земята ще ни предлага все по-великолепно светлинно шоу. В същото време ние живеем без никакви морални норми. Модерният свят се е превърнал от стремеж към духовното във война за материални облаги. Онзи, който притежава повече играчки, Вечели. Любимият ми пример, олицетворяващ учените и технолозите, които ни водят към тази бездуховност, е филмчето на Дисни Фантазия. Помните ли Мики Маус, който беше нещастен чирак на могъщ мадьосник? Мадьосникът нареди на Мики да се погрижи за лабораторията му, докато него го няма. Една от задачите беше да се напълни гигантска цистерна с вода от близкия кладенец. Мики, който беше наблюдавал как мадьосникът прави магии, се опита да изпълни тази задача, омадьосвайки една метла, която се превърна в слуга, носещ ведрото с вода. Когато Мики заспа, омадьосаната метла напълни и препълни цистерната и наводни лабораторията. Штом се събуди, Мики се опита да спре метлата, но неговите познания не бяха достатъчни и нещата станаха още по-лоши. Водата продължи да приижда, докато мадьосникът който знаеше как да окрути метлата, не се върна и не оправи всичко. Ето как на ситуация с Мики беше описана във филма. Това е легенда за един мадьосник, който имал чирък. Той бил умен младеж, нетърпелив да се научи на мадьосничество. Чиракът се смятал за поумен, отколкото бил всъщност, защото започнал да прави някой от магиите на учителя си, преди да се научил да ги контролира. Днешните твърде умни учени си играят с гените ни и с околната среда, без да разбират колко неправилно е всичко, случващо с планетата ни, посока на действие, която неминуемо ще доведе до трагичен резултат. Как стигнахме до тук? Било е време, когато учените трябвало да се разграничат от душата или поне от покварата и кратко от църквата. Тази могъща институция отричала научните открития, когато те били в противоречие с църковните догми. Николай Коперник, не само надарен астроном, но и умел в политиката, дал ход на разделението между душа и наука, когато разпространил своя задълбочен ръкопис Дървълтвен безърбема на да сам за въртенето на небесните сфери. Този труд от 1543 г. смело заявил, че не Земята, а Слънцето е центърат на небесните сфери. Днес е ясно, че във времето на Коперник това се е считало за Ерес. Защото неговата прогресивна теория за Вселената била в противоречие с безпогрешната църква, която твърдяла, че земята е центърът на Божието царство. Коперник вярвал, че инквизицията ще унищожи и него самия и еретичните му възгледи. Затова благоразумно изчакал да наближи краят на дните му, за да публикува своя труд. Страхът за сигурността му се оправдал напълно. 57 години по-късно Джордано Бруно. Монах от ордена на доминиканците, който имал неблагоразумието да говори открито и да защити теорията за вселената на Коперник, бил изгорен на кладата за своята ерес. Коперник надхитрил църквата, трудно. Си измъчва някой, който вече е в гроба. Тъй като не можела да убие вестоносеца, в крайна сметка се наложило църквата да се изправи срещу самото послание. Век по-късно френският математик и философ Рене Декарт настоявал да се използват научни методи, за да се провери истинността на вече наложените истини. Невидимите сили на духовния свят очевидно не се поддавали на подобен анализ. В постреформаторската ера учените били поощрявани да разработват трудове върху материалния свят, а духовните истини били отпратени в областта на религията и метафизиката. Духът и другите е метафизични понятия били подсенявани като ненаучно обосновани, защото техните истини не можели да бъдат доказани чрез аналитични научни методи. Важните неща за живота и Вселената попаднали под юрисдикцията на рационалните учени. Ако може да се каже, че разделението между душа и наука се нуждаело от още доводи, то ги получило през 1859 година, когато еволюционната теория на Дарвин направила невиждана сензация. Тя се разпространила из цялото земно кълбо подобно на клюките в интернет в наши дни. Била горещо приветствана, защото принципите, на които почива, хармонират с опита на хората в грижата за домашните им любимци, в отглеждането на животни и растения. Дарвинизмът приписва происхода на човечеството на случайно стъчение на наследствените изменения, което означава, че не е нужно да търсим божествена намеса в живота си и в науката. Модерните учени благоговеяли пред Вселената не непомалко от свещениците учени преди тях, но въоръжени с теорията на Дарвин, те вече няма ли нужда да се обосновават с Божията ръка като велик, диригент на сложния порядък в природата. Видният дарвинист Ернст Емайер пише, когато се чудим как е възникнало това съвършенство, отговорите, до които достигаме, са винаги произволно, непланирано, случайно и по стечение на обстоятелствата. Емаук 1976 Въпреки, че според Дървиновата теория целта на житейските борби е оцеляването, тя не конкретизира средствата, които трябва да се използват за постигането и кратко. Очевидно в тази борба всичко е позволено, защото целта е оцеляване на всяка цена. Ноудървинистът Е. Майер предлага вместо да формираме живота си според някакви морални норми, да се подчиняваме на закона на джунглата. Ноудървинизмът по своята същност защитава тезата, че тези, които притежават повече, са си го заслужили. Ние в западния свят сме приели за зададеност, че цивилизацията ни се дели на имащи и, и нямащи. Не желаем да се занимаваме с факта, че всичко в този свят си има цена. За жалост, към числото на нещата, за които не хаем, влизат и болната ни планета, и бездомните, и експлоатацията на деца, които са ушили дизайнерските ни дънки. Те са губещите в тази битка. Ние сме сътворени по образ и подобие на Вселената. В онова ран наутро на Карибите аз осъзнах, че дори и победителите в нашия дарвиниски свят са губещи, защото всички ние сме едно цяло с Вселената наклонена черта Бога. Клетката предприема някакво действие, когато нейният мозък, мембраната, реагира на външните сигнали. Всъщност, всеки функционален протеин в тялото ни е създаден като допълнителен образ на даден външен сигнал. Ако протеинът няма съответен сигнал, с който да се съдвои, той няма да функционира. Това означава, както заключих в Фонзи момент на прозрение, че всеки протеин в тялото ни е физично наклонена черта електромагнитно допълнение към нещо в околната среда. Тъй като ние сме машини, направени от протеини, следва, че сме направени по подобие на обкръжаващата ни среда, следователно, на Вселената, която според много хора е Бог. Да се върнем на губещите и победителите. Тъй като хората са еволюирали като допълнение на заобикалящата ги действителност ако прекалено променим средата няма да бъдем повече нейно допълнение няма да и кратко съответстваме в момента ние хората променяме планетата толкова драстично че заплашваме собственото си оцеляване както и оцеляването на другите бързо изчезващи организми тази заплаха засяга всички борещи се за оцеляване и онези които карат хамари и богатите собственици на вериги ресторанти за бързо хранене, и победителите, и тънещите в немотия работници. Има два изхода от тази дилема – да умрем или да мутираме. Смятам, че трябва сериозно да се замислите върху това, докато нуждата ни да продаваме «Биг Мак води до унищожение на една десета от амазонската джунгла» докато нарастващият брой консумиращи бензин колитровят въздуха или докато петролно-химичната индустрия изчерпва залежите на земята и замърсява водата. Ние сме проектирани от Природата така, че да пасваме на околната среда, но не и на тази среда, която в момента създаваме. Аз научих от клетките, че всички сме част от едно цяло и че забравяме това на собствен риск. Но също така осъзнах, че всеки от нас има своя неповторима биологична идентичност. Защо? Кое прави и клетъчното общество на всеки човек уникално? На повърхността на нашите клетки има семейство рецептори на идентичността, което отличава хората едни от други. Един детайлно проучен подклас от тези рецептори, наречен саморецептори или човешки левкоцитни антигени, чела, е свързан с функциите на имунната система. Ако вашите саморецептори бъдат премахнати, клетките ви няма да могат да отразят вашата идентичност. Такива клетки, лишени от саморецептори, си остават човешки, но губят своята идентичност. Ако върнете личните си саморецептори обратно на мястото им, клетките отново ще отразяват вашата същност. Когато дарявате орган, колкото по-добре си пасват вашите саморецептори с рецепторите на човека, който приема органа, толкова по-слаба ще е реакцията на отхвърляне от имунната система на реципиента. Например, да речем, че група от 100 различни саморецептори по повърхността на всяка клетка служат да ви идентифицират като индивид. Вие се нуждаете от присаждане на орган, за да оцелеете. Когато моят комплект от 100 саморецептора бъде съпоставен с вашите саморецептори, излиза, че само 10 рецептора си подхождат. Значи аз не съм добър донор за вас. Различната природа на нашите саморецептори сама по себе си показва, че нашите идентичности се различават. Огромната разлика в мембранните рецептори ще мобилизира имунната ви система, превръщайки я в свръхмотивация да елиминира чуждите, т.е. несвойствените трансплантирани клетки. Бихте имали по-голям шанс за успех, ако можехте да намерите донор, чието саморецептори пасват по-добре на унези върху вашите клетки. В търсене на по-подходящ донор обаче няма да намерите стопроцентово съвпадение. До момента учените не са попадали на двама души, които са напълно еднакви. Въпреки всичко на теория е възможно да бъде създаден универсален донор на тъкани, ако се премахнат само рецепторите на клетките, въпреки че учените все още не са провели подобен експеримент. При такъв експеримент клетките ще Загубят своята идентичност Подобни клетки няма да бъдат отхвърлени. Макар че учените концентрират вниманието си върху същността на тези свързани с имунната система рецептори, е важно да се отбележи, че непротеиновите рецептори дават идентичност на човека, а онова, което ги активира. Всеки неповторим комплект от идентифициращи рецептори по клетката е разположен върху повърхността на мембраната, където те действат като антени, улавящи съответстващите им външни сигнали. Тези рецептори на идентичността разчитат сигнал за «себе си», който не съществува в клетката, но идва при нея от околната среда. Представете си, че човешкото тяло е телевизор. Вие сте образът на екрана. Само, че този образ не идва от самия телевизор. Вашата идентичност е излъчване, което бива уловено чрез антената. Един ден включвате телевизора и установявате, че кинескопът се счупил. Първата ви реакция би била, о, по дяволите. Телевизорът е повреден. Но повреден ли е и образът заедно с телевизора? За да си отговорите на този въпрос, трябва да вземете нов телевизор, да го включите в електрическата мрежа, да го пуснете и да го настроите на програмата, която сте гледали, преди да се повреди кинескопът. Това упражнение ще ви докаже, че излъчваният образ все още е в ефир, въпреки че предният телевизор е умрял. Смъртта на телевизора като приемник по никакъв начин не убива и излъчването на самоличността, което идва от външната среда. В това сравнение телевизорът е еквивалент на клетката. Антената, която улави излъчването, представлява нашият пълен набор от идентифициращи рецептори, а излъчването представлява външния сигнал. Заради това, че сме изцяло погълнати от материалния ньютонов свят, отначало може да решим, че протеиновите рецептори на клетките са същността. Но това би било все едно да вярваме, че телевизионната антена е източникът на излъчването. Рецепторите на клетката не са източник на нейната идентичност, а проводник, чрез който същността се улавя от околната среда. Когато напълно осъзнах тази взаимовръзка, аз разбрах, че моята идентичност, моето аз съществува без значение дали тялото ми съществува или не. Точно както в аналогията с телевизора, ако тялото ми умре и в бъдеще се роди нов индивид, биологичен, телевизор, който има абсолютно същия набор от рецептори на идентичността, този нов индивид ще улови мен. Аз ще се появя отново на този свят. Когато физичното ми тяло умре, излъчването остава. Моята идентичност е сложен отпечатък върху необятната информация, съставляваща обкръжаващата ни среда. Доказателство за моето схващане, че излъчването на един индивид продължава да съществува дори след смъртта, са трансплантираните пациенти, които твърдят, че след присаждането на новия орган, с тях се случват промени в поведението и психиката. Една консервативна, загрижена за здравето си пациентка от Нью-Ингланд на име Клеер Силвия истински си изненадала, когато открила, че започнала да харесва бира, пилешки хапки и мотоциклети след трансплантация на сърце и бял дроп. Силвия разговаряла със семейството на донора и открила, че носи сърцето на 18-годишен любител на моторите, който обичал да пие бира и да яде пилешки хапки. В книгата си, подняна на сърцето Силвия описва своята трансформация, както и подобни изживявания при други пациенти в групата и кратко за взаимопомощ след трансплантация, Силвия Енд Новак, 1997. Пол папирсул говори за голям брой подобни истории в книгата си. Шифърът на сърцето, да се докоснем до мъдростта и силата на енергията на сърцето си, Персъл, 1998. Детайлните спомени, които имат трансплантираните пациенти, са много повече от съвпадение или случайност. Едно младо момиче започнало да сънува кошмариза. Убийство, след като и кратко било трансплантирано сърце. Сънищата и кратко били толкова реални, че довели до залавянето на човека, който убил нейния донор. Една от теориите за това, как тези спомени са били имплантирани в реципиентите заедно с органа, клетъчната памет или идеята, че по някакъв начин спомените се съдържат в клетките. Знаете, че изпитвам огромно уважение към интелекта на отделната клетка, но тук трябва да поставя чертата. Да, клетките могат да помнят, че са мускулни или чернодробни, но техният разум си има граница. Не вярвам, че клетките притежават физически възприемателни механизми, с които да различават и запомнят вкус на пилешките хапки. Психологическата и поведенческата памет имат смисъл, ако съзнаем, че трансплантираните органи все още носят оригиналните рецептори за идентичност на донора и очевидно все още улавят същата информация от околната среда. Въпреки, че тялото на донора е мъртво, излъчването все още продължава. Те, органите му, както осъзнах Фонзи Мик на просветление, докато размишлявах върху механиката на клетъчната мембрана, са безсмъртни, а вярвам, че и самите ние сме. Клетките и трансплантираните органи ни предлагат модел не само на безсмъртието, но и на прераждането. Да предположим, че у един ембрион в бъдеще се прояви същият набор от рецептори на идентичността, които сега притежавам аз. Този ембрион ще се превърне в елемен. Моята идентичност се връща, но проявявайки се в друго тяло. Сексизмът и расизмът стават не само неморални, но и абсурдни, когато откриете, че вашите рецептори могат да се окажат бял, чернокож, азиатец, мъж или жена. Тъй като околната среда представлява всичко съществуващо, Бог, и нашите саморецепторни антени улавят само тесен сектор от целия спектър, ние всички представляваме малка част от цялото. Малка частица от Бог Космическите сонди по Земята Въпреки, че аналогията с телевизора е полезна, тя не е пълна, защото телевизорът е просто приемник. А всичко, което правим през живота си, променя обкръжаващата ни среда. Ние изменяме дори със самото си съществуване. Затова един по задълбочен начин да се вникне във връзката ни с душата е сравнението на човека с сондите на Марс, дух и възможност както и с други космически съоръжения на НАСА, които са изпратени на Луната и Марс. За нас, хората, все още е невъзможно да стигнем до тази планета, но ние наистина искаме да разберем какво би било усещането да кацнем на Марс. Точно за това изпращаме и следователски апарати. Въпреки, че физически не приличат на истински човек, те изпълняват човешки функции. Тези апарати имат камери, които представляват очите, разглеждащи планетата. Имат химични сензори, които я вкусват и тъна. Затова сондата е проектирана с сензори, които могат да усетят Марс подобно на начина, по който би е усетил човек. Но нека да разгледаме по-отблизо начина, по който работят тези изследователски апарати. Те имат антени, рецептори, настроени да улавят информационни излъчвания, Изпратени от човешки същества, контролиращия модул в НАСА. Командният штаб на Земята на практика изпраща информация, която съживява Маринър на Марс. Този информационен поток обаче не е еднопосочен. Контролният модул на НАСА също се учи от сондата, защото тя излъчва към Земята информация за случващото с нея на Марс. Наземният контрол обработва информацията за случващото с апарата и използва за постигане на подобра навигация на сондата по повърхността на Марс. Ние с вас приличаме на сонди по Земята, които приемат информация от контролния модул на околната среда наклонена черта душата. С течение на времето житейският ни опит бива изпръщан към контролния модул – нашата душа. За това начинът, по който живеем живота си, влияе върху особеностите на нашето «Аз». Това взаимодействие кореспондира с идеята за кармата. Осъзнаем ли това, ние сме длъжни да обърнем внимание на начина, по който живеем на тази планета, защото нашите действия ще продължат да имат последствия много след като нас вече няма да ни има. Онова, което правим през живота си, може да се върне и да ни преследва или да се превърне в нова версия на самите нас. В края на краищата, тези прозрения, до които ме доведоха клетките, служат да подчертаят мъдростта на духовните учители през вековете. Всеки от нас е дух, облечен в материя. Внушителен пример на тази духовна истина е начинът, по който призмата пречупва светлината. Когато лъч бяла светлина премине през призма, кристалната структура на призмата пречупва светлинния сноп така, че той се отсветява във всички цветовена. Дегата всеки цвят, въпреки че е съставна част от бялата светлина, се вижда отделно, заради специфичната си частота. Ако обърнете този процес, проектирайки спектъра на дъгата през кристал, отделните частоти ще се съберат отново, образувайки лъч бяла светлина. Представете си, че всеки човек има своя собствена частота на трептене в цветния спектър. Ако премахнем една от частотите, един цвят, защото не ни, харесва а после се опитаме да прекараме останалите частоти отново през призмата, полученият лъч вече няма да е бял. По дефиниция бялата светлина е съставена от всички частоти. Много хора, посветили се на духовното, предчувстват завръщането на бялата светлина на планетата ни. Те си представят, че тя ще се появи във формата на уникален човек като Буда, Иисус или Мухамед. За съжаление, според наскоро придобития от мен духовен поглед, аз смятам, че тази бяла светлина ще се завърне на планетата само при условие, че всички хора започнат да гледат на другите човешки същества като на отделни компоненти на бялата светлина. Докато не спрем да отстраняваме или подценяваме човешките същества, които не ни харесват, т.е. да унищожаваме частотите от спектъра, бялата светлина няма да ни споходи. Наше задължение е да пазим и да се грижим за всяка една човешка частота, за да може бялата светлина да се завърне. Фракталната еволюция е – една приемлива теория. Вече обясних защо станах учен, отдаден на духовното. Сега искам да изясня защо съм оптимист. Вярвам, че историята на еволюцията е история на постоянно повтарящи се модели. Намираме се в кризисен момент, но планетата ни вече е преживявала подобно нещо. Еволюцията е наситена с катаклизми, които буквално са изтривали от лицето на Земята съществуващите видове живот, включително и най-известни изчезнал вид – динозаврите. Тези катаклизми са били пряк резултат от природни катастрофи, каквато и кризата на съвремието ни. С увеличаването на населението на Земята ние се борим за повече място с останалите живи организми, населяващи планетата. Но добрата новина е, че подобни проблеми в миналото са довели до нов начин на живот, което ще се случи и сега. Ние приключваме един еволюционен цикъл и се подготвяме да започнем нов. Когато един цикъл е към своя край, хората започват да. Осъзнават и да се пробуждат за провалите в структурите, на които се крепи цивилизацията им. Аз обаче вярвам, че динозаврите, които днес насилват природата, ще изчезнат. Ще оцелят у нези, които разбират, че безразсъдните ни действия са пагубни както за планетата, така и за самите нас. Защо съм толкова сигурен? Моята увереност се основава на проучванията ми върху фракталната геометрия. Ето една дефиниция на геометрията, която ще обясни защо тя е толкова важна за изучаването структурата на нашата биосфера. Геометрията е математически подход към «начина», по който различните части на едно цяло се отнасят една към друга. До 1975 г. единствената геометрия, която се изучаваше, беше Евклидовата геометрия, събрана в древногръцки труд от 13 тома, елементи от Евклид, написан около 300 години Пъръхъра. За хората с пространствено мислене Евклидовата геометрия е лесна за разбиране, защото се занимава с стереометрични фигури като кубове, сфери и конуси, които могат да бъдат начертани върху милиметрова хартия. Но евклидовата геометрия е неприложима в природата. Например, не можете да начертаете дърво, облак или планина, използвайки математическите формули на тази геометрия. В природата повечето живи и неживи предмети имат неправилно и хаотично наглед устройство. Тези естествени форми могат да бъдат пресъздадени само с помощта на наскоро открития дял в математиката, наречен фрактална геометрия. През 1975 г. френският математик Бенуа Еманделбрут започва да развива фракталната математика и геометрия като отделна област. Подобно на квантовата физика, и фракталната, дробната, геометрия насочва вниманието ни върху тези модели с неправилна форма, върху по-особения свят на извитите линии и предметите с повече от три измерения. Математиката на фракталите е лесна за анализиране защото е необходимо само едно уравнение с просто умножение и събиране. След това същото уравнение се повтаря до безкрайност. Например, множеството на Еман се основава на една проста формула, дадено е едно число, което се умножава по себе си и полученото се събира с даденото. Полученият резултат се използва като основа за ново уравнение, после резултатът от него служи за основа на следващо уравнение и тъна трудността е в това, че въпреки. Еднаквата формула, която следват, всички тези уравнения трябва да се повторят милиони пъти, за да се визуализира на практика един фрактален модел. Физическият труд и време, необходими за решаването на милиони уравнения, пречи на тогавашните математици да оценят истински фракталната геометрия. Споявата на мощните компютри Еман Делбрут успява да очертае полето на тази нова наука. Присъщо на фракталната геометрия е създаването на постоянно повтарящи се, самоподобни модели, съдържащи се един в друг. Можете да добиете известна представа за това, какво представляват повтарящите се форми, ако разгледате на устаряващите ръчно рисувани руски грачки – матрушките. Всяка следваща е по-малка версия на предходната, но не е задължително пълно нейно копие. Фракталната геометрия набляга на връзката между моделите в цялостната структура и моделите като части от структурата. Например, моделът на вейките по един клон прилича на модела на клоните, поникнали по ствола на дървото. Моделът на една голяма река изглежда като моделите на по-малките и краткопритоци. В белия дроб на човека, фракталният модел на разклоненията на бронхите се повтаря при по-малките бронхиоли. Артериите и вените и периферната нервна система също имат подобни повтарящи се модели. Не са ли повтарящите се образи, наблюдавани в природата, просто съвпадения? Обеден съм, че отговорът е категорично «не». За да обясня защо смятам, че фракталната геометрия дефинира структурата на живота, трябва да разгледаме отново два въпроса. Първо, историята на еволюцията, както вече няколко пъти подчертах в тази книга, е история на постигането на по-високо ниво на познание. Второ, в нашите изследвания върху мембраната ние дефинирахме рецепторно-ефекторния протеинов комплекс, ИПЕМ, като основна единица на познанието наклонена черта интелекта. Следователно колкото повече са рецепторно-ефекторните протеини, маслените в нашия сандвич с масло, в един организъм, толкова повече познание притежава той и толкова по-високо стои в еволюционната иерархия. Обаче има физически ограничения за броя на рецепторно-ефекторните протеини, които могат да се съберат в клетъчната мембрана. Нейната дебелина е от 7 до 8 нанометра, такъв е диаметърът на фосфолипидния и кратко двоен слой. Средният диаметр на Рецепторно-ефекторните протеини на познанието е приблизително толкова, колкото и самите фосфолипиди, в които те са разположени. Тъй като дебелината на мембраната е така строго дефинирана, не можете да натъпчете в нея много ипем, като ги трупате едни върху други. Ограничени сме с слой с дебелина един протеин. Вследствие на това, единствената възможност да увеличим броя на протеините на познанието е да увеличим площта на повърхността на мембраната. Да се върнем към нашия модел на мембраната сандвичът. Повечето маслини означават повече информираност, колкото повече от тях се съберат в сандвича, толкова по-умен е той. Кой има повече умствен капацитет коктейл на хапка отражено хлебче или голям кумът домашен хляб? Отговорът е елементарен колкото по-голяма е повърхността на хляба, толкова повече маслини ще се поберат в сандвича. Ако отнесем тази аналогия към биологичното познание колкото по-голяма е повърхността на мембраната, толкова повече протеинови маслини може да поддържа клетката. Еволюцията или увеличаването на познанието може да бъде физически дефинирана от увеличаването на площта на повърхността на мембраната. Математическите проучвания са установили, че фракталната геометрия е най-добрият начин да се достигне до максималната площ, мембраната, в триизмерно пространство, клетката. Затова еволюцията е фрактален въпрос. Повтарящите се модели в природата са необходимост, а не съвпадение на фракталната еволюция. Целта ми не е да ви засипя с математическите подробности на това моделиране. Съществуват повтарящи се фрактални модели и в природата, и в еволюцията. Поразително красивите компютърно генерирани картини, които изобразяват фрактални модели, трябва да ни напомнят, че въпреки ужаса на съвремието ни е и привидния хаос на нашия свят, в природата има ред и няма нищо ново по Слънцето. Повтарящите се фрактални модели на еволюцията ни позволяват да предположим, че хората ще намерят начин да разширят съзнанието си, за да се изкачат на ново ниво в еволюционната стълбица. Вълнуващият езотеричен свят на фракталната геометрия ни дава математически модел, според който концепцията, че всичко е произволно, непланирано, случайно и по на обстоятелствата, както смята Емайер, е устаряла. Същност аз вярвам, че това е идея, която пречи на човечеството и трябва възможно най-бързо да бъде изхвърлена при предкоперниковите схващания, че Земята е център на Вселената. След като осъзнаем, че в природата и еволюцията има повтарящи се, подредени модели, ще открием още повече полки в клетките, които вдъхновиха тази книга и промените в живота ми. От милиарди години живите клетъчни системи изпълняват един ефективен мирен план, който им позволява да увеличат шансовете за собственото си оцеляване, както и за оцеляването на останалите организми в биосферата. Представете си популация от трилиони индивиди, живеещи на едно място в състояние на постоянно щастие. Таково общество съществува, то се нарича здраво човешко тяло. Очевидно клетъчните общества се справят по-добре от човешките, няма отхвърлени, Бездомни клетки в телата ни. Разбира се, освен ако клетъчните ни общества не са в сериозна дисхармония, принуждаваща някои клетки да спрат да съдействат на общността. Раковите образования по същността си представляват бездомни, безработни клетки, които не живеят в синхрон с останалите клетки в тялото. Ако хората можеха да формират начина си на живот според успешния модел на клетките, обществата и планетата ни щяха да са мирни и жизнени. Създаването на подобно мирно общество е предизвикателство, защото всеки човек възприема света по различен начин. Затова на тази планета има приблизително 6 милиарда версии на реалността, всяка. Отразяваща собствената си истина. С нарастване броя на населението от тези реалности се сблъскват една с друга. Както отбелязах в първа глава, в ранните етапи на еволюцията клетките са били изправени пред същото предизвикателство и си струва отново да се спрем на това. Малко след като е създадена Земята, едноклетъчните организми бързо еволюират. През следващите 3,5 милиарда години се появяват хиляди видове бактерии, еоглени, дрожди и протозои, всяко от които с различни нива на познание. Възможно е, също като хората... И тези едноклетъчни организми да са започнали да се мултиплицират привидно неконтролируемо и да са пренаселили средата, която обитават. Те започват да се блъскат и да се чудят, ще има ли достатъчно за мен? Сигурно и за тях това е било страшно. С тази нова, насилствена близост и последвалата промяна в средата те търсят ефективна реакция на натиска. Този натиск води до нова и славна ера в еволюцията, през която едноклетъчните се обединяват в алтруистични многоклетъчни общества. Крайният резултат е поставянето на човека не или близо до върха на еволюционната стълбица. Обеден съм, че по същия начин стресът от нарастващата човешка популация ще ни доведе до следващото еволюционно ниво. Вярвам, че ние ще се обединим в едно глобално общество. Членовете на тази просветена общност ще осъзнаят, че сме създадени по подобие на околната среда, т.е. че сме божествени и че не трябва да следваме закона за оцеляването на посилния, а да подкрепяме всеки и всичко на тази планета. Оцелява онзи, който обича най-много. Може би ще се съгласите, че думите на Руми за силата на любовта са благородни, но сигурно не вярвате, че въжат за размирното ни съвремие, на което може би приляга повече, оцелява на най-приспособеният. Не ли бил прав Дарвин? че насилието стои в основата на живота? Не е ли то път към естествения свят? Какво ще кажете за всички онези документални филми, в които животни преследват животни, животни хващат животни, животни убиват животни? Не притежават ли хората в родена склонност към насилие? Логиката следната. Животните са жестоки, хората са животни, следователно хората са жестоки. Не. Хората не са... Роби на вродената, яростно конкурентна природа, както и на гените, които ни разболяват и ни. Правят жестоки. Шимпанзетата, които са генетично най-близки до хората, ни дават доказателство, че насилието не ни е вродено. Един вид шимпанзета, бонобо, шимпанзе джудже, създават общества, живеещи в мир, без в тях да доминират нито мъжките, нито женските маймуни. За разлика от другите видове шимпанзета, обществото на боноботата не се подчинява на физическия превес, а на принципи, които могат да се опишат с максимата «правете любов, не война». Когато шимпанзетата от този вид бъдат предизвикани, те не започват кървави боеве, а изразходват на събраното напрежение, като се съвокупяват. Едно ново изследване, направено от биолога Робърт Масеаполски и Лайза Дъжешер Стънфурдски университет, разкрива. Че дори насилието, което проявяват дивите павяни, едни от най-агресивните животни на планетата, не е генетично заложено Сеполскайен Еншер 2004. В една обстойно проучвана група павяни агресивните мъжки измират от заразено месо, което са си набавили от буклукчийските кофи за туристите. След тяхната смърт, социалната им група се преструктурира. Според изследването, женските насочват останалите по-слабо агресивни мъжки към поведение на сътрудничество, което води до създаването на изключително миролюбива общност. В уводната статия в Обществена библиотека по биология, където е публикувано Стънфурдското изследване, изследователят на шимпанзета Франс Бамдевал от университета Емари пише не задължително дори и най-свирепите примати да останат за винаги агресивни, давал 2004. Освен това, без значение колко филма сте гледали по National Geographic. Хората не са подвластни на закона за безпощадната конкуренция. Ние сме на върха на хранителната верига хищник наклонена черта плячка. Ние оцеляваме, хранейки се с организми по-низко в иерархията, но не можем да бъдем изядени от повисши организми. Без естествени врагове, хората не могат да бъдат ничия, плячка и са пощадени от насилието, което подсказва този термин. Това, разбира се, не означава, че човекът е извън законите на природата, защото в крайна сметка ние ще бъдем изядени. Ние сме смъртни и след като умрем можем да очакваме, че след дългия си и лишен от насилие живот нашите останки ще бъдат погълнати и рециклирани обратно в околната среда. Също както змия, захапала опашката си, хората. Стоящи на върха на хранителната верига, накрая биват погълнати от най-низко организми. Бактериите. Но преди змията да се извие към себе си, ние може и да не успеем да изживеем живота си без насилие. Въпреки високата си позиция в хранителната верига, хората сами са си най-големият враг. Повече от което и да е друго животно, ние водим борби срещу самите себе си. Понисшите животни понякога се бият помежду си, но най агресивните екземпляри от един и същи вид са ограничени до заемане на заплашителни пози, издаване на звуци и миризми, а не стигат до убийства. Социални групи, различни от човешката, основната причина за агресия между видовете е или да се постигне надмощие над въздуха, водата или храната, необходими за оцеляването на вида или за подбор на партньори за размножаване. Точно обратното, насилието сред хората, необходимо за да се подсигури храна или в процеса на избор на партньор, е съвсем ограничено. Човешката агресия често се проявява при заграбването на материални блага, които далеч надвишават необходимото, за да се изхранва човек, или при разпространението и търговията с наркотици, които за някой са бягство от кошмара на живота, който сами сме си изградили, или при домашното насилие, което се предава от поколение на поколение. Вероятно най-разпространената и коварна форма на насилие при хората е контролът на масите чрез внушаване на различни идеологии. В цялата човешка история религиозни движения и правителства са подтиквали последователите си към агресивни действия срещу иноверците и противниците си. В по-голямата си част насилието сред хората не е нито необходимо, нито наследствено, генетично, животинско средство за оцеляване. Ние можем и вярвам, че сме длъжни да спрем насилието. Най-добрият начин да го постигнем е като осъзнаем, както подчертах в предната глава, че сме духовни същества които имат еднаква нужда както от храна, така и от любов. Но няма да можем да се качим на следващото еволюционно стъпало само като мислим за това, също както не можем да променим живота си и този на децата си единствено с четене на книги. Присъединете се към общности от хора с еднаква нагласа към живота, които полагат усилия да дадат ласък на човешката цивилизация, осъзнавайки, че оцеляването на онзи. Който обича най-много единствената етична норма, която може да подобри качеството както на личния ни живот, така и на живота на планетата. Помните ли у нези зле подготвени и подсенявани карибски студенти, които се обединиха подобно на клетките, за които учеха в курса си по хистология, за да формират общност от успешни студенти? Използвайте ги като модел за подражание и това ще помогне не само на хората, подвластни на спъващи развитието им схващания да постигнат своя хепиент, но и на цялата планета. Използвайте мъдростта на клетките, за да изведете човечеството на следващото ниво в еволюцията, където онези, чието сърца са изпълнени с любов, не само ще оцелеят, но и ще живеят щастливо. Приложение. Научните постановки в тази книга разкриват как убежденията управляват поведението и дейността на гените ни и следователно начина, по който се развива живота ни. Главата за осъзнатото майчинство и бащинство обяснява как повечето от нас неизбежно са възприели ограничаващи или саморазрушителни убеждения, които са записали в подсъзнанието си още в детството. Както споменах в тази глава, съществуват различни енергийни психологически техники, които прилагат на практика изводите от най-новите проучвания върху връзката между тялото и разума, с цел бърз достъп и препрограмиране на заложените в подсъзнанието кодове. Преди да се разделим, ми се иска да поговорим за една от тези енергийни психологически техники, наречена Сейкрат Кокей, тъй като имам личен опит с нея и съм убеден в нейната етичност, простота и ефективност. Запознах се с Роб Уилямс, създателят на Сейкрат Кокей, през 1990 г. на една конференция, на която и двамата говорихме пред публиката. Както обикновено, в края на моето представяне аз казах на присъстващите – че ако променят убежденията си, могат да променят живота си. Беше обичайното заключение, което предизвика очакваната реакция е, брус, това е супер, но как да го постигнем? По нова време не осъзнавах напълно колко съществена е ролята на подсъзнанието в този процес на промяна. Вместо това разчитах най-вече на положителните мисли и силата на волята в опитите да надмогна негативното поведение. Все пак ми беше ясно, че не съм успял да променя много собствения си личен живот. Също така знаех, че когато предлагам. Подобно решение, енергията в залата спадаше рязко като оловно топче. Изглежда образованата ми аудитория, също като мен, вече беше пробвала силата на волята и позитивното мислене, и то с недостатъчен успех. Сякаш бе намесен пръстът на съдбата, седнах си обратно на мястото и когато погледнах към следващия лектор, видях, че това е психотерапевтът Роб Уилямс. Още с първите си думи Роб бързо грабна интереса на цялата аудитория. Своя увод той заяви, че се и кратко Кей може за минути да промени дългогодишните ограничаващи схващания на човек. После Роб запита публиката дали има желаещи да споделят свой проблем, който ги тревожи. Една жена направи впечатление както на мен, така и на Роб. Тя колебливо вдигна ръка, Свалия и после пак вдигна. Беше ясно, че се стеснява. Когато Роб попита какъв е проблемът и кратко, тя се изчерви и отговори едва доловимо. В действителност Роб трябваше да слезе от подиума и да си поговори с нея отблизо. Наложи се той да съобщи на аудиторията, че проблемът на жената е да говори пред публика. Роб се върна на сцената, а тя плахо го последва. Той я помоли с няколко думи да разкаже пред всички присъстващи стотина души за страха, който изпитва. И този път тя се затрудняваше да говори. Рок поработи с нея около десетина минути, използвайки техниката Са и кратко кей, и след това отново я помоли да сподели с всички как се чувства, когато говори пред тях. Разликата беше удивителна. Не само, че беше видимо поспокойна а и говореше пред публиката с развълнуван и едновременно с това уверен глас. Участниците в конференцията направо ахнаха от удивление и ополиха очи, когато жената буквално завладя сцената през следващите пет минути. Тя толкова се увлече, че се наложи Роб да помоли да спре да говори и да си седне, за да може той да приключи с презентацията си. Тъй като тази жена редовно посещаваше годишните конференции, аз често бях канен за лектор, през следващите няколко години станах свидетел на нейната изумителна трансформация. Тя не само успя да преодолее страха си да говори пред публика, но и започна да организира курсове за ораторски умения за хората от нейната общност. В крайна сметка спечели награда за ораторско майсторство. Животът на тази жена се промени изцяло за няколко минути. През 15 те години от момента. На нейната трансформация до днес съм виждал много хора. Които за съвсем кратко време добиват по високо самочувствие, подобряват отношенията си с околните, финансовото и здравословното си състояние, прилагайки се и кратко кей. Техниката се и кратко кей е съвсем проста, директна и подлежина проверка. Тя използва връзката между разум и тяло при диагностика на мускулите, кинезиологията, до която се докоснах за първи път на карибите в импровизирания кабинет на студента хиропрактик, за да достигне до самоограничаващите. Бабки с информация в подсъзнанието. Също така включва техники за интеграция между лявото и дясното полукълбо на мозъка, за да постигне бързи и дълготрайни промени. Освен това, се и Кокей включва и душата в процеса на промяна, също както аз използвах, за да вникна в науката. Чрез диагностиката на мускулите и краткоке достига до, както го нарича роб, свръхсъзнанието, за да се убеди, че заявените от дадения човек цели са безопасни и уместни. Тези вградени защитни механизми позволяват на системата за личностна трансформация да бъде прилагана успешно при всеки, който иска да поеме контрол върху живота си, като се освободи от страха и се зареди с любов. Аз използвам се и кратко Кей в своя живот. Тази техника ми помогна да се отърся от ограничените си възгледи, включително и от един, който ми пречеше да довърша книгата си. Фактът, че в момента я държите в ръцете си, е доказателство за силата на Сай Крат Кокей. Освен това, редовно изнасям лекции заедно с Роб. Вместо в края на всяка моя лекция да предлагам метода на позитивното мислене и силата на волята, аз с удоволствие давам думата на Роб. Въпреки, че тази книга е посветена на новата биология, аз съм убеден, че Сай Крат Кокей е важна стъпка към новата психология на XXI век. Можете да намерите повече информация за Сай Крат Кокей в епсайта на Роб www.sike-k.com За да научите новостите и за повече подробности, посетете www.beslapton.com Чернокаро безплатни за сваляне статии и изправки Чернокаро книги, видеокасети и дивидита Чернокаро календар на семинари Чернокаро връзки към други полезни страници Насладете се на пълното въздействие на лесно разбираемия научен поглед на доктор Липтън, както и на динамичната му презентация, записани на видео. Завладяващите трудове на този печелил множество отличия преподавател правят науката лесно достъпна и ни дават надежда за еволюцията ни като хора. Гледайте как идеите, изложени в «Биология на убежденията» оживяват в три забележителни презентации. Купете си видео библиотеката в която ще видите как душата и науката се обединяват както никога досега. сега. Посетете www.brfn.com или се обадете на безплатен номер 800-550-5571. Благодарности Много неща се случиха в периода от момента на моето научно вдъхновение до създаването на тази книга. През това време на дълбока личност на трансформация бях благословен и воден както духовни, така и от материални музи, вдъхновяващия дух на изкуствата. Аз съм особено задължен на следните музи, които ми помогнаха в написването на тази книга. Музите на науката Благодарен съм на духовете на науката, тъй като напълно осъзнавам, че силите извън мен бяха тези, които ми показаха как да предам посланието си на света. Искам да изкажа дълбоката си признателност към моите герои Жан батист Дюмоне, Дюламарк и Алберт Айнштайн за техните революционни духовни и научни постижения. Музите на литературата Намерението ми да напиша книга за новата биология датира от 1985 г. въпреки, че не можах да го съществя, докато прес. 2003 година в живота ми не се появи Патриша, а Кинг. Патриша е писателка на свободна практика от Сан Франциско и бивш репортер на Нюзуик. Работила е 10 години като шеф на клона на списанието в Сан Франциско. Никога няма да забравя първата ни среща, когато я затрупах с безкрайна информация за новата наука и после и кратко стоварих цяла камара недовършени ръкописи, купища от безброй статии, които съм писал, кашони, пълни с видеозаписи от мои лекции и купчени научни препечатки. Чак когато се качи на колата си, замина. Аз осъзнах колко тежка е задачата, която и кратко бях поставил. Без да има специална подготовка по клетъчна биология и физика, Патриша извърши чудеса с освояването и вникването в същността на новата наука. За съвсем кратко време тя не само освои новата биология, но дори успя да доразвие някои въпроси. Яснотата в тази книга се дължи на нейните удивителни способности да обединява, редактира и синтезира информацията. Патриша работи върху проекти за книги и статии за вестници с писания, разглеждащи здравни проблеми и особено засягащи медицината на тялото и съзнанието, както и ролята на стреса върху развитието на болестите. Тя има свои публикации в Лос Анджелес Таймс, списанието на авиокомпанията Southwest Airlines Sepirit, както и списание Common Ground. Кинка е родена в Бостон, но живее в Марин със съпруга си Харалд и дъщеря си Анна. Аз съм дълбоко признателен на Патриша за усилията, които положи, и се надявам в бъдеще да имам възможността да работя с нея и върху нови проекти. Музите на изкуствата През 1980 г. напуснах академичните среди и поех по пъти си, обикаляйки със светлинното си шоу, наречено Лазърна симфония. Сърцето и мозъкът на грандиозната ни лазърна продукция беше Робърт Мюлър. Специалист по визуални ефекти и гении в компютърната графика. Прекалено умен още като юноша, Боб жадно поглъщаше всичко за новата наука, върху което работех, отначало като мой студент, а по-късно и като мой духовен син. Още преди години той ми предложи, когато книгата ми излезе, той да направи корицата и кратко, и аз приех. Боб Мълър е съосновател и творчески директор на Lightspeed Design, Bелю, Штата Вашингтон. Той и компанията му продуцират триизмерни светлини и звукови представления, за научни музеи и планетариуми по целия. Свят, които печелят много награди. Награда получи тяхното образователно шоу за крехката екологична система на световния океан, гледано от 16 000 зрители дневно на световното изложение, проведено в Лисабон 1998. Образци на творческите идеи на Боб могат да бъдат видени на wwwr Творбите на Боб, вдъхновени от науката и светлината, са красиви и задълбочени. Фактът, че той направи визията за корицата на книгата ми, е чест за мен, това е образът, който ще представя новото познание пред публиката. Музите на музиката през цялото време от създаването на концепцията за новата наука до представянето на книгата, черпех енергия и смелост от музиката на ЕС yes и най-вече от текстовете на техния вокал Йон Андърсън. Тяхната музика и посланието в нея притежават вътрешно усещане за новата наука. Музиката на Yes потвърждава факта, че всички сме свързани със светлината. В песните им се говори главно за това, как нашите преживявания... Обеждения и мечти формират живота ни и живота на децата ни. Онова, което на мен би ми отнело страници, я сказват само в няколко внушителни и впечатляващи стиха. Момчета, вие сте велики. Що се отнася до материалното производство на тази книга, искам искрено да благодаря на нюйоркските издатели, които отхвърлиха. Благодарение на вас аз успях да създам своя собствена книга, такава каквато аз исках да бъде. Задължен съм на Mountain of Love Productions за това, че вложиха време и средства, за да публикуват книгата ми. В този ред на мисли, искам специално да благодаря на Doosen Church от Otters Publishing. Дусън направи така, че да имаме най-доброто и от двата свята, да решавам сам, благодарение на това, че сам издавам книгата и да се ползвам от опита в маркетинга на една от най-големите издателски къщи. Благодаря на Джералин Джендрю че ми помагаше в работата и я направи достояние на Долсън Чърч. Скъпата ми приятелки специалист по връзки с обществеността Шели Келър щедро отдели от времето си, за да ми помогне с професионалните си редакторски умения. Изказвам благодарности на всички мои студенти и на хората, които през годините посещаваха моите часове, лекции и семинари и настойчиво питаха, къде е книгата? Е, ето я. Високо ценя неотменната ви подкрепа. Бих искал да изкажа почитанията си към. Някои изключително значими учители, които ме напътстваха в научната ми кариера. На първо и най-важно място е моят баща Илай, който възпитал мен чувство за целеустременост, което е също толкова важно, ме насърчаваше да разсъждавам нестандартно. Благодаря ти, татко. Дейвид Бенгълсдорф, учителят ми по химия в началното училище, който откри пред мен света на клетките и разпали страстта ми към науката. Блестещият доктор на науките Руинера Кунигсберг, който ме взе под крилото си и беше мой наставник, докато правех доктората си. Винаги ще помня нашите моменти на просветление и общата ни страст към науката. Задължен съм и на професор Дъфана Тиадър Холис, пенсилвански държавен университет, и доктор Клаус Бенш, ръководител на отдела по патология Станфурски университет, Първият – истински учен, който разбра моите еретични идеи. Всеки един от тези бележити и следователи и подкрепяше усилията ми, отделейки ми място в лабораторията си, за да имам възможност да проуча идеите, изложени в тази книга. През 1995 година докторът хиропрактик Джерард Клъм, директор на Life College Chiropractic West, ме покани да преподавам фрактална биология в мой собствен курс по новата наука. Благодарен съм на Джери за подкрепата, защото той откри пред мен богатия свят на хиропрактиката и нетрадиционната медицина. На първата публична презентация на този материал през 1985 година се запознах с доктор Ли Полус, доцент в Департамента по психология на Университета на Британска Колумбия. През годините Ли е бил активен поддръжник и е допринасял с каквото може за новата биология, представена в тази книга. Моят партньор и уважаван колега магистър по хуманитарни науки Роб Уилямс, създателят на Сей Кратко Кей, допринесе за проекта, като ми помогна да направя връзката между науката за клетките и механизмите на човешката психика. Дискусията относно науката и нейната роля в развитието на цивилизацията, които водехме с хиропрактика доктор Къртрекс Руд, скъп приятел и мъдрец философ, откриха пред мен много истини и внесоха в живота ми радост. Сътрудничеството ми с доктора на науките Тиадър доведе до невероятни, дълбоки проникновения за историята на еволюцията на клетките и човешката цивилизация. Искам искрено да благодаря на Грег Берайдън за чудесните му. Научни открития за предложенията му, засягащи издаването на книгата и за това, че измисли за нея интригуващо подглавие. Всеки от изброените подолу скъпи и доверени мои приятели прочете и коментира книгата. Тяхното съдействие изигра съществена роля, за да може тя да достигне до вас. Лично искам да благодаря на всеки един от тях доктор по медицина Тери Бунио, доктор на науките Дейвид Чембърлейн, Барбара Фейн магистър по международна търговия Шели Келър, Мери Ковач, Алън Емант, Нанси Мари, Майкъл Мендиза, Тет Морисън, Робърт и Сюзан Милър, доктор на науките Липолос, доктор хиропрактик Къртрекс Рекс Рот, Кристин Роджерс, Уил Смит, Даяна Сътър, Доктор Томас Върни, Ропи Ланита Уилямс и Дона Уандър. Благодарен съм на сестра ми Марша и на брат ми Дейвид за любовта и подкрепата им. Особено се гордея с Дейвид, че направи това, което той шеговито нарича, да разбиеш порочния кръг на насилието и се превърна страхотен баща за сина си Алекс. Дълбока благодарност изказва ми на Дъг Парк суд Сепирит 2000 за силното рамо, което даде на проекта. Само като чу за новата биология, дък да вложи всичките си усилия, за да помогне това послание да достигне до света. Той продуцира видеолекции и семинари, които дадоха широка гласност на тази тема и отвориха вратите към самоусъвършенстването пред много хора. Благодаря ти, скъпи братко! Списъкът няма да е пълен без най-специалната за мен Маргарет Хортън. Маргарет беше скритата движеща сила която направи възможно написването и реализирането на тази книга. Каквото да напиша и да кажа, скъпа моя, ще е изпълнено с любов към теб. За автора Доктор Брус Липтън е световно известен авторитет, занимаващ се с връзката между науката и душата. Той е госторатор в множество телевизионни и радиопредавания, водещ лектор на национални конференции. Доктор Липтън започва научната си кариера като клетъчен биолог. Той получава докторската си степен в Университета на Вирджиния в Шърлацвил. А след това започва работа в Департамента по анатомия в Медицинската академия към Университета на Уисконсин през 1973 г. Проучванията на доктор Липтън върху мускулната дистрофия и изследванията върху човешки стволови клетки се фокусират върху молекулярните механизми, управляващи поведението на клетката. Експерименталната техника за Присаждане на тъкани, разработена от доктор Липтън и колегата му доктор Еда Шулц и публикувана списание Science, последствие се прилага като нова форма на генно инженерство. През 1982 година доктор Липтън започва да изучава законите на квантовата физика и начините, по които те могат да бъдат полезни в разгадаването на клетъчните системи за обработка на информация. Той провежда революционни експерименти върху клетъчната мембрана, които разкриват, че външният слой на клетката е органичният аналог на компютърния чип, клетъчният еквивалент на мозъка. Неговите изследвания в Медицинското училище към университет между 1987 и 1992 година показват, че средата, посредством мембраната, Управлява поведението и физиологичните процеси на клетката, активирайки и дезактивирайки гените. Неговите открития, които противоречат на вече наложените научни възгледи, че животът се ръководи от гените, са предвестници на една от най-важните в наши дни научни области епигенетиката. Две основополагащи научни публикации върху тези следвания очертават молекулярните пътища, свързващи тялото с ума. Много разработки на други учени след това подкрепят неговите концепции и идеи. Новаторският научен подход на доктор Липтън променя и личния му живот. Задълбочените му познания по клетъчна биология разкриват пред него механизмите, посредством които умът контролира телесните функции и говорят за съществуването на безсмъртен дух. Той прилага научните си познания върху собственото си тяло и открива, че здравето му започва да се подобрява и че качеството и начинът му на живот се променят коренно. Доктор Липтън изнася своите научни лекции пред широка публика и днес, е много търсен за основен оратор на различни конференции и водещ на семинари. Той говори за новатурската наука и за това как тя обединява медицината за тялото и душата с духовните принципи пред конвенционални лекари, нетрадиционни лечители, както и пред обикновена аудитория. Подкрепа и кораж получава от писмата на стотици хора, посещавали лекциите му, които разказват, че прилагайки принципите, за които той говори, успяват да подобряват своето психическо, физическо и умствено здраве. Доктор Липтън е смятан за една от водещите фигури в новата биология. Превод от английски румяна Афтанска